Друзі, дуже хочу порекомендувати канал з цікавими фактами українською мовою, на якому вже більше 500 відео про все на світі, де все подано легко та цікаво. Посилання на канал під відео. Підписуйтесь. Це ТОПЧИК. Стівен Кінг. Таємне вікно. Таємний сад. Розділ перший. Ви вкрали мою оповідку. Заявив чоловік, що стояв на ганку. «Ви вкрали мою оповідку, і з цим треба щось робити!» «Правда є правда, а справедливість є справедливість, і щось таке нам із цим треба робити!» Мортон Рейні, який щойно прочумався від сну і досі перебував десь на півдорозі до реальності, не мав ані найменшої гадки, що відповісти. Під час роботи з ним такого не бувало ніколи, хай там як він почувався!» Хворим чи здоровим, напівсонним чи без сну в жодному оці. Як письменник він ніколи не губився, коли треба було вкласти в уста персонажеві якусь дошкульну відповідь. Рейні розтолив рота, дошкульної відповіді не вигадав, і слабенької теж, та з тим і закрив. «Мені цей чоловік не схожий на реального, подумав. Він наче зійшов зі сторінок роману Вільяма Фолкнера». Краще зрозуміти ситуацію, це йому не допомогло. Хоч беззаперечно, і відповідало істині. Чоловікові, що натиснув на гудзик дверного дзвінка Рейні тут, у західномейнській філії чортової глушини, на вигляд було років із 45. Дуже худий. На обличчі застиг спокійний, навіть погідний вираз. Але його оборонували глибокі зморшки. Горизонтальними хвилями вони розтинали його високе чоло. Вертикально спускалися від кутиків тонких губ до лінії щелепи та крихітними промінцями розходилися від очей, незбляклих, яскраво блакитних. Рейні не міг роздивитися, якого кольору в нього волосся. На маківці в гостя сидів крислатий чорний капелюх із круглим наголовком, і нижній бік його крис торкався вух. Капелюх був подібний до тих, які носили квакери. Бакенбардів у чоловіка теж не було, і Мортон Рейні припускав, що під тим круглим фетровим капелюхом могла ховатися лисина, як у телі Саваласа. Вбраний чоловік був у синю робочу сорочку, педантично застебнуту на всі гудзики, аж до бляклої і почервонілої від бритви шкіри, на шиї. Хоча краватки на ньому не було. Знизу сорочка була заправлена в сині джинси, наче трохи завеликі на того, хто їх носив. Закінчувалися вони манжетами – що охайно лежали на виленялих жовтих робочих черевиках, ніби спеціально призначених для того, щоб брести за плугом борозною, прокладеною у виснаженій землі мулом, дупа якого маячить за три з половиною фути попереду. Ну, нетерпляче промовив гість, Борейні затято мовчав. «Я вас не знаю», – зрештою вичавив із себе Морт. «То були перші слова, на які він здобувся, відколи встав із канапи». І подався відчиняти двері. І прозвучали вони бездоганно тупо навіть для його власних вух. «Про це мені відомо», – сказав чоловік, –« але це не має ваги». «Я знаю вас, пане Рейні, от що важливо». «Ви вкрали мою оповідку», – знову повторив він. Гість простягнув руку, і Рейні вперше помітив, що в ній він щось тримає. «Стос аркушів. Але не просто якийсь там стосик старого паперу. Рукопис». Як покрутишся трохи в цьому бізнесі, подумав він, то рукописи впізнаєш одразу. Особливо ті, яких ніхто не хоче брати. А потім виникла запізніла думка. пощастило тобі, старигане Морте, що то була не зброя. Ти б у пеклі опинився раніше, ніж зрозумів, що мертвий. Та ще більш запізніло він збагнув, що перед ним, ймовірно, стоїть один із схибнутих. Звісно, давно час. Попри те, що останні три його книжки стали бестселерами, це вперше до нього навідався представник цього уславленого племені. Відчувши страх, до якого домішувався жаль, він усі свої думки зосередив на одному. Як швидше і із мінімальними незручностями спекатися цього типу. «Я не читаю рукописів», – почав Рейні. «Цей ви вже читали», – безбарвним тоном промовив чоловік із обличчям трудяги землероба. «Ви його вкрали». Говорив він так, наче констатував простий факт, ніби відзначав, що сонце вже встало і попереду погожий осінній день. Таке враження, що всі мортові думки того дня були запізнілими, а тепер до нього вперше дійшло, який він тут насправді самотній. До будинку в ташмор він переїхав на початку жовтня, після двох місяців страждань у Нью-Йорку. Лише минулого тижня процес розлучення нарешті завершився. Будинок був великий, але літній, бо в містечко Ташмор-Глен люди приїздили на літній відпочинок. На цій дорозі, що пролягала вздовж лінії північної бухти Ташморського озера, стояло щось із 20 котеджів. І в липні та серпні в більшості з них, чи навіть в усіх, жили люди, але зараз був не липень і не серпень, а кінець жовтня. Звук пострілу, найімовірніше прокотиться вдалечінь, ніким не помічений. Та навіть якщо його почують, то подумають, що це просто хтось собі пострілює куріпок чи фазанів, бо саме сезон. «Я можу вас запевнити, ви можете, я знаю», – з тією самою янгольською терплячістю в голосі промовив чоловік у чорному капелюсі. «Я це точно знаю». Мортові було видно машину, якою чоловік сюди приїхав. Старий універсал. Такий пошарпаний, наче проїхав надто багато миль і дорожнє покриття було для нього неабиякою рідкістю. Він бачив, що номери на ньому не зі штату Мейн, але до якого штату вони належать, розібрати не міг. Йому вже давненько треба було навідатися до офтальмолога і змінити собі окуляри. Він навіть планував цю невеличку вилазку на початку минулого літа, а потім одного дня у квітні йому зателефонував Генрі Янг і поцікавився, хто той хлопець, із яким він бачив Емі в торговельному центрі. Може, родич якийсь? І пішла лавина під кульмінацією яких стало напрочуд швидке і тихе розлучення за взаємною згодою. Ураган Лайна, що впродовж останніх кількох місяців поглинав увесь його час та сили. Добре, якщо він тоді згадував, що треба поміняти спідні, не кажучи вже про щось більш езотеричне, таке, наприклад, як відвідине офтальмолога. «Якщо ви хочете з кимось обговорити скарги, які у вас виникли...» – невпевнено почав Морт, зневажаючи себе за помпезне шаблонне звучання власного голосу, але не знаючи, як інакше можна відповісти. «Можете поговорити з моїм, а...» «Це між вами і мною», – терпляче мовив чоловік на ганку. Мортів кіт Бублик скрутився на низенькому контейнері, вмонтованому в стіну будинку. Сміття потрібно було зберігати в закритому вигляді, щоб уночі не набігли єноти і не порозтягали все до бісової матері. Він зістрибнув на землю і, звиваючись у незнайомця під ногами, очимчикував у будинок. Погляд ясно блакитних очей новоприбулого не відривався від обличчя Рейні. «Пане Рейні, нам зайвих людей не треба. Хай це буде суто між вами та мною. Я не люблю, коли мене звинувачують у плагіаті, а саме це, здається, ви зараз робите», – сказав Морт. Водночас мозок сигналізував йому, що з представниками племені схибнутих варто бути дуже обережним. Догоджати їм? Так. Але зброї цей чоловік наче не мав, а Морд був важчим від нього як мінімум на 50 фунтів. А ще я на 5 чи 10 років за нього молодший, подумав Морд. Він десь читав, що справді схибнутий може володіти аномальною силою, але хай йому грець, якщо він просто стовбичитиме на місці – і дозволить цьому чоловікові, якого ніколи в житті доти не бачив, отак просто потякати про те, що він, Мортон Рейні, вкрав у нього оповідання. За таке і по обличчю надавати можна. «Я на вас не ображаюся за те, що вам це не подобається», сказав чоловік у чорному капелюху. Так само терпляче і спокійно, як і раніше. Він говорить, подумав Морт, як психотерапевт, якому доводиться працювати з малими дітьми, трохи розумово відсталими. Але ви це зробили. Крали мою оповітку. Будь ласка, ідіть, попросив Морд. Рештки сну остаточно розвіялись, і він уже не почувався таким збентеженим, поставленим у невиграшне становище. Мені нема чого вам сказати. Так, я піду. Ми ще поговоримо пізніше. Чоловік простягнув рукопис, і Морд із подивом для себе відзначив, що рука тягнеться до нього сама. Пальці він відсмикнув за якусь мить до того, як непроханий і небажаний гість, тицьнув йому рукопис, ніби судовий пристав, який нарешті вручає повістку чоловікові, що багато місяців поспіль успішно від неї тікав. «Я цього не візьму», – сказав Мурт, а сам подумав про те, яка насправді послужлива тварина ця людина. Коли хтось тобі щось простягає, першим інстинктивним бажанням буде взяти цю річ. І байдуже, що це? Чек на тисячу доларів чи шашка динаміту з підпаленим шнуром? Інстинкт диктує тобі взяти. «Пане Рейні, не грайтеся зі мною, це вам на користь не піде», – м'яко промовив гість. «Це питання потрібно вирішити». М -м «Стосовно мене, то все вже вирішено». І на тому Морт пристукнув двері перед тим зморшкуватим, виснаженим та чомусь непідвладним часу обличчям. На секунду-дві його охопив страх. Коли до свідомості крізь запону туману, дезорієнтації та сну дійшло, що саме казав той чоловік. Та потім усе накрило собою хвиля гніву. Морд розлютився, що його потурбували під час денного сну, а ще сильніша злість узяла його через те, що це зробив один із схибнутих. Та щойно двері зачинилися, страх повернувся. Міцно стиснувши губи, Морд чекав, коли чоловік загупає кулаками з протилежного боку дверей. Однак, коли цього не сталося, він зрозумів, що той просто стоїть собі там. Непорушний, мов камінь, і так само терпеливий та чекає, коли господар знову відчинить двері, а рано чи пізно йому зрештою доведеться це зробити. Але пролунав глухий стукіт, а за ним дошками ганку пошрухкотіли легкі кроки. Морд пішов у велику спальню, вікна якої виходили на під'їзну доріжку. Два великі вікна. З одного відкривався вигляд на доріжку та узбіччя дороги за нею, що спускалася пагорбом донизу а з другого було видно схил, який збігав до блакитних погожих обширів та шморського озера. Обидва вікна були з напиленням, а це означало, що він міг дивитися крізь шибки спокійно, але зовні було видно тільки його викривлені обриси, хіба що він би притулився носом до скла і приклав руку дашком, щоб захиститися від сліпучих променів сонця. Він побачив, як чоловік у робочій блузі та підкасаних синіх джинсах повертається до свого старого універсала. Зі свого місця Морт міг роздивитися штат, до якого належав номерний знак – Місісіпі. Поки чоловік відчиняв дверця та водія, Морт подумав – ой, холера, зброя лежить у машині. Собою він її не брав, бо думав, що зможе мене і так уризонити. Хоча б яким було його уявлення про уризонити. Але тепер він візьме револьвер і повернеться. Найпевніше, він під сидінням чи в бардачку. Але чоловік сів за кермо, затримався лише на мить, зняти чорного капелюха і кинути на пасажирське сидіння. Він пристукнув дверцята і запустив двигун. Морд подумав, а в ньому щось змінилося. Але що саме він зрозумів тільки тоді, коли небажаний пообідній відвідувач здав назад і зник на своєму авто з поля зору. За товстою ширмою кущів, які Морт вічно забував підстригати. Коли чоловік сідав у машину, рукопису в нього в руках більше не було. Рукопис лежав на задньому ганку, притиснутий каменем, щоб одвітерцю аркуші не порозліталися по всьому маленькому подвір'ї. Тихе гупання, яке чув Морт, пролунало, коли чоловік клав камінь на рукопис. Морд стояв у дверях, тримаючи руки в кишенях штанів кольору хакі, і дивився на сто з папірців. Він знав, що божевілля не заразне, хіба що крім випадків тривалого перебування поряд із навіженим. Та все одно торкатися проклятущого рукопису не хотів. А проте розумів, що доведеться. Не знав тільки, чи довго він тут пробуде – день, тиждень чи рік. Насправді, можливим видавався кожен із цих варіантів. Але дозволити тій хріні просто так лежати тут він не міг. По-перше, надвечір має заїхати Грег Карстерс – Доглядач будинку з кошторисом нового черепичного покриття для даху. І Грек неодмінно поцікавиться, що воно таке. А ще гірше, він, імовірно, вирішить, що той рукопис належить Мортові, і доведеться давати більше пояснень, ніж ця клята річ заслуговує. Він стояв біля вікна, поки гуркіт автомобільного двигуна не розчинився в тихому неспішному післяполуденному гомоні, а потім вийшов на ганок, обережно ступаючи босими ногами. Ганок ось уже рік, як потребував фарбування, і сухі дошки щетинилися тинилися ймовірними скапками. І викинув каменюку в зарослу ялівцем водостічну канаву ліворуч від Ганку. Підняв стосик паперу і глянув на нього. На верхньому аркуші стояла назва. «Таємне вікно. Таємний сад. Автор Джон Шутер». І Мортові відразу ж відлягло від серця. Про Джона Шутера він ніколи не чув і ніколи не писав оповідань чи повістей під назвою «Таємне вікно, таємний сад». Рукопис він викинув у смітник на кухні, повернувся на канапу у вітальні, знову ліг і за п'ять хвилин уже міцно спав. Снилася йому Емі. Цими днями Морд багато спав і дуже багато снив про Емі. Тож, прокинувшись під власні хрипкі крики, ані трохи цьому не здивувався. Він вважав, що рано чи пізно це минеться. Наступного ранку Морд сидів перед комп'ютером у закапелку біля Вітальні, який завжди правив йому за кабінет, коли вони приїжджали пожити в цьому будинку. Комп'ютер був увімкнений, проте Морд дивився у вікно на озеро. На його поверхні два моторні човни розтинали блакитну воду і залишали за собою широкі білі піняві порозни. Спершу він подумав, що то рибалки, але вони не спинялися. Просто плавали туди-сюди попід носом один в одного – нарізаючи великі кола. Малеча, вирішив він, дітлахія, в якісь ігри граються. Вони не робили нічого цікавого. Утім, як і він. Відколи вони розлучилися з Емі, він не написав жодного клятого рядка. Щодня з дев'ятої до одинадцятої Морт сидів перед екраном, так само, як і щодня впродовж останніх трьох років. А ще десь приблизно з тисячу років просиджував так по дві години перед старою друкарською машинкою Роял але користі від цього було стільки, що з таким самим успіхом він міг би обміняти комп'ютер на моторний човен і йти казитися на озеро з дітлахами. Того дня він протягом свого двогодинного чергування написав такі рядки безсмертної прози. За чотири дні після того, як Джордж на власну втіху отримав докази того, що дружина його зраджує, він вирішив її викрити. Ебі, нам треба поговорити», – сказав він. «Дуже невдало». Занадто близько до реального життя, щоб бути вдалим. У реальному житті він ніколи так не гарячкував. Може, у цьому і крилася проблема. Він вимкнув комп'ютер і рівно за мить після того, як клацнув вмикачем, зрозумів, що забув зберегти документ. Але нічого страшного. Можливо, це навіть зробив якийсь внутрішній критик у його підсвідомості, таким чином повідомивши йому, що документ не вартий того, щоб його зберігали. Вочевидь, пані Гевін закінчила прибирати на горі. Дзищання електролюкса нарешті стихло. Вона приходила щовівторка, і два вівторки тому, коли Морт сказав їй, що вони з Еммі розбіглися. Звістка так її приголомшила, що вона навіть замовкла, хоч їй це було невластиво. Морт підозрював, що Еммі подобалася їй значно більше, ніж він. Та все ж таки пані Гевін досі приходила, і це, на думку Морта, вже була маленька перемога. Він вийшов із вітальні якраз тоді, коли пані Гевін спускалася сходами на перший поверх. Вона тримала порохотях за шланг і волікла маленький циліндричний апарат за собою. Мов механічний собачка, він стрибав по сходинках. Якби я спробував волочити порохотях сходами, він би врізався мені в гомілку і під стрибом покотився аж до самого низу, подумав Морт Як їй це вдається? «Здрастуйте, пані Джи. привітався він і пішов через вітальню до дверей кухні взяти бляшанку Коли. Після хрінописання йому завжди пересихало в горлі. «Добрий день, пані Рейні!» Хоч як він переконував її називати його просто Мортом, вона не здавалася. Навіть Мортоном не хотіла кликати. Пані Гевін була принциповою жінкою, але принципи ніколи не заважали їй звати його дружину просто Емі. Треба, мабуть, їй розказати, як я застукав Емі в ліжку з іншим чоловіком в одному з вишуканих мотелів у Деррі, подумав морт, проштовхуючись у двостолкові двері. Може, знову називатиме її пані Рейні, принаймні. То була бритка і ница думка, одна з тих, які напевно заважали йому нормально писати, але він нічого не міг із собою вдіяти. Ймовірно, це теж минеться, як і тісни. Але чомусь це нагадало йому про наліпку яку він одного разу бачив на бампері дуже старого фольксвагена Жука. «Закреп не пройде». Ось що на ній було написано. Стулка дверей кухні відчинилася, і пані Гевін гукнула. «Пане Рейні, я знайшла в смітнику вашу писанину. Подумала, що вона вам іще потрібна, то поклала на стіл». «Добре», – автоматично відповів він, не розуміючи, про що вона говорить. У нього не було звички викидати рукописи чи фрагменти в смітник на кухні. Коли в нього виходила якась лажа, а останнім часом тільки вона в нього й виходила, то вона вирушала або навпростець у рай для файлових даних, або в кошик для паперового сміття, що стояв праворуч від робочої станції. Про чоловіка зі зморшкуватим обличчям і в круглому чорному капелюсі квакера він навіть не згадав. Морт відчинив дверця холодильника, посунув два маленькі судочки з якимись невимовно гидкими рештками – Знайшов пляшку пепсі і, зачиняючи дверцята, рухом стегна відкрив напій. А йдучи до смітника, щоб викинути кришечку, побачив рукопис. На горішньому аркуші були якісь плями, наче від апельсинового соку, але все інше було в порядку. Рукопис лежав на столі біля кавоварки Сайлекс, і тоді він згадав. «Джон Шутер, так, фундатор місісіпської філії схибнутих». Мурт надпив трохи пепсі і узяв рукопис зі столу, перемістив титульний аркуш під низ і на початку першої сторінки прочитав таке. «Джон Шутер. До запитання. Делакурт, штат Місісіпі. 30 сторінок. Приблизно 7,5 тисяч слів. Перший продаж прав на публікацію частинами у Північній Америці. Таємне вікно. Таємний сад. Джон Шутер». Рукопис надрукували на папері високого гатунку, але з машинкою справи були геть кепські. Стара офісна модель, судячи з вигляду шрифту, та ще й не доглядали за нею. Більшість літер були криві, наче зуби в якогось старигана. Він прочитав перше речення, потім друге, потім третє. І на кілька секунд здатність ясно мислити покинула його. уні подумав, що жінка, яка краде в тебе кохання коли крім кохання в тебе нічого і нема. Не надто хороша жінка. Тому він вирішив її вбити. Він зробить це в глибокому закутку, що утворився там, де до будинку під гострим кутом прилягає хлів. Він зробить це там, де його дружина тримає свій садочок. Ой, бляха, муха вихопилася в морта. І він поклав рукопис назад на стіл. Його рука зачепила пляшку пепсі. Та перевернулася, її вміст шипучо вилився на кухонну поверхню, і пінно потік униз по дверцятах шафки. «Ой, бля, хамуха!» прокричав Морт. У кухню поспіхом забігла пані Гевін, але оцінивши ситуацію, заспокоїла. «Нічого страшного, такий крик стояв, що я подумала, ви ненароком горло собі перерізали. Пане Рейні, можете трошечки посунутися?» Він слухняно посунувся, і перше, що вона зробила, взяла зі столу пачку аркушів і тицьнула йому в руки. Рукопис не постраждав. Напій розлився в протилежний від нього бік. Колись Морд був людиною з чудовим почуттям гумору. Принаймні, він завжди тішив себе цією думкою. Але зараз він дивився на кубку паперу в руках, і на думку спадала тільки гірка іронія. «Це наче той кіт у дитячому віршику», – подумав він. «Той, що постійно повертався». «Якщо хочете це знищити», – пані Гевін кивнула на рукопис, витягаючи з-під раковини віхоть для посуду то ви на правильному шляху». «Це не моє», – відказав він. «Але дивно, правда? Учора, коли Морт ледь не взяв рукопису чоловіка, який його приніс, він подумав про те, що людина все-таки поступлива тварина. І, вочевидь, потреба догоджати поширювалася в усіх напрямках. Бо перше, що він відчув, прочитавши ті три речення – провина. А хіба не цього хотів домогтися шутер, якщо то було його справжнє прізвище?» «А вже ж цього!» «Ви вкрали мою оповідку», – сказав він. «А хіба злодюжки не повинні відчувати провину?» «Пане Рені, дозвольте!» Пані Гевін підняла ганчірку догори. Морт відійшов у бік, щоб вона могла підійти до розлитої рідини. «Це не моє», – повторив він наполегливим тоном. «А!» – сказала вона, витираючи поверхню столу. І відійшла до раковини, щоб викрутити ганчірку. «Я думала, ваше!» Тут написано «Джон Шутер». Морд поклав титульну сторінку на стіл і розвернув до неї. «Бачите?» Пані Гевін ушанувала титулку найкоротшим поглядом із тих, що є в запасі вічливості, і заходилася витирати фасади шафок. «А, я думала, це Отево, як його там, псевдоім'я чи псевдонім? Не знаю, що з цього значить імена». «Я ним не користуюся», – відповів Морд, – «й ніколи не користувався». Цього разу вона нагородила його мимобіжним поглядом, по-сільському проникливим, злегка здивованим і веселим водночас. А потім опустилася на коліна, щоб витерти калюжу пепсі, що натекла на підлогу. «Та хіба бо то ви мені сказали, якби він у вас і був?» «Вибачте, що я тут розлив», – сказав він, непомітно просуваючись у бік дверей. «Це моя робота», – мовила вона, не підводячи голови. Морд натяг зрозумів і вийшов. Кілька хвилин він постояв у вітальні, дивився на покинутий порохотяг, що лишився посеред килима, а у своїй уяві чув голос чоловіка зі зморшкуватим обличчям. Той терпеливо промовляв: Це між вами і мною, пане Рейні, нам зайвих людей не треба. Хай це буде суто між вами та мною. Морт розмірковував про це обличчя, його розум, тренований пригадувати обличчя та дії, ретельно відновлював усі подробиці, і він подумав. То було не тимчасове затьмарення розуму чи химерний спосіб познайомитися з письменником, якого він вважає чи не вважає знаменитістю. Він повернеться. Раптом він розвернувся і попрямував у кабінет, дорогою скручуючи рукопис у тубу. Розділ другий. Уздовж трьох із чотирьох стін кабінету вишукувалися книжкові полиці, і одну з них Морд виділив під різноманітні видання, Своїх книжок «Вітчизняні» та «Закордонні». Загалом він видав шість книжок, п'ять романів і збірку оповідань. Книжку оповідань і перші два романи прихильно сприйняли члени його сім'ї та кілька друзів. Третій роман «Син Катеринщика» миттєво став бестселером. Після того, як Морд прославився, його ранні твори перевидали, і вони користувалися помірним успіхом, але, звісно, не таким, як його останні твори. Збірка оповідань називалася «Монету вкидає кожний». І більшу частину тих історій публікували в чоловічих журналах. Втиснутими, мов, начинка. Сендвіч між фотографіями жінок із густим макіяжем на очах і більше без нічого. Проте одне оповідання надрукували в журналі «Еллорі» «Квінс Mystery Magazine. Називалося воно «Сезон Сівби». І якраз до нього Рейні зараз повернувся. «Жінка, що краде в тебе кохання, коли крім кохання в тебе нічого і нема, не надто хороша жінка». Так думав Томі Гевлок. Він вирішив її вбити. І вже знав навіть, де він це зробить, у якому місці. В маленькому садочку, який вона облаштувала в закапелку, де до будинку прилягав хлів. Морд сів і повільно перечитав обидва оповідання, гортаючи сторінки вперед і назад. На той час, коли він дійшов до середини, Йому вже стало зрозуміло, що далі йти не треба. Подекуди два твори різнилися добором слів. У багатьох же місцях навіть порядок слів був до стоту тим самим. Та якщо не зважати на розташування слів, оповідки були однаковісінькі. В обох чоловік вбивав свою дружину. В обох жінка була холодною, безсердечною сукою, яка чхала на все, крім свого городу і своїх консервацій. В обох убивця закопав жертву на городі, а потім плекав його і виростив надзвичайний урожай. У версії Морто на Рейні врожаєм була квасоля, у шутера – кукурудзе. В обох версіях убивця поступово з'їжджав з глузду, і його знайшла поліція, коли він поїдав ті вирощені овочі у величезних кількостях і присягався, що він здихається її, що врешті він усе-таки здихається її. Морт ніколи не вважав себе крутим автором моторошних історій. І в сезоні «Сівби» не було нічого надприродного. Та все одно оповідання виявилося страшненьким. Дочитавши його, Емі здригнулася і сказала, «Мені здається, написано гарно, та тільки розум того чоловіка, господи Морте, це така бляшанка з хробаками». Ці слова непогано описували і його власні відчуття. Йому би не хотілося часто мандрувати ландшафтом сезону «Сівби». То, звісно, було не серце виказало, але він вважав, що непогано впорався зі змалюванням убивчого зриву Тома Гевлока. Редактор Е.К. із цим погодився, і читачі теж. Оповідання викликало потік схвальних листів. Редактор просив дати йому ще щось, але Морт так ніколи і не розродився оповіданням, бодай віддалено схожим на сезон сівби. «Я знаю, що зможу», – сказав Тод Дауні витягаючи з миски, що парувала ще один качан кукурудзи. Я певен, що з часом вона вся зникне. Так закінчувалось оповідання шутера. Я впевнений, що владнаю цю справу, сказав їм Том Гевлок і поклав собі із заповненою вщерть миски, над якою здіймалася пара ще одну порцію квасолі. Переконаний, що з часом її смерть стане загадкою навіть для мене. Так закінчувався твір Морта Рейні. Морд згорнув свій примірник збірки, монету вкидає кожний, і замислено поставив його на полицю до перших видань. Потім Сіви почав повільно та уважно передивлятися вміст шухлят письмового стола. Стіл був великий, такий здоровецький, що меблярі заносили його в кімнату частинами. І шухлят у ньому було повно. Письмовий стіл був у його неподільному володінні. Ні Емі, ні пані Джи ніколи до нього навіть не торкалися. І в шухлядах лежала купа назбираного за десять років непотребу. Відколи Морд покинув курити, минуло чотири роки. І якщо в цьому домі лишилися сигарети, то лежати вони могли тільки тут. І якщо він щось знайде, то закурить. Зараз він душу готовий був продати за цигарку. Та навіть якщо не знайде, нічого страшного не станеться. Перебираючи те сміття, він теж заспокоювався. Старі листи який Морд відклав у бік, щоб потім якось відповісти. Та так ніколи і не відписав на них. Те, що колись видавалося таким важливим, тепер стало старовиною, загадкою віків, листівки, які він купив, але так і не надіслав, шматки рукописів на різних стадіях виконання, півпакетика дуже старих чипсів «Дорітос», конверти, скріпки, чеки, переведені в готівку. Він навпомацьки відчував ледве не геологічні шари, Смуги літнього життя, що навіки, закостеніли в шухлядах. І це заспокоювало. Перетрусивши одну шухляду, він узявся до наступної, весь час думаючи про Джона Шутера і про те, які відчуття пробуджувала в ньому історія Джона Шутера. Його мортова історія, чорти б її взяли! Найочевиднішим було те, що вона викликала в нього бажання закурити. За останні чотири роки він уже не вперше його відчував. Бували миті, коли хтось просто пахкав цигаркою за кермом авто, що зупинилося поряд із його машиною на світлофорі, і йому потім секунду-дві настямно праглося тютюно. Але, звісно, основними тут були слова «секунду-дві». Ці відчуття дуже швидко вщухали, як лютий шквал із дощем. П'ять хвилин сліпої сріблястої зливи, і небо знову чисте, і сяє сонечко. Ніколи він не відчував потреби, Дорогою завернути в крамницю і купити пачку курива. Чи нервово порпатися в бардачку, шукаючи, чи не завалялося там бува однієї двох цигарок. Так, як зараз він коперсався в столі. Морд почувався винуватим, і абсурдність цього доводила до сказу. Він не крав оповідання Джона Шутера, точно знав, що не робив цього. Якщо плагіат справді відбувся... А він повинен був відбутися, бо повірити в те, що два оповідання випадково виявилися дуже подібними, і ніхто з двох гравців не знав про існування іншого, Морт не міг. Тоді вкрав якраз шутер. Безумовно. Це було очевидно, як ніс у нього на обличчі, чи круглий чорний капелюх на маківці у Джона Шутера. А проте він відчував сором, провину, занепокоєння. Був розгублений, але для цього відчуття, напевно, не існувало слів, щоб його описати. А чому? Ну, тому що і тут Морт підняв ксерокопію рукопису сина Катеринщика, а під нею лежала пачка цигарок ЛМ. Чи не перестали випускати ЛМ? Він не знав. Пачка була стара, пожмакана, але явно не порожня. Морт видобув її з шухляди і роздивився. На думку спало, що цю пачку він міг купити 1985-го, згідно з даними неофіційної науки про стратифікацію яку можна було назвати, за відсутністю кращого терміна, шухлядологією. Він зазирнув у середину пачки і побачив три вишикувані в ряд кругленькі цвяшки в домовину. «Прибульці з іншого часу», – подумав Морт. «Уклав сигарету до рота і пішов на кухню взяти з коробки біля плити сірника. Прибульці з іншого часу, що мандрують верхи на хребтах років. Терпеливі циліндричні мандрівці». Зі своїм завданням зачаїтися, чекати, наполегливо триматися до того, як нарешті настане слушна мить, щоб я знову вирушив у путь дорогою до раку легенів. І, здається, їхня година настала. На смак вони, мабуть, як лайно. У голос промовив він, звертаючись до порожнього будинку. Пані Гевін уже давно пішла додому. І підпалив кінчик сигарети. Проте смак нітрохи лайно не нагадував. Смак був, на диво, добрим. Морд побрів назад до кабінету, видихаючи дим і відчуваючи приємну легкість у голові. «Ох, жахлива живучість поганої звички», – подумав він. «Як там, – казав Гемінгвей? – Не цього серпня, не цього вересня, цього року ти робитимеш те, що тобі подобається. Але зрештою час настає. Завжди настає. Рано чи пізно ти знову запхаєш щось до свого поганого дурного рота. Випивку, цигарку, а може дуло пістолета. Не цього серпня, не цього вересня. Та, на жаль, був жовтень. Ще на початку своїх геологорозвідувальних робіт він знайшов стару напівповну пластмасову банку арахісу «Плентерс». Навряд чи горіхи досі були їстівними, але кришку банки можна було використати як попільничку. Морд сів за стіл, подивився на озеро, як і пані Джі, човни на ту мить уже зникли. Він насолоджувався давньою гидкою звичкою і його потроху відпускало. Він уже міг дещо холоднокровніше думати про Джона Шутера та його оповідання. Звісно, той чоловік – один зі схибнутих. Тепер цей факт був залізобетонним і жодних інших доказів не потребував. А щодо почуттів, які його охопили, коли він дізнався, що подібність справді є? Що ж, оповідка – це річ, справжня річ». Принаймні, її можна такою вважати, особливо, якщо хтось уже тобі за неї заплатив. Але з іншого, важливішого боку, це зовсім не річ. Це не ваза, не крісло і не автомобіль. Це чорнило на папері, але водночас не те чорнило і не той папір. В ряди годи люди запитували в нього, де він бере свої ідеї. І він глузливо посміхався у відповідь. Та це запитання завжди пробуджувало в ньому якийсь невиразний сором. Туманне відчуття мулькості і незручності. Здавалося, вони думали, що десь є центральне звалище ідей. Так само, як десь повинно було існувати кладовище для слонів і легендарне загублене місто із золота. А в нього, певно, є таємна карта, за допомогою якої він туди пробирається і вертається назад. Але Морд знав, що це не так. Він пам'ятав, де був, коли до нього навідалася та чи та ідея і точно знав, що ідея часто виявляється результатом побаченого чи відчутого дивного зв'язку між предметами або людьми, які на перший погляд не мали нічого спільного. Однак це все, що він міг із цього приводу сказати. Проте, чому Морт бачив ці зв'язки чи хотів потім написати на їх підставі якийсь літературний твір, він зовсім не знав. Якби Джон Шутер постукав до нього у двері і сказав, «Ви вкрали мою машину!» замість «Ви вкрали мою оповідку!» То Морт міг би вмить рішуче це спростувати. Він міг би це зробити, навіть якби обидві машини були одного року випуску від того самого виробника, однієї моделі і кольору. Він би показав чоловікові в круглому чорному капелюсі документи на автомобіль, запропонував би порівняти номер на рожевому талоні з номером на дверцятах і послав би під три черти. Але на ідею, з якої народжується оповідання чи роман, ніхто квитанцій не видає. Відстежити її походження неможливо, та і з чого би. Ніхто не видає тобі чеків, коли отримуєш щось задурно. У того, хто схоче купити цю річ у тебе, ти гроші візьмеш, о так, якнайбільше, якщо зможеш, щоб компенсувати собі все те, що тобі не доплатили – журнали, газети, видавці, кінокомпанії – але сам предмет тобі до рук потрапив безкоштовно, не обтяжений боргами. У тому-то й річ, – вирішив Морт. Ось чому він почувається винним, хоч і добре знає, що жодного плагіату не було. Оповідання селянина Джона Шутера він не списав. Винуватим він почувався тому, що записування історій за відчуттями завжди трохи нагадувало крадіжку. І, напевно, так буде до віку. Просто Джон Шутер виявився першою людиною, яка постукала до нього у двері і звинуватила його в цьому вголос. Але підсвідомо він чекав цього вже багато років. Морт розчавив цигарку і пішов подрімати. Потім подумав, що не варто. Для психічного і фізичного здоров'я краще буде підобідати, годинку почитати, а потім вирушити на прекрасну довгу прогулянку до озера. Він забагато спав, а спати забагато – це ознака депресії. На півдорозі до кухні Морд відхилився від курсу і пішов до видовженої розсувної канапи, що стояла біля панорамного вікна у вітальні. «А гори воно все!» – подумав він, підкладаючи одну подушку під шию, а іншу за голову. «Я в депресії!» Останньою думкою перед зануренням у сон був повтор. «У нього ще лишилися порахунки зі мною». У цього типу точно лишилися він-повторювач. Йому наснилося, що він заблукав на неозорому полі кукурудзи, спотикаючись брів від ряду до ряду, і сонце виблискувало на годинниках. Їх було по шість на кожній його руці, і усі показували різний час. «Будь ласка, допоможіть!» – кричав він. «Хто-небудь рятуйте! Я заблукав, і мені страшна!» Попереду обабіч ряду зашелестіла, розсуваючись кукурудза. З одного боку вийшла Емі, з другого – Джон Шутер, і обоє в руках тримали ножі. «Я впевнений, що владнаю цю справу», – промовив Шутер, поки вони наближалися до нього зі здійнятими ножами. «Переконаний, що з часом твоя смерть стане загадкою навіть для нас». Морт розвернувся, щоб утекти, але його схопила за пояс чиясь рука. Рука Емі, він у цьому не сумнівався, і смикнула назад. А тоді ножі, що виблискували на гарячому сонці цього волетенського таємного саду. Розбудив його за годину з чвертю телефон. Морт видряпався зі страхітливого сну. Хтось гнався за ним, ось і все, що він чітко запам'ятав, і змучено сів на дивані. Йому було страшенно душно кожен дюйм шкіри, здавалося, спливав потом. Поки він спав, сонце пробралося на цей бік будинку. І підігрівало його крізь скляну стіну, бо знаскільки часу. Морд побрів у коридор до столика, на якому стояв телефон, ступаючи, мов людина в костюмі дайвера, яка йде проти течії річки. У голові повільно і глухо гупало, а в роті наче насрав давно здохлий ховрах. І з кожним кроком уперед коридор неначе віддалявся на крок. І Мортові вже не вперше спало на думку, що в пеклі, напевно, всі почуваються точнісінько так само, як після тривалого важкого сну спекотливий полудень. Але найбільше дошкуляли не тілесні страждання, найбільше діймало те гнітюче відчуття дезорієнтації, відчуття, що ти чомусь опинився за межами власного тіла, і бачиш усе розпливчасто. Так ніби дивишся на все, як спостерігач крізь подвійний об'єктив телекамери. Він підняв слухавку, думаючи, що то шутер. Так, це він, точно він. Єдина людина у світі, з якою мені не варто розмовляти, коли я не можу бути насторожі. І таке відчуття, що одну половину мого розуму відстібнули від іншої. Звісно, це він. А хто ж іще? Алло! Дзвонив не шутер, але, слухаючи голос, що жив на тому кінці дроту, і, відповівши на його привітання, він зрозумів, що на світі є ще принаймні одна людина, з якою йому краще не розмовляти у вразливому стані. «Привіт, Морте!» – сказала Емі. – У тебе все гаразд. Розділ третій. Трохи ближче під вечір Морт одягнув дуже велику фланелеву сорочку, що на початку осені правила йому за куртку і пішов на прогулянку, на яку варто було вибратися раніше. Кіт Бублик проводжав його, поки не переконався, що Морт усерйозно думав гуляти, а тоді повернувся до будинку. Він крокував повільно, неквапливо, насолоджуючись вишуканим надвечір'ям, здавалося, всуціль зітканим із небесної блакиті, багряного листя і золотистого повітря. Ішов, тримаючи руки в кишенях, прагнучи, щоб тиша озера Проникла крізь шкіру і заспокоїла його, як це завжди було раніше. Він підозрював, що саме заради цього переїхав сюди замість лишитися в Нью-Йорку, як цього чекала Емі, поки вони повільно, але впевнено просувалися в бік розлучення. Мурт переїхав сюди, бо місцина була магічна, особливо восени. А він по приїзді відчув, що коли на світі і є жалюгідний невдаха, якому потрібно трохи магії, то це він. І якщо ця магія підведе його тепер, коли з письма вже нічого не виходить, то він не знав, що робити далі. Та, як виявилося, хвилюватися причин не було. Минуло трохи часу, і тиша та незвичайна атмосфера напруженого очікування, що завжди спускалася на Ташморське озеро, коли нарешті надходила осінь, і роз'їжджалися літні відпочивальники, почали справляти на нього свій цілющий вплив, розслаблюючи, немов, делікатні потиски рук. Але тепер йому було про що подумати, крім Джона Шутера. Тепер треба було б думати ще й про Емі. «А вже ж, у мене все гаразд», – відповів Морд тоді, обережно добираючи слова, немов п'яниця, який прагне переконати людей, що він тверезий. Насправді ж він був такий причмелений, що сам собі здавався п'яненьким. За великі обриси слів не вміщувалися в роті, не наче уламки м'якого крихкого каменю. І просувався вперед він із великою обережністю, навпомацки пробираючись крізь початкові формальності і гамбіти телефонної розмови, ніби розмовляв уперше. «А ти як?» «А нормально, я нормально», – відповіла вона і заливчасто розсміялася. Цей нетривкий смішок зазвичай означав, що вона або фліртує, або несамовито хвилюється. А Морд сумнівався, що вона з ним фліртує, не той етап. Але від думки про те, що їй теж ніякого, його хвилювання трохи вляглося. «Просто ти там зовсім сам. Що завгодно може статися, і ніхто не дізнається». Вона раптово замовкла. «Насправді я не сам», – лагідно відповів він. «Тут сьогодні пані Гевін була. Та й Грек Карстерс завжди десь неподалік вештається». «Ой, я забула про ремонт даху», – мовила Емі, і на якусь мить йому стало аж дивно від того, як природно вони розмовляють. Як природно і нерозлучено. Нас послухаєш, подумав Морт, то ні за що не здогадаєшся, що в моєму ліжку спить негідний кріелтор, тобто в моєму колишньому ліжку. Він чекав, що от-от повернеться гнів. Зболений, ревнивий, зраджений гнів. Але на тому місці, де колись були ці живі, хай навіть і неприємні почуття, ворухнулася лише примара. А Грек не забув, запевнив він її. Приїхав учора й півтори години повзав по даху. «І як там багато роботи?» – Морт їй розказав. І наступні п'ять хвилин, поки він поволі прокидався, вони обговорили дах. Говорили про той старий дах, так? Не наче між ними все незмінно, усе так, як завжди було. Так, наче наступне літо вони проведуть під новим кедровим гонтом, до так, як минулі дев'ять років вони проводили під старим кедровим гонтом». «Дайте мені дах, дайте трохи гонту», – подумав Морд, «і я балакатиму з цією сукою до віку». Підтримуючи розмову і слухаючи себе, він відчував, як глибше відчуття нереальності того, що відбувається. Він неначе знову занурювався в той стан напівпритомного, напівсонного зомбі, у якому взяв трубку, і врешті-решт зрозумів, що більше не може це витримувати. Якщо то було якесь змагання, щоб перевірити, хто найдовше зуміє вдавати – ніби останньої половини року не було взагалі, то він хотів визнати свою поразку. Дуже хотів. Вона саме розпитувала, де Грег збирається купувати кедрове покриття, і чи залучатиме він бригаду з міста, коли Морд вклинився в потік її слів. Емі, чого ти дзвониш?» Запала коротка мовчанка, під час якої він відчував, як вона перебирає в голові різні варіанти відповіді, а потім відкидає їх, наче капелюшки міряє. І саме це і збурило в ньому давній гнів. То була одна з притаманних їй рис, одна з небагатьох, про яку він відверто міг сказати, що терпіти в ній цього не може. Ця абсолютно несвідома двоєдушність. «Я ж тобі сказала», – врешті відповіла вона. «Хотіла поцікавитися, чи все в тебе добре». Судячи з голосу, вона знову була збентежена і невпевнена в собі, а це зазвичай означало, що вона говорить правду. Коли Емі брехала, то це завжди звучало так, наче вона тобі розказує, що земля кругла. У мене виникло погане перечуття. Я знаю, ти в них не віриш, але, думаю, ти знаєш, що вони в мене бувають і що я в них вірю. Правда ж, Морте? У цих словах не було ані її звичайної бравади, ані захисту шляхом нападу. Ось що дивувало. Емі говорила ледь неблагальним тоном. Так, я це знаю. Ну то в мене було перечуття. Я саме готувала собі сендвіч на обід, і раптом здалося, що ти, що у тебе там не все добре. Я трохи перечекала, подумала, що минеться, але не минулося. Тому я все-таки подзвонила. У тебе справді все гаразд? Так. І нічого не сталося? Ну, дещо таки сталося. Після кількох секунд внутрішньої суперечки відповів він. І подумав, що, можливо, навіть імовірно, Джон Шутер, якщо це його справжнє ім'я та прізвище... Наполегливо додав розум, намагався розшукати його в Деррі перед тим, як приїхати сюди. Зрештою, саме там, у Деррі, Морт повинен був перебувати о цій порі року. Може, сама Емі шутера сюди і відправила. «Так я і знала. Ти поранився тією клятою бензопилкою чи...» «Нічого такого, що вимагало би госпіталізації», – з легкою посмішкою відповів він. Просто дрібна неприємність, Емі, тобі ім'я Джон Шутер про щось говорить? «Ні, а що?» Він тихо зітхнув крізь міцно сціплені зуби від роздратування. Емі була дуже розумною жінкою, але чомусь між мозком і ротом у неї завжди ставалося коротке замикання. Морд пригадав, як колись розмірковував чи не замовити для неї футболку з написом Спочатку говорю, потім думаю. Не кажи так зопалу, ні. Подумай, поміркуй. Це високий чолов'яга, футів із шість назрісти, на мій здогад, йому років сорок п'ять, обличчя на вигляд старіше, але рухався він як людина, якій близько сорока п'яти. Обличчя як уселянина, обвітрена, засмагле, зморшкувати від сонця. Коли я його вперше побачив, то подумав, що він схожий на персонажа Фолкне. Морте, а у чому річ? Отепер усе минуле накотило на нього вповні, тепер він знову зрозумів, чому попри весь свій тодішній біль і розгубленість, не піддався на власне бажання, яке переважно відвідувало його вночі, спитати в неї, чи не можуть вони бодай спробувати примирити між собою ті розбіжності, що були між ними. Морд здогадувався, що якби він досить довго і наполегливо випрошував, вона би погодилася. Але факти – це факти. У їхньому шлюбі було набагато більше проблем, ніж продавець нерухомості. Ті вимогливі нотки, що з'явилися в її голосі. Ось іще один симптом того, що вбило їхні стосунки. «Що ти знову накоїв?» – запитав. Ні, зажадав тон її слів. У «Що знову вляпався?» – Поясни нагайно. Він заплющив очі і перед тим, як відповідати, знову видихнув повітря крізь зціплені зуби. Потім розповів їй про Джона Шутера, і шутерів рукопис та власне оповідання. Емі чітко пам'ятала сезон сівби, але ніколи в житті не чула про чоловіка, якого звали Джон Шутер. «Прізвище не з тих, які легко забуваються», – сказала вона. І Морд був схильний з нею погодитися. І вона точно його не бачила. «Ти впевнена?» – не вгавав Морд. «Так, я переконана». З голосу Еммі було зрозуміло – що їй уже набридла його настирливість у розпитуванні. Відколи ти поїхав, я нікого такого не бачила, і перш ніж ти попросиш, щоб я не казала Зопалу ні, дозволь тебе запевнити, що я дуже чітко пам'ятаю майже все, що з тієї користалося. Емі зробила паузу, і він зрозумів, що говорить вона із зусиллям, а може, навіть зі справжнім болем, і щось дрібненьке та лихеньке в його душі зраділо, але загалом Морд не тішився. Більша частка його душі відчувала огиду через те, що навіть дрібна її крихта радіє з цього приводу. Однак на внутрішнього тріумфатора це не справило ні найменшого впливу. Нехай проти нього були голоси більшості, але він залишався невразливим до спроб морта, більшої частки мортової душі видерти його з корінням. Може, тет його бачив, сказав він, Тедом мілнером звався Той Ріелтор. Йому досі не вірилося, що вона кинула його заради ріелтора, і частково в тому-то і полягала проблема. У тому бундючному гонорі, через який усе й дійшло до ручки. Не буде ж він стверджувати особливо перед самим собою, що він невинний, мов би, вівця, правда? Це жарт? Можна сміятися? Голос Вемі звучав сердито, присоромлено, жалібно та виклично водночас. «Ні», – відповів Морт, – на нього знову почала напливати втома. «Теда тут немає», – сказала вона. «Тед сюди не приходить майже ніколи. Я, я до нього їжджу». «Дякую Емі, що поділилася зі мною», – ледве не сказав він, але прикусив язика. «Гарно було б хоч одну розмову завершити, не перекидаючись з винуваченнями». «Тому він не подякував за те, що поділилася» і не сказав «Це зміниться», а найголовніше не спитав «Що з тобою, чорт забирай, не так, Емі?» Насамперед тому, що в такому разі вона про те саме спитала би у нього. Емі порадила йому зателефонувати до Дейва Ньюсома, ташморського констебля. Зрештою, той чоловік може бути небезпечним. Морд відповів їй, що не бачить у цьому особливої потреби, принаймні поки що, але якщо Джон Шутер ще раз завітає з візитом – то він теленькне до Дейва. Обмінявшись ще кількома ходульними люб'язностями, вони розпрощалися і повісили трубки. Морт відчував, що вона досі міскує над його розмитим припущенням, що Тед, можливо, сидить зараз у кріслі ведмедика Морті і спить у його ліжечку. Але він справді не знав, чи довго зміг би ще уникати згадки про Теда Мілнера. Зрештою, той мужик став частиною життя Емі. І це вона йому зателефонувала. Ну от у чому штука? У неї було одне з тих її дивних перечуттів, і вона подзвонила йому. Мурт дістався того місця, де приозерна стежка розгалужувалася. Права її гілка вела на крутий берег, що тягнувся до лейк-драйв. Він рушив тією доріжкою, неспішно, розсмаковуючи осінні кольори. А коли завернув за останній вигин, звідки вже було видно вузьку стрічку асфальту, то чомусь не здивувався, побачивши запорошений синій універсал із місісіпськими номерами, припаркований там і схожий на вічно битого пса, прикутого ланцюгом до дерева. А також худу фігуру Джона Шутера, що стояв спираючись на правий брисковик машини і тримаючи руки згорнутими на грудях. Морд очікував, що зараз серце прискорить свій ритм що тілом пройде хвиля адреналіну, але серце билося нормально, а залози не поспішали висловлювати свою думку, вирішивши поки що зачаїтися. Знову вийшло сонце, що перед тим сховалося за хмари, і осінні барви, і без того яскраві, неначе спалахнули вогнем. Знову виникла його власна тінь, темна, довга і чітко окреслена. Чорний круглий шутерів капелюх став іще чорнішим, його синя сорочка ще більше посиніла, а повітря було таким прозорим, що чоловік мав такий вигляд, ніби його ножицями вирізали з клаптя іншої реальності. Яскравішої і вітальнішої, ніж та, яку щодня спостерігав Морд. І він зрозумів, що помилявся щодо причин, які заважали йому подзвонити Дейвові Ньюсому. Помилявся, чи трохи піддурював як себе, так і Емі. Насправді йому хотілося розібратися з цією справою самотужки. А може просто довести собі, що є такі справи, з якими я ще здатен розібратися? Подумав він і знову рушив угору схилом туди, де стояв спираючись на свою машину і чекаючи його Джон Шутер. Прогулянка вздовж озера була довгою та неспішною. І дзвінок Емі був не єдиною проблемою, яку Морд обмірковував в ряди годи, переступаючи або обходячи стовбур поваленого дерева чи зупиняючись, щоб пустити плаский камінець поверхнею води. У дитинстві він чудово вмів це робити. Вони називали це жабкою. Камінець у нього підстрибував до дев'яти разів, але цього дня його абсолютним максимумом було чотири стрибки. Ще він думав про те, як йому дати раду ситуації з шутером, коли і якщо той з'явиться знову. Правду кажучи, коли Морд побачив, що два оповідання майже ідентичні, то відчув скороминущу, а може не таку вже й скороминущу провину. Але її він подолав, бо здогадувався, що то просто спільне для всіх авторів художньої літератури почуття винуватості, яке час від часу їх навідує. Що ж до самого шутера, то на його адресу він відчував лише роздратування, гнів і якусь полегкість. Багато, надто багато місяців його переповнювала лють, яку він не мав на кого спрямувати. Добре було нарешті знайти віслюка, до якого можна пришпилити цей гнилий смердючий хвіст. Морт чув давню приповідку: якщо 400 мавп 4 мільйони років лупитимуть по 400 друкарських машинках, то одна з них надрукує повне зібрання творів Шекспіра. Але він у це не вірив. Якби навіть то була правда, Джон Шутер не був мавпою і навіть близько не міг стільки прожити, байдуже скільки в нього на обличчі зморщок. Отже, це Шутер сплехіатив його оповідання. Чому він вибрав саме сезон сівби? Було поза межами мортового розуміння, але він знав, що саме так воно і сталося. Бо випадковість відкинув і надто, чорт забирай, добре розумів, що сам міг поцупити цю свою оповідку – як і всі решта з Великого Всесвітнього банку ідей. Але на 100% був упевнений, що вкрав він її не в пана Джона Шутера з Великого штату Міссісіпі. А тоді звідки Шутер її передер? У цьому, на думку Морта, і полягало найголовніше питання. І його шанс викрити Шутера як плагіатора, і шахрая може крутитися у відповіді на нього. Можливих відповідей було лише дві, оскільки сезон «Сівби» публікували тільки двічі – спершу «Велері Квінс Містері Мегазін», а потім у його збірці «Монету вкидає кожний». Дати публікації у збірнику зазвичай указують на сторінці авторських прав на початку книжки, і в книжці «Монету вкидає кожний» видавець цього формату дотримався. Морд переглянув розділ «Подяк» і про сезон «Сівби» з'ясував, що вперше це оповідання було надруковано червні 1980 року у журналі ЕКММ. Саму збірку «Монету вкидає кожний» опублікувало видавництво «Сейнт Мартін Прес» 1983 року. Подальші перевидання були всі, крім одного, в паперовій обкладинці, але це немало ваги. Усе, з чим йому треба було попрацювати, дві дати – 1980 і 1983 – а ще зі своєю сповненою надією вірою в те, що крім агентів і юристів видавництв, ніхто не звертав особливої уваги на ці рядки дрібним шрифтом на звороті титулки. Сподіваючись, що це доведе його правоту, розраховуючи, що шутер просто вирішить, як більшість звичайних читачів, що такого оповідання, яке він уперше прочитав у збірці, доти не було, Морт наблизився до чоловіка і нарешті зустрівся з ним, Обличчям до обличчя, на краю дороги. Розділ четвертий Ви, напевно, вже прочитали мою оповідку. Шутер говорив таким буденним тоном, наче коментував погоду. Прочитав. Шутер повагом кивнув. Припускаю, вона вам щось нагадала, адже так. Безперечно. Погодився Морд і з удаваною недбалістю спитав. А коли ви її написали? Я знав, що ви про це спитаєте. Шутер усміхнувся ледь помітною усмішечкою, але більше нічого не сказав. Його руки так і були схрещені на грудях. Долонями він притримував боки під пахвами. Він скидався на чоловіка, цілком задоволеного тим, де він перебуває, і готового перебувати там вічно чи принаймні, поки сонце не сяде за горизонт і не перестане зігрівати йому обличчя. «Ну а як же?» – недбаловів далі морт. «Знаєте, я не міг не спитати». Коли виявляється, що двоє людей написали те саме оповідання, це серйозно. Серйозно, – глибоко задумливим тоном погодився шутер. Єдиний спосіб усе це владнати, – провадив морт, Тобто визначити, хто в кого списав, – це з'ясувати, хто першим написав усі ці слова. Він зустрівся з блідоблакитними очима шутера, власним, холодним і безкомпромісним поглядом. Десь поблизу в кронах дерев бундючно застрекотіла цикада, та й знову змовкла. «Що скажете? Хіба це не буде правильно?» «Скажу, що це буде правильно», – погодився шутер. І «Якраз для цього я сюди і проїхав, аж із Місісіпі». До мортових вух долинув гуркіт машини, що наближалася в їхній бік. Обидва повернулися на звук, і на гребені найближчого пагорба виник пікап-скаут Тома Грінліфа, здіймаючи позаду себе невеличкий циклон з опалого листя. Том, міцний, здоровий та шморський тубілець, сімдесяти з гаком років, був доглядачем усіх тих будинків на цьому боці озера, про які не дбав Грег Карстерс. Проминаючи їх, Том здійняв руку на знак привітання. Морд помахав у відповідь, а шутер вивільнив руку з-під пахви і виставив уперед палець. І в цьому дружньому жесті відразу невід'як оприявнилася безліч років, проведених у сільській місцевості. Незліченна і непригадувана кількість разів, коли він точнісінько так само, невимушено вітався з водіями вантажівок і тракторів і сіноворушилок і прес-підбирачів, що проїжджали повз. А коли Томів скаут зник із поля зору, шутер повернув руку на місце біля грудної клітки, тож його руки знову були схрещені. Листя на дорозі вляглося, і його сповнений терпеливості. Незмигний, ледь невічний погляд знову повернувся до обличчя Морта Рейні і зупинився на ньому. «То про що ми говорили?» – майже лагідно запитав він. «Ми намагалися встановити походження», – відповів Морт. «Це означає?» «Я знаю, що це означає. Шутер зміряв Морта поглядом, у якому проглядав одночасно спокій і легке презирство. Я розумію, що на мені одяг селюка гноювика. Воджу я гнійну машину і походжу з давнього уславленого роду селюків-гнойовиків. І, може, це означає, що я і сам гнойовик, але ж не обов'язково я гнойовик тупий. Так, висловив свою згоду морт. Думаю, не обов'язково. Але те, що ви розумний, також не означає, що ви чесний. Насправді, я вважаю, що найчастіше все буває зовсім навпаки. Якби я цього не знав, я міг би виснувати це з вашої поведінки. Сухо відрізав шутер, і морт відчув, як щоки йому заливає гаряча червона фарба. Він не любив, коли його вичитували, і таке бувало дуже рідко, але шутер щойно вичитав і зробив це так легко і невимушено, ніби досвідчений стрілець по тарілочках влучив у глиняного голуба. Сподівання загнати шутера в пастку стрімко зменшувалися. Не те, щоб вони прямували до нуля, але поменшало їх суттєво. Розумний і проникливий не те саме. Але тепер він підозрював, що обидві ці риси притаманні шутерові. Утім, зволікати не було сенсу. Морт не хотів перебувати в товаристві цього чоловіка довше, ніж цього вимагали обставини. Дивно, але він навіть чекав цієї конфронтації. Щойно до його розуміння дійшло, що її не уникнути. Можливо, лише тому, що це обіцяло просвіт у рутині, яка вже перетворилася на бритку нудоту. І зараз він хотів покласти цьому край. Морд більше не був переконаний у тому, що Джон Шутер божевільний, принаймні не до кінця був цього певен, але вважав, що цей чоловік може бути небезпечним. Через його невблаганність, чорт забирай. Морд вирішив зробити все можливе і покінчити з цим. Годі вже ходити о коляса. «Пане Шутер, то коли ви написали своє оповідання?» «Може, моє прізвище і не Шутер?» «Трохи розвеселився чоловік. Може, це лише псевдонім?» «Ясно». «А яке ж ваше справжнє прізвище? Я не сказав, що це не справжнє. Я лише сказав «може». Так чи так, нашої справи це не стосується. Він говорив безжурним тоном, так неначе його більше цікавила хмарина, яка поволі повзла високим блакитним небом у бік сонця, що хилилося до заходу. «Гаразд», – сказав Морт, – «але те, коли ви написали оповідання, стосується. Я написав його сім років тому», – промовив той, – вивчаючи хмару. Хмара саме торкнулася краю сонця і набула золотистої облямівки. У 1982-му «Опався!» – подумав Морд. Старий хитрющий гад таки ступив у пастку. Точно зі збірки оповідання взяв. Монету вкидає кожен, і вийшла друком у 1983-му. Тому він подумав, що можна запросто взяти будь-яку дату до того. Треба було, дядьку, сторінку з авторськими правами читнути. Морд почекав, коли його сповнить відчуття тріумфу, але воно все не приходило. З'явилася тільки мовчазна полегкість від того, що цього психа можна без зайвої метушні послати подалі. А проте йому не давала спокою цікавість це прокляття письменницького класу. Наприклад, чому саме це оповідання? Адже воно вибивалося із загального ряду його творів, було відверто нетиповим. І якщо вже цей тип – збирався звинуватити його в плагіаті, то чому задовольнився якоюсь скромною оповідкою, коли міг зварганити такий самий, майже ідентичний рукопис бестселера на кшталт сина Катеринщика? Оце міг би бути жир, а так сміх та й годі. Та, мабуть, підробляти романи важко, бо занадто схоже на справжню роботу», – подумав Морт. «Чому ж ви так довго чекали?» – спитав він. Мою книжку оповідань видали 1983 року, тобто шість років тому. Сьомий уже пішов. Бо я не знав, відповів Шутер. Відірвавшись нарешті від споглядання хмари, він знову зміряв Морта тим своїм злегка презирливим поглядом, від якого робилося незатишно. Такі як ви люди, такого гатунку як ви, думають, що всі, хто живе в Америці чи навіть у тих країнах, де видають їхні книжки читають усе, що вони пишуть. «Та ні, я не такий наївний», – тепер настала Мортова черга говорити холодно. «Але ж це не так», – провадив шутер, пропустивши вуха те, що Морт промовив своїм страшнувато незворушним і дуже твердим тоном. «Це ж зовсім не так. Я тої оповідки до середини червня в очі не бачив, червня цього року». Морт хотів було сказати, «А знаєш, що, Джонні, хлопчик у мій», я теж до середини травня не бачив своєї дружини в ліжку з іншим. Чи зіб'є це шутера з пантелику, якщо він справді вимовить щось таке в голос? Морт подивився цій людині в очі і вирішив, що краще не треба. З тих споловілих очей так і парувала безтурботність. Так туман парує над пагорбами вранці, коли день обіцяє бути пекельно спекотливим. Шутер тієї миті нагадував проповідника-фундаменталіста – який збирається набрати черпаком щедру порцію вогню і сірки та вилити її на тремтячі голови своєї пастви. І Мортон Рейні вперше відчув, що його пробирає справжній страх перед цією людиною. А втім, він іще й розізлився. Знову з'явилася думка, яка вже навідувала його ближче до кінця першої зустрічі з Джоном Шутером. «Попри весь страх, хай його грім поб'є!» Якщо він просто стоятиме на місці і мовчки слухатиме, як цей чоловік звинувачує його в крадіжці, особливо зараз, коли той фактично зізнався в підробці. «Спробую вгадати», – сказав Морт. «Такий чоловік, як ви, занадто перебірливий, щоб опускатися до читання тієї безвартісної гідоти, яку я пишу. Вам ближчі такі чуваки, як Марсель Прусти і Томас Гарді, так? Увечері, подаївши корів, ви любите запалити сільську газову лампу. Таку просту і чесну поставити її на стіл у кухні, звісно ж, накритий домашньою червоно-білою картатою скатертиною, і поринаєте в заспокійливий світ тез чи у пошуках утраченого часу. А на вихідні ви вже зовсім зриваєтеся з ланцюга, вирішуєте показатися і витягаєте Ерскіна Колдвела чи Енні Ділард. А про те, що я скопіював вашу оповідку, створену важкою чесною працею – «Вам розповів хтось із друзів. Так усе відбувалося, пане Шутер. Чи як там вас насправді звати?» У голосі з'явилися жорсткі нотки, і він із подивом зауважив, що ледве стримує людь, але з не надто великим подивом, як виявилося. «Ні, у мене немає друзів», – говорив Шутер сухо, як людина, що просто констатує факт. «Ні друзів, ні рідні, ні жінки. Я маю маленький будиночок десь за 20 миль від Перкінсбурга». І на столі в мене справді лежить картата скатертина, якщо вже ви про це згадали. Але в нашому місті є електрика. Гасові лампи я запалюю тільки під час бурі, коли зникає струм. «Я за вас радий», – сказав Морт. Шутер удав, що не помітив сарказму. Цей дім дістався мені від батька, а я трохи добудував його за гроші, які мені лишила бабуся. І в мене справді є стадо молочної худоби – «Тут ви теж не помилилися, а вечорами я пишу оповідання. У вас, певно, є новомодний комп'ютер з екраном, а я задовольняюся друкарською машинкою». Він замовки якусь мить вони обидва чули, як шурхотить сухе листя, бо здійнявся легкий вечірній вітерець. «Але про те, що ваше оповідання таке саме, як моє, я сам довідався. Бачте, я вже давненько подумував над тим, чи не продати ферму. Думалося, що коли в мене буде трохи грошенят, я зможу писати в день» коли голова ясна. Бо зараз час є тільки тоді, як по сутині Один агент із нерухомості в Перкінсбурзі хотів, щоб я познайомився з чоловіком у Джексоні, у якого багато молочних ферм у Місісіпі. Я не люблю проїжджати за кермом машини більш ніж 10-15 миль за один раз. Голова починає боліти, надто коли трохи треба поїздити містом, бо там на дорогах самі дурні. Тому я сів у автобус». Наготувався вже їхати та раптом спохопився, що нічого із собою не взяв почитати. Ненавиджу довгі поїздки автобусом, коли немає чого почитати. Морд зловив себе на тому, що мимоволі киває. Він також терпіти не міг поїздки автобусом, поїздом, машиною і перельоти літаком без якогось читва під рукою, чогось трохи поживнішого за щоденний випуск газети. У Перкінсбурзі немає автовокзалу. Грейгаунд зупиняється тільки в Рексолі. Та й то хвилин на п'ять, не більше, а тоді їде далі. Я вже зайшов, був у двері того гаунде, і піднімався східцями та раптом зрозумів, що сідаю з порожніми руками. Я спитав у водія, чи не зачекає він мене, а він сказав, що чорта з два, він уже і так запізнюється, і рушатиме через три хвилини за його кишеньковим годинником. Їду з ним, моє діло, не їду з ним, то можу поцілувати його в задницю, коли знову зустрінемося. Він говорить, як оповідач, подумав Мортхай, мені чорт, якщо це не так. Йому хотілося відкараскатися від цієї думки, то був не надто вдалий спосіб мислення, але зробити це ніяк не вдавалося. Словом, я забіг у той аптечний магазин, там у Перкінсбург, Рексол. І є такі дротяні стелажі для книжок у паперових обкладинках. Знаєте, ото такі, що обертаються, як у тому придорожньому сільбі, недалечко від вас. Убові. Шутер кивнув. Точно так воно зветься. Ну, я вхопив першу книжку, яка попалася під руку. Я на неї не сильно дивився. То могла бути і Біблія в м'якій обкладинці, але то була не Біблія. То була ваша збірка оповідань. Монету вкидає кожний. І наскільки я можу судити, то справді були ваші оповідання. Усі крім одного. Поклади цьому край зараз же. Він нарощує тиск пари, тому просто зараз візьми і пробий його бойлер. Однак з подивом для себе Морд зрозумів, що не хоче цього робити. Можливо, шутер справді був письменником, принаймні обом основним вимогам він відповідав. Розповідав історію, яку тобі хочеться слухати до самого кінця. Навіть якщо ти вже здогадуєшся, яким той кінець буде. І так сильно нагадував шкіряну турбу, повну гівняних побрехеньок, що аж порипував. Тож замість сказати те, що повинен був, навіть якщо розповідь шутера якимось дивом багатющої уяви була правдою, він Морт випередив його з тим нещасним оповіданням на два роки. Він промовив. Отже, ви прочитали сезон «Сівби» у «Грейгаунді» минулого червня, поки їхали в Джексон продавати свою молочну ферму? Ні. Так сталося, що прочитав я його, вертаючи назад. Я продав ферму і вертався «Грейгаундом» із чеком на 60 тисяч доларів у кишені. Перші півдюжини оповідок прочитав дорогою туди. Особливого враження вони на мене не справили, але допомогли згаяти час. Дякую. Шутер уважно позирнув на нього. Я не збирався вдаватися до компліментів, та чи ж я не знаю. На мить, задумавшись про це, шутер знизав потім плечима. Ну, нехай. Вертаючись назад, значить, я прочитав ще два, а потім оте моє оповідання. Він перевів погляд на хмару, що повітряно-пухкою масою переливалася золотом на небі, а потім знову глянув на Морта. Його обличчя, як завжди, нічого не виражало. Але Морт раптово зрозумів, що дуже помилився, коли вирішив, буцімто цей чоловік має в собі, бодай, маленьку крихту спокою чи безтурботності. Те, що він помилково сприйняв за ці риси, насправді було залізною мантією самоконтролю – яку шутер на себе накинув, щоб не придушити Мортона Рейні на місці голими руками. Обличчя було незворушним, проте очі сяяли від найглибшої та найнесамовитішої люті, яку Морт будь-коли бачив у житті. І він зрозумів, що вчинив по-дурному, подавшись на гору стежкою від озера, бо цілком могло так статися, що йшов він назустріч смерті від рук цього типу. Перед ним стояла людина, досить божевільна і розлючена, щоб скоїти вбивство. Мене дивує, що ніхто раніше не вивів вас на чисту воду з тою оповідкою. Вона нітрохи не подібна до інших, зовсім. шутерів голос досі звучав рівно, але Мурт розпізнав у ньому нотки людини, що з усіх сил бореться із собою, аби не накинутися на нього з кулаками, а може навіть ухопити за горло і душити, душити. Нотки людини, яка розуміє, що єдиний стимул потрібний їй, щоб перетнути межу між говорінням і вбиванням, чути, як її власний голос підіймається по спіралі до регістрів прихованого гніву. Голос людини, що знає, як це фатально легко перетворитися на юрбу лінчувальників. Зненацька Мортові здалося, що він опинився в темній кімнаті, де навкруги розтяжки, тонкі завтовшки з волосину, не більше, і всі вони ведуть до вибухівки, що має велику руйнівну силу. Важко було повірити, що лише кілька хвилин тому він відчував, ніби повністю володіє ситуацією. Усі проблеми – Емі, неспроможність писати – тепер видавалися дрібними фігурками на тлі неважливого ландшафту. У певному розумінні вони взагалі перестали бути проблемами. Тепер у нього був лише один клопіт – зостатися живим рівно настільки, щоб встигнути потрапити додому, не кажучи вже про те, щоб дожити до заходу сонця. Морт розтулив рота, але одразу ж і закрив. В тієї миті він не наважувався сказати нічого, у кімнаті було повно розтяжок. «Мене це дуже дивує», – повторив шутер тим важким рівним тоном, що тепер за звучанням нагадував відразливу пародію на спокій. І Морт мимоволі відповів, «Моя дружина, їй воно не сподобалось. Вона сказала, що воно не схоже на все, що я писав до того». «Як ви його роздобули?» – розтягуючи слова, спитав шутер. Його очі осатаніло спалахнули. От що мене насправді цікавить. Як у біса такий грошовитий писак, як ви, потрапив у мою маленьку сраку світу в штаті Місісіпі і украв мою писанину? Ще я хотів би знати, навіщо, хоча, може, ви і решту теж поцупили. Та наразі мене задовольнить і як. Розділ п'ятий від усієї потворної несправедливості такої думки до Морта із силою невтамованої спраги повернувся весь його гнів. І на мить він геть забув, що на лейк-драйв, крім нього і цього пришелепи з Міссісіпі немає ні душі. «Оближте!» – відрізав він. «Облишити?» – шутер подивився на Морта з якимось незграбним зачудуванням. «Облишити!» – «Що ви в біса маєте на увазі? Як це облишити?» «Ви сказали, що написали своє оповідання у 82-му», – нагадав Морд. «А я своє написав наприкінці 79-го». «Точної дати не пам'ятаю, але знаю, що вперше його надрукували в червні 80-го у журналі. Я випередив вас на два роки, пане Шутер, чи як там вас насправді? Якщо хтось тут і має право скавчати про плагіат, то це я». Як так сталося, що чоловік зрушив з місця, Морд не помітив. Щойно вони стояли біля шутерової машини і дивилися один на одного. І от руки шутера вже вдавлюють його передпліччя у дверцята водія, а обличчя шутера притискається лобом до його лоба. Між цією раптовою зміною положень Морт відчув лише неясні поштовхи. Його спершу схопили, а потім вихором пронесли до дверцят. «Брешеш!» – просичав шутер. Його віддих війнув корицею. «Чорта лисого!» – гаркнув Морт і рвонувся вперед щоб визволитися з-під натиску ваги тіла шутера. Той був сильний, майже, напевно, сильніший від Морта Рейні, але Морт був молодший, важчий і мав змогу відштовхнутися від старого універсала. Йому вдалося розірвати хватку шутера і відіпхнути його на два-три кроки назад. «Зараз він на мене накинеться», – подумав Морт. «Не бився він ні з ким ще з часів шкільного подвір'я» і тамтешньої штурханини з обміном з тусанами. Але на власний превеликий подив зрозумів, що його розум ясний і спокійний. «Ми влаштуємо кулачну розправу через тупе сране оповідання. Ну гаразд, усе одно в мене на сьогодні інших планів не було. Але не склалося». Шутер підняв руки, подивився на них, побачив, що вони стислися в кулаки, і примусив себе їх розтиснути. Морд бачив, яких зусиль цьому чоловікові – Коштувало знову вбратися в мантію самовладання і відчув щось подібне до благоговійного страху. Відкритою долоною шутер витер собі губи дуже неспішно і дуже ретельно. «Доведи», – сказав він. «Гаразд, ходімо до мене додому. Я покажу, що написано на звороті титулки тієї книжки». «Ні», – мовив шутер. «Начхати мені на ту книжку з високої гори начхати. Покажи оповідання, покажи той журнал, у якому воно є» щоб я сам міг прочитати. Того журналу в мене тут немає. Він збирався ще щось сказати, але шутер підняв обличчя до неба і коротко реготнув Той сміх більше нагадував тріск, з яким Сокира розрубає хмиз для багаття. Немає, повторив він. В очах у нього досі танцювали язики лютого полум'я, проте здавалося, що він знову опанував себе. Звісно, немає, а вже ж. Послухайте мене, сказав Морд. Раніше ми з жінкою в цьому будинку просто відпочивали влітку. У мене тут є примірники книжок і деякі закордонні видання, але мене публікували і у багатьох журналах. Там були статті, есеї та оповідання. Ті журнали лежать у нашому будинку, де ми цілий рік, окрім літа, жили. У тому, що в Деррі. «Тоді чому ви не там?» – спитав Шутер. У його очах Морд прочитав недовіру і водночас задоволення. Вочевидь, шутер сподівався, що він спробує якось викрутитися з цієї ситуації. Тож, на шутерову думку, саме це Морд зараз і зробив. Тобто намагався зробити. «Я тут, тому що...» – раптом він затнувся. «А звідки ви знали, що я тут?» «Прочитав на звороті книжки, яку купив». Відказав шутер, і Морд від розчарування та раптового розуміння хотів ляснути себе долоною по лобі. «Ну, звісно». На звороті обох видань, і на палітурці, і пейпербеку, збірки монету вкидає кожний, була його фотографія. Її зробила Еммі, знімок удався досконало. Морт був на першому плані, будинок на середньому. Позаду виднілося Ташморське озеро. Підпис був простий. Мортон Рейні біля свого будинку в західному Мейні. Тож шутер подався на захід штату Мейн і навряд чи йому довелося об'їздити багато містечкових шинків та або аптечних магазинів, перш ніж він знайшов людину, яка сказала «Морт Рейні». «Так, чорт забирай, у нього хата на Ташморі. Це ж мій друзяка». Ну, принаймні на одне запитання він знав, як відповісти. «Я тут, бо ми з дружиною розлучилися», – пояснив Морт. «Нещодавно документи підписали. Вона лишилася в дері». «Будь-якого іншого року тутешній будинок стояв би порожній». «Ага», – сказав шутер, і тон його голосу знову довів Морта до сказу. «Ти брешеш», – промовляв його тон. «Але в цьому разі це не дуже важливо, бо я знав, що ти брехатимеш. Урешті ти ж тільки це й робиш, правда? Ну, я б однаково вас знайшов в одному будинку чи в іншому». Він пришпилив Морта до місця твердим, мов скеля, непорушним поглядом. Я б вас знайшов навіть, якби ви переїхали в Бразилію. Не сумніваюся, відповів Морд. Хай там як, ви помиляєтеся, чи шахраюєте. Я зроблю вам ласку і вважатиму, що це просто помилка, бо ви здаєтеся досить щирим. О, господи, він справді таким здавався. Але я надрукував те оповідання за два роки до того, як ви за вашими словами його написали. І знову Морд помітив спалах божевілля в очах шутера, який одразу ж зник. Не згас, а вгамувався від шпичаків на ошейнику. Так вгамовують лихого норовливого собаку. Кажете, журнал в іншому вашому будинку? Так. І в журналі є ваше оповідання? Так. І дата виходу журналу – червень 80-го року? Так. Цей причіпливий катахезис спочатку дратував Морта. Кожному запитання передувала тривка пауза, Але тепер він відчув маленьку надію. Бо складалося таке враження, що чоловік намагався себе переконати в правдивості Мортових слів. Засвоїти ту правду, подумав Морт, яку Джон Шутер і так знав десь глибоко в душі, бо майже повна ідентичність двох оповідань не була випадковістю. Він усе ще твердо в це вірив, але вже потроху почав розуміти, що Шутер міг і не пам'ятати, як учинив плагіат. Бо цей чоловік явно був психічно хворим. Мортові вже було не так страшно. Як перед тим, коли він уперше побачив, що в очах шутера затанцювали вогники ненависті й люті, немов відображення пожежі в клуні, яку вже ніхто не міг загасити. Коли він штовхнув чоловіка, той заточився, і Морт подумав, що в разі, якщо дійде до бійки, він зможе постояти за себе, чи навіть вкладе противника на лопатки. Але краще буде, якщо до цього не дійде бо десь на задвірках свідомості в нього вже почало формуватися дивне малозрозуміле співчуття до шутера. А поважний джентльмен тим часом не збирався сходити зі свого курсу. Той інший будинок, той, що зараз належить вашій дружині, він теж у майні? Так. Вона там? Так. Цього разу пауза виявилася набагато довшою. Шутер нагадував Мортові якийсь дивний комп'ютер, що обробляє за великий об'єм інформації. Врешті він сказав. «Даю вам три дні. Дуже щедро з вашого боку», – відповів Морт. Шутер відкопили в верхню губу, вищиряючи зуби, занадто рівні, щоб не запідозрити в них зубні протези, які замовляють поштою. «Дарма ти легко важиш мною, синко», – промовив він. «Я ледве-ледве стримую себе, щоб не розсердитися, і мені це непогано вдається, але...» «Ви», – закричав на нього Морт. – «а як щодо мене, неймовірно?» Ви з'являєтеся незвідки і закидаєте мені чи не найтяжчий гріх, у якому можна звинуватити письменника. А коли я кажу, що в мене є докази, що ви або помиляєтеся, або безсоромно брешете, ви починаєте гладити себе по загривку за те, що так добре володієте собою. Неймовірно!» Шутер прикрив повіки, від чого зразу ж набув хитрого вигляду. «Докази?» – перепитав він. – Не бачу я ніяких доказів. «Я чую, що ви балакаєте, але балаканина – це не докази!» «Я ж вам сказав!» – заволав Морт, знемагаючи від власного безсилля. «Наче людина, що гатить кулаками в павутиння!» «Я все пояснив!» Шутер подивився на Морта довгим поглядом, потім розвернувся і сягнув рукою у відчинене вікно своєї машини. «Що ви робите?» – напружено спитав Морт. Викид адреналіну в тіло готував його опиратися чи вшиватися. Наймовірніше останній варіант, якщо шутер потягнувся до великого револьвера, який внутрішньому оку Морта раптом послужливо підсунула багата уява. «Та куриво беру!» – заспокоїв його шутер. «Не кіпішуй!» В руці, яку він витяг із машини, опинилася червона пачка Пелмел. Він узяв сигарети з приладової панелі. «Будеш?» – «Мене свої!» – похмуро відповів Морт, і витяг із внутрішньої кишені червоної фланелевої сорочки – «Старезну пачку Елем». Вони закурили кожен зі своєї пачки. «Коли так далі піде, ми поб'ємося», – врешті порушив мовчанку Шутер, – «а я цього не хочу». «Господи Ісусе, та я теж не хочу». «Насправді хочеш», – заперечив Шутер. Він і далі вивчав Морта поглядом із-під напівстулених повік, з тим своїм виразом сільської проникливості. «У душі ти хочеш саме цього». Але думаю, що бажання побитися в тебе з'явилося не через мене і не через моє оповідання. Тебе там під ковдрою якась інша бджола жалить, тому ти весь такий заведений і через це все ускладнюється. У душі ти хочеш битися, але ти одного не розумієш. Якщо ми розпочнемо, то бійка не закінчиться, поки один із нас не поляже мертвим». Морд уважно подивився на шутера, шукаючи ознак того, що він перебільшує задля травматичного ефекту але не побачив їх. Раптом уздовж хребта пробіг холодок. «Отож, даю тобі три дні. Подзвони своїй колишній, хай надсилає журнал із твоїм оповіданням, якщо такий взагалі існує. А я повернуся. Звісно, ніякого журналу немає. Думаю, ми обидва це знаємо, але ти мені нагадуєш людину, якій треба довго і як слід подумати». І він глянув на Морта із суворою жалістю, що само собою навіювало неспокій. «Ти думав, тебе ніхто ніколи не викриє, га? спитав він. «Ти справді так думав?» «Якщо я покажу вам журнал, ви поїдете звідси?» – теж запитав Морт, звертаючись радше до себе, ніж до шутера. «Насправді мені просто хочеться знати, чи воно взагалі того варте». Шутер рвучко відчинив дверця та водія і прослизнув за кермо. Швидкість, із якою рухався цей чоловік, щоразу змушувала Морта здригатися. «Трої дні!» «Проведіть їх так, як вам забажається, пане Рейні!» Він завів двигун. Той тихо захарчав, що свідчило про необхідність його перебрати. І різкий сморід вихлопу зі старої труби забруднив повітря вже пригаслого дня. «Правда є правда! А справедливість є справедливість! Найперше, що треба зробити – показати тобі, що я міцно тримаю тебе за одне місце!» І тобі вже не викрутитися з цього неподобства так, як ти все життя виходив сухим із води. Оце найперше. Він порожнім поглядом глипнув на Морта через вікно у дверцятах водія. «А друге», – сказав він, – «це справжня причина, чому я приїхав». «Яка ж вона?» Мимоволі вихопилося в Морта. То було дивно і бісило навіть не трохи, а дуже. Однак до нього в душу знову заповзало безжальне відчуття провини. Не наче він справді зробив те, у чому звинувачував його цей сільський бовдор. «Про це ми поговоримо!» – відповів шутер і рушив на своєму пристаркуватому універсалі вперед. «А поки що подумай, що є правда, а що справедливість!» «Та ви ненормальний!» – закричав Морт. Але шутер уже котив по лейк-драйв у той бік, де вулиця вливалася в трасу 23. Морт дивився йому вслід, аж поки універсал не зник із поля зору. А потім повільно побрів додому, і що ближче він підходив до будинку, то більше порожнів його розум. Людь і страх вивітрилися. Йому просто було холодно, навалилася втома, а ще туга за шлюбом, якого більше не було. А за теперішніми відчуттями не було взагалі ніколи. Телефон задзеленчав, коли він був уже на середині під'їзної доріжки, що бігла крутим схилом від Lake Drive до будинку. Морт припустив бігцем, знаючи, що не встигне, але помчав усе одно, клянучи себе за реакцію. От вам і собаки Павлова. Він саме відчинив грачасті двері і вовтузився склямкою внутрішніх, коли телефон замовк. Увійшовши, Морт пристукнув за собою двері і подивився на апарат, що стояв на маленькому антикварному столику, який Еммі притягла з блошиного ринку в Меканік Falls. З тієї миті йому легко уявилося, що телефон відповідає йому промовистим поглядом, ледве стримуючи пластмасову нетерплячість. «Не питайте, бос, я не створюю новин, я лише про них розповідаю». Морд подумав, що йому слід купити ту машинку, яка записує повідомлення, а може й ні. Добре це обміркувавши, він дійшов висновку, що телефон не належить до його улюблених пристроїв. Якщо ти справді потрібен людям, вони рано чи пізно знову наберуть твій номер. Морт зробив собі сендвіч і насипав у миску супу, але зрозумів, що їсти не хочеться. Він почувався самотнім, нещасним і трохи хворим, тому що шутер заразив його своїм божевіллям. Тож не надто здивувався, що після всього цього захотілося спати. Тужливими поглядами він став подивлятися на канапу. «Добре». Прошепотів йому внутрішній голос. «Проте пам'ятай, ти можеш втікати, але не зможеш сховатися. Коли прокинешся, ця хрінь все ще буде на місці. Вона нікуди не подінеться». «Вона то так», – подумав він. «Зате через якийсь час це все зникне, щезне, порине в благословенне небуття. Про короткотермінові рішення можна було, напевно, сказати тільки одне. Це краще, ніж нічого». Він вирішив, що зателефонує додому, а уперто вважав будинок у Деррі домом, і Морт підозрював, що ця обставина зміниться ще не скоро. Попросить Емі знайти примірник ЕКММ, у якому є сезон сівби, і надіслати експрес-поштою. А потім на кілька годин придавить подушку на канапі. Прокинеться в годині о сьомі і з новими силами піде в кабінет і напише ще трохи якоїсь лабуди. «З таким ставленням ти нічого, крім лабудини, не напишеш», – докірливо мовив йому внутрішній голос. на нахрін», – відповів йому Морт. Однією з переваг самотнього життя, як на його погляд, було те, що ти можеш скільки душа заважає розмовляти саме з собою в голос, і ніхто не поцікавиться, чи ти бува не збожеволів. Він підняв слухавку і набрав номер Деррі. Слухав, як покладаються сигнали міжміського з'єднання і врешті почув найнеприємніші з усіх телефонних звуків. Та-та-та. Зайнято. Емі з кимось висіла на телефоні. А коли вже Емі це діло починала, то розмова могла затягнутися на багато годин. А то й днів. Ну, охрініте, як чудово. Вигукнув морд і з пересердя кинув слухавку на важіль. Та так сильно, що аж теленькнув дзвінок апарата. Ну, і що тепер, дрібнота? Морд подумав, що можна подзвонити Ізабель Фортін, сусідці, що жила на іншому боці вулиці. Але зненацька це видалося йому непосильною працею, а до всього ще й гемороєм. Ізабель і без того так захопилася їхнім з Емі розлученням, що в її бурхливій діяльності бракувало хіба що знімання домашнього відео. А до того ж було вже по п'яті, і журнал не вирушить поштовими каналами, що з'єднували Деррі і Ташмор до завтрашнього ранку. Байдуже, коли його сьогодні відправити. Він спробує набрати Емі трохи згодом, увечері. А якщо лінія знову буде зайнята, або Емі доти ще не покладе слухавки, що цілком можливо, то він тоді все-таки подзвонить Ізабель і попросить переказати повідомлення. А поки що сиренена пісня, яку співала йому канапа у вітальні, була надто солодкою, щоб їй не піддатися. Морт витяг дріт телефону з гнізда. Тому, хто намагався до нього пробитися, коли він саме йшов доріжкою, доведеться ще трохи зачекати. Будь ласка, і красно дякую. І наквапливим кроком пішов у вітальню. Він поклав подушку в знайоме положення. Одна за головою, друга під шию. І подивився на озеро, поверхною якого до призахідного сонця тяглася довга і видовищна золотава доріжка. Мені ще ніколи в житті не було так самотньо і так безмежно страшно. З неабияким подивом для себе подумав він. А тоді повіки неспішно зімкнулися над очима, трохи налитими кров'ю, і Морт Рейні, справжнє жахіття, для якого було ще попереду, заснув. Йому наснилося, що він у школі, у класній кімнаті. Клас був знайомим, хоча звідки він точно сказати не міг. І в цьому класі він був із Джоном Шутером. На згині ліктя в шутера висіла торба для харчів. Той витяг із неї апельсин – і задумливо підкинув його в руці. Дивився він у морті в бік, але не на самого морта. Його погляд, здавалося, прикипів до чогось понад мортовим плечем. Розвернувшись, морт побачив шлакобетонну стіну, дошку і двері з молочно-білим склом у горішній половині. За кілька секунд він зумів розібрати на склі напис задом наперед. «Вітаємо в школі потужних стусанів», – проголошував він, Прочитати напис на дошці було легше. Сезон сівби. Оповідання Морто на Рейні. Зненацьке щось просвистіло в Морто над плечем, ледь-ледь не влучивши в голову. Апельсин. Морт зіщулився, і апельсин гупнув у дошку, репнув, наче гнилий, і забризкав кривавими нутрищами те, що на ній було написано. Він розвернувся до шутера. «Годі!» – закричав дрижачим сварливим голосом. Шутер знову засунув руку в торбу. «Що таке?» – спитав він спокійно і суворо. «Хіба ти не впізнаєш криваві апельсини одразу ж, коли їх бачиш? Що ж ти за письменник такий?» І ж бурнув іще один. Той забризкав багрянцем мортове ім'я та повільно поплив стіною додолу. «Не треба більше!» – пронизливо заверещав морт, але рука шутера поволі і невблаганно пірнула в торбу. Довгі зашкарублі пальці встромилися в шкірку видобутого апельсина. Бісерини крові проступили на помаранчевій шкірці. «Не треба, не треба, будь ласка, не треба! Я зізнаюся, зізнаюся в усьому! В усьому тільки зупиніться! Що завгодно, тільки перестаньте! Ви тільки...» «Перестаньте, тільки перестаньте!» Він падав. Морту ухопився за край канапи якраз вчасно щоб урятуватися від короткочасної і, напевне, болючої мандрівки на підлогу вітальні. Відкотився до спинки канапи і кілька секунд просто лежав, ухопившись і міцно тримаючись за диванні подушки, тримтячи і силкуючись втримати за обскубаний хвіст рештки сновидіння. Щось там було про класну кімнату і криваві апельсини, і школу потужних стусанів. Але навіть це вже розвіювалося, а решта сну вже забулася, не лишивши і сліду. Хай що воно було, все відбувалося ніби насправді. Сон був аж занадто реальним. Урешті Морд розплющив очі, але роздивитися щось було марно. Він проспав ще довго після заходу сонця. Усе тіло жахливо затерпло, особливо там, де шия з'єднувалася з хребтом. Тож Морд запідозрив, що спав він щонайменше чотири години, а той усі п'ять. Обережно навпомацки відшукав вимикач на стіні вітальні, надиво спромігшись уникнути зіткнення з восьмикутним кавовим столиком і його скляною стільницею. Він завжди здогадувався, що столик був істотою напіврозумною і схильною одразу після настання темряви переходити з місця на місце, щоб зручніше було підсікати мортові ноги, а потім пішов у парадний хол, аби знову набрати номер Емі. Дорогою він позирнув на годинник. Була чверть на одинадцяту. Морд проспав понад п'ять годин і не вперше. Та йому навіть не доведеться розплачуватися за це, неспокійно борсуючись у прострадлах до ранку, як це бувало раніше. Він засне відразу ж, як голова торкнеться подушки в спальні. Морд підняв слухавку, на мить здивувався, що у вусі мертва тиша, та потім згадав, що висмикнув клятій тварюці ікла. Пропустив дріт між пальцями, поки не дістався до вилки, розвернувся, щоб вставити її в гніздо. Та й застиг. Зі свого місця він міг визирнути в маленькі віконечко ліворуч від дверей. Звідти можна було побачити задній ганок, на якому вчора залишив під каменем свій рукопис загадковий і неприємний паншутер. Також було видно накритий контейнер для сміття. І на ньому лежала якась річ. Дві якісь речі, якщо точніше. Щось біле і щось темне. Щось темне мало огидний вигляд. На мить Морд страшенно перелякався, бо подумав, що там причаївся гігантський павук. Він кинув телефонний дріт і хутко вімкнув ліхтар на ганку. А після цього настала така прогалина часу. Морд не знав, скільки це тривало, та й знати не хотів, коли він і поворухнутися не міг. Білою річчю виявився аркуш паперу. Досконало звичайний. Вісім з половиною на 11 дюймів. Шматок паперу для друкарської машинки. І хоча до сміттєвого контейнера від того місця, на якому стояв морт, було добрих п'ятнадцять футів, ті кілька слів, виведених на ньому великими друкованими літерами, він зміг прочитати легко. Подумалося, що в шутера або був олівець із надзвичайним м'яким осердям, або він скористався шматком вугілля для художників. Пам'ятаю, тебе три дні. Було написано на папері «Я не жартую». А чорною річчю був бублик. Вочевидь, шутер спершу зламав котові шию, а потім прибив його до кришки контейнера викруткою з мортової повітки для інструментів. Розділ шостий Морти сам не зрозумів, як розвіявся параліч, що міцно стискав його в лабетах. Щойно він стояв, не в змозі поворухнутися у коридорі біля столика з телефоном, і дивився на старенького друзяку Бублика, у якого неначе виросла з грудей викрутка в тому місці, де була пляма білої шерсті, яку Емі любила називати «бубликовим слинявчиком». А вже наступної миті опинився посеред ганку, відчуваючи, як вгризається під тонку сорочку холодне нічне повітря і кидаючи розгублені погляди в шести різних напрямках одночасно. Але Мурт опанував себе. За шутером уже, звісно, і слід прохолонув. Ось чому він лишив записку. Та й не схожий він був на такого психа, що насолоджувався би, споглядаючи очевидний страх і жах Морта. Так, а вже ж, він був шизиком, але впав не з дуба, а з якогось іншого дерева. Він просто використав бублика, щоб розхитати Морта так, як селянин ломом підважує неслухняний камінь у своїй глушині. У цьому не було нічого особистого. Просто робота, яку треба виконати. А тоді він згадав погляд шутерових очей того дня і мимоволі затремтів Ні, це було особисте. Дуже особисте з усіх боків. Він вірить, що я це зробив, прошепотів Морт до холодної західно-мейнської ночі. І слова вийшли з рота кривими уламками, обкусаними через цокіт зубів. Звихнутий сучий син. Справді вірить, що я вкрав його оповідання. Морт підійшов ближче до сміттєвого бака і в шлунку все перевернулося, наче там якийсь собака виконав свій собачий трюк. На лобі проступив холодний піт. І Морт засумнівався, що зможе зробити те, що належить. Бубликова голова перехилилася на бік, далеко вліво, надаючи йому гротескного запитального вигляду. Зубки маленькі, охайні й гострі, мов голки оголилися. Довкола викрутки в тому місці, де її загнали, у слинявчик білу плямку, Проступило трохи крові, але не дуже багато. Бублик був приязним котом любив людей. Якби шутер до нього наблизився, бублик би не втік. Саме це шутер зробив подумав морт і витер із лоба хворобливий піт, узяв кота на руки, переломив пальцями йому шию, наче паличку з підфруктового льоду, а потім прибив до похилого деху сміттєбака. і все це тоді, коли морт рейні спав якщо не сном праведника, то сном пофігіста. Морт зіжмакав аркуш паперу, засунув його в задню кишеню штанів, а потім поклав руку на груди бублико. Кільце кота ще не задерев'яніли і навіть не охололи повністю. Зсунулося під його рукою. У шлунку знову замлоїла, але морт примусив себе другою рукою взятися за жовту пластмасову ручку викрутки і витягти її. Жбурнувши викрутку на ганок, він узяв бідолашного старенького бублика правою рукою, наче жмут віхтів. Шлунок вирушив у вільне падіння. Перекочувався, перекочувався і перекочувався без кінця краю. Морд підняв одну з двох кришок на контейнері і зафіксував її підпіркою, завдяки якій важка кришка не падала на руки чи голову тому, хто вкладав до середини сміття. У середині в ряд стояли три смітники. Морд підняв кришку центрального і обережно поклав туди труб бублика. Той хутряним палантином ліг на оливково-зелений пакет для сміття фірми «Гефті». Зненацька його охопила страшна лють на шутера. Якби чоловік з'явився тієї миті на під'їзній доріжці, Морт, не роздумуючи, накинувся би на нього, повалив би на землю і задушив, якби зміг. «Олегше, це справді заразне. Може так воно і було, і може йому було на це начхати». Річ була не тільки в тому, що шутер убив його єдиного компаньона в цьому самотньому жовтні біля озера. Річ була в тому, що він зробив це, поки Морд спав. Та ще й так, що старенький друзяка Бублик став чимось огидним, чимось таким, від чого важко було не виригати. Та найгірше все-таки було те, що йому довелося покласти свого хорошого кота в бак, наче грудку без вартісного сміття. «Поховаю його завтра» на тому м'якому клапті землі зліва від будинку, з видом на озеро. Так, але сьогодні Бублик лежатиме в принизливому стані на пакеті для сміття в критому сміттєвому баку, бо десь неподалік міг причаїтися один чоловік, один божевільний сучий син, який має зуб на нього через оповідання, про яке морт Рейні навіть не згадував жодного разу за останні п'ять років, чи десь так. Чоловік був божевільним, і, зважаючи на це, Морд боявся ховати бублика ввечері, бо шутер міг бути десь там, навіть попри записку. Я хочу його вбити. А якщо цей схиблений виродок мене провокуватиме ще більше, я таки спробую це здійснити. Він зайшов у дім, грюкнув дверима і замкнув їх. Потім неспішно пройшовся будинком, замикаючи всі двері й вікна. А коли і це було зроблено, повернувся до вікна біля вхідних дверей і задумливо визирнув на двір у темряву. Йому було видно викрутку, що лежала на дошках ганку, і темну круглу діру, яку залишило вістря викрутки, коли шутер всадив його в праву кришку сміттєвого бака. І враз Морд згадав, що збирався передзвонити Емі. Він вставив вилку в стіну телефонну розетку Поспіхом набрав номер. Пальці, звично, вистукували по знайомих кнопках, що в сумі становили домашній номер. А тим часом Морт розмірковував, чи варто розказувати Емі про бублика. Після початкових виклацувань запала неприродно довга пауза. Він уже збирався повісити трубку, коли пролунав останній клац, такий гучний, що більше нагадував глухий стукіт від падіння, а потім голос робота повідомив йому, що номер, який він набрав, не обслуговується. Чудово. пробурчав Морт. Емі, що ти там, чорт, забирай, не робила. Чи сала язиком, поки не зламався? Він натиснув на кнопку роз'єднання виклику, думаючи, що варто все-таки подзвонити Ізабель Фортін, та поки силкувався відшукати в пам'яті її номер, телефон задзвонив у руці. До цього Морт не розумів, що його нерви на межі. Він вириснув і відсахнувся, пустив телефонну слухавку на підлогу, а потім ледь не перечепився через проклятущу лавку, яку купила Емі, і поставила біля телефонного столика. Лавку, на яку абсолютно ніхто, зокрема, і сама Емі, ніколи не сідав. Несамовито розмахуючи рукою, він охопився за книжкову шафу і так уберіг себе від падіння. А тоді підхопив телефон і сказав «Алло, шутер, це ти?» Тому що тієї миті, коли здавалося, що весь світ повільно, але впевнено перевертається до гори дригом, він навіть уявити не міг, то тобто ще міг бути. «Морте!» То була Емі, і вона ледве не зривалася на крик. Він цей тон за останні два роки шлюбу добре вивчив. То був або відчай, або людь. Найпевніше останній варіант. Морте, це ти скажи заради бога, це ти, Морте. Так, це я, відповів він, раптом відчувши втому. Де тебе чорти носили? Я вже три години намагаюся до тебе додзвонитися. Я спав. Ти вимкнув телефон. Тон голосу в неї був утомлений, але обвинувачувальний. Тон людини, яка вже проходила через таке раніше. «Що ж, чемпіони, ти вибрав для цього чудовий час!» «Я тобі дзвонив близько п'ятої, Я була в Теда. Але хтось таки вдома був, сказав він, може...» «Тобто як хтось був?» блискавично відреагувала вона. «Хто тут міг бути?» «Емі, звідки в Біса я можу це знати?» «Це ж ти в Деррі була!» «Ти, Деррі, я Ташмор!» «Я знаю тільки одне...» Коли я тобі дзвонив, було зайнято, якщо ти була в Теда, тоді, мабуть, Ізабель. Я досі в Теда, сказала вона якимось дивним безбарвним тоном. І ще довго буду в Теда, хочеться мені цього чи ні. Морте, хтось спалив наш будинок, хтось спалив його дощенту. І раптом Емі розридалася. Тепер Джон Шутер увижався Мортові скрізь. Тож першим здогадом, коли він приголомшено стояв у коридорі єдиного вцілілого дому Рейні, тискаючи у вухо телефонну слухавку, було те, що будинок спалив шутер. Мотив? А вже аж полісмена. Він спалив будинок, відреставрований особняк у вікторіанському стилі, що коштував близько 800 тисяч доларів, щоб знищити журнал. «Еллері Квінс Містері Мегазін», якщо бути точним. Червневе число 1980 року. Та чи міг це скоїти шутер? М -м, звісно, ні. Між Дері та Шмаром, Понад сотню миль, а тільце бублика ще було теплим і гнучким. Кров навколо викрутки липла до пальців, але ще не висохла. Якби він поспішив... Та перестань, їй-богу! Вже зовсім скоро ти повісиш на шутера всіх собак за своє розлучення і за те, що ти спиш 16 годин із кожних 24. Бо шутер підсипає тобі в їжу фенобарбітал. А що буде далі? Ти можеш почати писати листи в газету, у яких розповідатимеш, що американський кокаїновий король – це джентльмен із воронячої сраки, штат Міссісіпі, і звуть його Джон Шутер, що він убив Джиммі Гофу, а ще то він був сумнозвісним другим стрільцем, який стріляв у Кеннеді за трав'янистого пагорба в листопаді 1963 -го. Так, цей чоловік психічно хворий. Але невже ти справді вважаєш, що він проїхав сто миль на північ і закатрупив твій триклятий будинок тільки заради того, щоб знищити журнал. Особливо враховуючи те, що таких журналів у всій Америці ще лишилося не один і не два. Посерйозніший. Та все одно, якби він поспішив... Ні. Це смішно. Та зненацька Морд збагнув, що тепер не зможе показати цьому чоловікові клятий доказ, чи не так? Не зможе. Хіба що... Кабінет розташовувався в затильній частині будинку. Вони переробили під нього горище колишнього сараю для екіпажів. Емі, сказав він, «Це таке жахіття», – схлипувала вона. «Я була в тебе, і тут подзвонила Ізабель. Вона сказала, що там щонайменше 15 пожежних машин. Вода зі шлангів, натовпи, роззяви, витріщаються. Ти ж знаєш, як я ненавиджу, коли люди приходять і витріщаються на будинок, навіть коли він не горить». Мортові довелося сильно прикусити внутрішні бік щоки, щоб придушити скажений сміх, який так і рвався назовні. Розреготатися зараз було б найгіршим, найнедоречнішим, найжорстокішим з усього, що він міг зробити, бо він справді знав, про що вона говорить. Успіх, що прийшов до нього після довгих років боротьби в обраній професії, дав йому величезну втіху. Часом він почувався людиною, яка проклала собі дорогу в страшних джунглях де гинула більшість мандрівців і таким чином здобула казкову нагороду. Емі раділа за нього, принаймні спочатку, але для неї в цьому всьому був дуже неприємний мінус, повна втрата приватності, навіть окремішності. Так, мовив Морд, якнайделікатніше, усе ще прикушуючи щоки, щоб захиститися від сміху, що йому загрожував. Якби він розсміявся, то через її невдалу побудову речення, але вона б зрозуміла інакше. Надто вже часто за роки їхнього шлюбу Емі неправильно тлумачила його сміх. «Так, миле, я знаю. Розкажи, що сталося?» Хтось спалив наш будинок», – плакала в трубку Емі. «От що сталося?» І від нього нічого не лишилося. «Так, це начальник пожежної бригади», – сказав. Він чув, як судомно вона ковтає слину, намагаючись опанувати себе, та потім сльози знову полилися дощем. «Він згорів дощенту! «Навіть мій кабінет?» «З нього все почалося!» – шморгала вона. «Ну, так головний пожежник сказав. І це в'яжеться з тим, що бачила Петі. Петі Чемпіон!» Чемпіоном належав будинок поряд із Рейні праворуч. Дві ділянки відокремлювала смуга тисових дерев, що впродовж років потроху дичавіли. «Так, морти, хвилинко!» У трипці пролунав потужний гудок. Вона висякала носа. А коли знову заговорила, то здавалася вже більш зосередженою. Петті вигулювала собаку, так вона сказала пожежникам. Це було майже одразу після настання сутінків. Вона проходила повз наш будинок і побачила машину, що стояла перед портиком. Потім почула зсередини якийсь тріск і побачила вогонь у великому вікні твого кабінету. А вона роздивилася, що то була за машина, спитав Морт. У шлунку знову зародилася нудота. До його свідомості нарешті дійшла новина, і на її тлі справа Джона Шутера вже не здавалася такою важливою. Там був не лише клятий випуск «ЕКММ» за червень 1980 року. Там залишилися майже всі його рукописи, як опубліковані, так і ті, яких він не закінчив. А ще більшість перших видань, закордонних видань авторських примірників. О, і це ще тільки початок. Вони втратили всі свої книжки. Чотири тисячі томів увесь одяг Емі згорів. Якщо збитки такі великі, як вона сказала, і старовинні меблі, які вона колекціонувала, іноді за його допомогою, але здебільшого, все-таки, самотужки, перетворилися на попіл. Її коштовності та їхні особисті документи, страхові поліси і таке інше, найімовірніше не постраждали сейф, захований у глибині гардеробної на другому поверсі, мав бути вогнетривким, але від турецьких килимів. Лишився тільки попіл, близько тисячі відеокасет стали розплавленими кавалками пластмаси, аудіовідеоапаратура, його одяг, їхні фотографії, тисячі фотографій. Господи Ісусе, а він щонайперше подумав про той триклятий журнал. Ні, сказала Емі, відповідаючи на його запитання, про яке він уже й думати забув, шокований громаддям особистих збитків. Вона не бачила, що то за машина. Каже тільки, що подумала, що хтось кинув у вікно коктейль молотова чи щось таке. Бо вогонь спалахнув у вікні відразу після того, як задзеленчала розбита шибка. Вона каже, що рушила під'їзною доріжкою до будинку, аж раптом відчинилися двері кухні, і звідти вибіг якийсь чоловік. Бруно на нього загавкав, але Петі злякалася і потягла пса назад. Хоча вона каже, він так напнув повідець, що ледве не вирвав його з її рук. Далі чоловік сів у машину і завів двигун. Увімкнув фари, і Петі, каже, вони її засліпили. Вона затулила очі руками, а машина заревіла і рвонула з-під портика. Так вона розказувала. А вона втислася в наш паркан перед будинком, і Бруно підтягувала до себе, як тільки могла. Бо водій би його збив. А потім він звернув з доріжки і поїхав по дорозі. Дуже швидко поїхав. А яка то була машина, вона так і не побачила. Ні, спочатку було темно, а потім, коли в тебе в кабінеті зайнялася пожежа, її засліпили вогні фар. Вона побігла додому і викликала пожежників. Ізабель каже, вони швидко приїхали, але ж ти знаєш, який наш будинок старий, тобто був старий. І якщо горить суха деревина, особливо якщо підлити бензину. Так, він знав. Старий, сухий, дерев'яний, не будинок, а хвороблива мрія палія. Але хто? Якщо не шутер, то хто? Ця страхітлива новина, що надійшла наприкінці подій того дня, немов бридотний десерт після гидезної вечері, майже цілковито паралізувала його здатність мислити. Він сказав, що наймовірніше то був бензин. Він головний пожежник, він приїхав першим, але потім під'їхала поліція, і вони все розпитували, морте. «Про те, чи є в тебе вороги, вороги, я сказала, що навряд чи в тебе є вороги». Я намагалася відповісти на всі його запитання. «Я переконана, і ти зробила все, що могла», – м'яко промовив він. Але вона говорила далі, так ніби і не чула його. Говорила задиханими три крапками, наче телеграфіст, що передає по дротах лиховісні новини. «Я не знала, як їм сказати, що ми розлучені, а вони ж, звісно, не знали. Врешті їм тет про це сказав. Морте, мами на Біблі. Вона лежала на столику біля ліжка в спальні. Там були фотографії моїх рідних, і, і то було єдине». «Єдине, що мені від неї лишилося!» Її голос потонув у згорьованих риданнях. «Я приїду вранці», – запропонував він. «Якщо вийду о сьомій, то буду на місці близько пів на десяту. Може, й о дев'ятій, вже ж не літо, дороги не забиті. Де ти ночуватимеш у Теда?» «Так», – відповіла вона. «Морти, я знаю, що ти його не любиш, але не знаю, що б я без нього сьогодні робила. Як би я це все витримала». «Ти ж розумієш усі їхні розпитування. Тоді я радий, що він із тобою», – рішуче відказав Морд. Спокій і цивілізованість власного голосу вразили його самого. «Потурбуйся про себе. Пігулки в тебе поруч». Останні шість років їхнього шлюбу вона мала рецепт на транквілізатори, але вживала їх тільки перед перельотом, або, згадав він, перед якимись його публічними виступами і участю в різних заходах. Тих, які вимагали присутності виконувачки обов'язків дружини. Вони були в шафці для ліків, безбарвним голосом відповіла вона, але нічого страшного. Страсу я не відчуваю, просто дуже нещасна. Морд хотів їй сказати, що це те саме, але вирішив, що краще промовчати. Я приїду якнайшвидше, пообіцяв він. Якщо думаєш, що я можу чимось зарадити, приїхавши вже сьогодні вночі... Ні, відповіла вона. «Де ми зустрінемося у Теда?» Раптом виник непроханий спогад. Він побачив свою руку, яка тримала покоївчин ключ. Побачив, як він прокручується в замковій шпарині дверей мотельного номера. Побачив, як відчиняються двері. Здивовані обличчя над ковдрою. Емілі воруч, Тед Мілнер праворуч. Його зазвичай стильна зачіска розкошлалася і пом'ялася від сну. І Мортові він трохи нагадував Альфальфу, Зі збірника комедійних короткометражок «Малі шибеники». Розкуйовджене від сну Тедове волосся також уперше зробило його реальним в очах Морта. Він бачив їхній переляк і голі плечі. І зненацька майже недоречно подумав. «Жінка, що краде в тебе кохання, коли крім кохання в тебе нічого й нема». «Ні», – відповів він, – не в Теда. «Може, у тій маленькій кав'ярні на вічем Стрит? Тобі краще, щоб я прийшла сама?» Емі звучав несердито, але, судячи з ноток, вона готова була розсердитися. «Як добре я її вивчив за ці роки», – подумав він. «Кожен рух, кожну модуляцію голосу, кожен поворот фрази. І як добре вона, певно, вивчила мене». «Ні», – сказав він, – «Приводьте, да усе гаразд». «Не гаразд, але можна змиритися», – так Морт думав. «Тоді о на десяту», – підсумувала Емі, і трохи відпустила кнопку готовності, судячи з того, що він почув. У Марчмана. Це так та кав'ярня називається? Так, ресторан Марчмана. Добре. О пів на десяту чи трохи раніше, якщо я буду першим, залишу знак крейдою на дверях. А якщо я буду першою, я його зітру. Закінчила вона відповіддю з давнього катахізісу. І обоє тихо розсміялися. Але Морт виявив, що навіть сміх завдає болю. Так, вони добре знали одне одного. Чи ж не для того і існують усі ті роки, проведені разом? І чи не тому так, чорт забирай, боляче стає, коли відкриваєш, що ці роки не лише можуть скінчитися, вони насправді скінчилися. Зненацька він згадав про записку, яка стерчала під однією з двох кришок сміттєбака. «Пам'ятай, у тебе три дні, я не жартую». Він хотів було сказати, «Емі, в мене тут у самого незначні проблеми виникли, але зрозумів, що їй і без того вистачає горя». Тому навантажувати її ще більше не буде, то був його клопіт. Якби це сталося пізніше, ти б хоч свої речі встиг вивести, сказала вона. Не хочу навіть думати про всі ті рукописи, які ти втратив, Морте. Якби ти ще два роки тому замовив вогнетри в як тобі радив герб, то можливо. Думаю, це неважливо, сказав Морт. Рукопис нового роману в мене тут із собою. А як же усі 14 гівняних дерев'яних його сторінок? До біса решту. Побачимося завтра, Емі. Я кохаю тебе. Але слова лишилися застуленими губами. Вони розлучилися. Хіба він може досі її кохати? Збочення якесь, якщо так, та навіть якби і так, хіба в нього є право про це казати? Я дико шкодую, що все так сталося, натомість промовив він. Я теж морте. «Дуже-дуже шкодую!» І вона знову розплакалася. Тепер він почув, як хтось на тому боці, жінка, ймовірно, Ізабель, її втішає. «Емі, лягай і спробуй заснути. Ти теж!» Морд повісив слухавку. Враз будинок видався йому набагато тихішим, ніж у всі попередні ночі, коли він був тут сам. Він не чув нічого, крім нічного вітру, що шепотів під дахом, та ухкання Гагари десь дуще далеко на озері. Морд витяг із кишені записку, розрівняв її, перечитав. Такі речі треба відкладати, щоб зберегти для поліції. Власне, таких речей навіть торкатися не можна, поки поліція їх не сфотографує і не виконає над ними свої шаманські танці з бубном. То був барабанний дріб і сурмлення труб, будь ласка, речовий доказ. Та ну нахрін, подумав Морд і знову зіжмакав аркуш. Ніякої поліції. Місцевий констебль Дейв Ньюсом найпевніше не згадає, що він їв на сніданок, коли надходить пора обідати. А звертатися до окружного шерифа чи поліції штату Морт не хотів. Зрештою, ніхто не намагався позбавити його життя. Вбили його кота, але кіт не людина. А на тлі катастрофічної новини, яку повідомила Емі, Джон Шутер уже не здавався таким важливим. Він був одним із схибнутих, у нього тасувалися вальти, і він міг бути небезпечним. Але Морд хотів спробувати владнати цю справу власними силами. Хай навіть Шутер і небезпечний, особливо якщо він небезпечний. Будинок у Деррі важив більше, ніж Джон Шутер та його божевільні ідеї. Він був важливішим навіть за те, хто скоїв підпал. Шутер чи ще якийсь неадекват, що зачаїв образу, мав проблему з психікою – або був ображеним і психічно хворим одночасно. Будинок та, мабуть, Емі. Відчувалося, що їй погано, тож нікому з них не зашкодить, якщо він спробує її втішити, як уміє. Може, вона навіть... Але він заборонив собі думати про те, що може зробити Емі. Далі на цій дорозі Морт не бачив нічого, крім болю. Краще вважати, що цю дорогу перекрито назавжди. Він пішов у спальню, роздягнувся і ліг, підклавши руки під голову. Знову заухкала Гагара, відчайдушно і далеко. Йому знову подумалося, що десь там, у темряві, може скрадатися шутер із блідим круглим обличчям під дивацьким чорним капелюхом. Шутер був божевільним, і те, що він із бубликом розправився за допомогою рук та викрутки, не заперечувало того, що в нього все-таки може бути при собі зброя. Але Морд сумнівався, що шутер десь там озброєний чи ні. Звінки, подумав він, – «дорогою до Дері треба буде зробити щонайменше два. Один Грегові Карстерзу, другий Гербові Крікмору. Якщо я вийду сьомій, то зарано буде дзвонити звідси, але можна буде з таксофону в Огасті». Мурт перевернувся на бік, думаючи, що після всього не засне ще довго. Але сон накотив на нього рівною темною хвилею, і якщо хтось приходив подивитися на нього через вікно, поки він спав, то йому про це було невідомо. Розділ сьомий. Будильник розбурхав його чверть на сьому. Півгодини пішло на те, щоби поховати бублика на піщаній смузі під будинком та озером. І вже о сьомій він сидів за кермом, як і було заплановано. Проїхавши 10 миль, вже неподалік від в'їзду до Mechanic Falls, галасливого мегаполісу з текстильною фабрикою, яку закрили 1970 року, п'ятьма тисячами душ і жовтою блимавкою на перехресті трас 23 та 7. Морд помітив, що його старий Б'юік от-от заглохне. Довелося заїхати на заправку Bills шеврон клинучи себе за те, що перед виїздом не подивився на прилад. Якби він проминув Меканік Фолс, не помітивши низького рівня бензину, пішов би звідти пішки, і в результаті спізнився б на зустріч із Емі не на годину і не на дві. Поки діджей бензоколонки намагався наповнити бездонну діжку Б'юйка, Морт підійшов до таксофону на стіні. Виловив у задній лівій кишені штанів пошарпану телефонну книжку і набрав номер Грега Карстерза. Було ще дуже рано, він сподівався застати Грега вдома і не прогадав. «Алло! Грегу, привіт! Це Морт Рейні! Привіт, Морте! У вас там халепа в Дері сталася, так?» «Так», – сказав Морт. По телевізору показували. На п'ятому каналі. І як це виглядало? Як виглядало що? Запитанням питанням на запитання відповів Грек. Морт скривився. Але якщо вже чути це від когось, то він був радий, що цією людиною був Грек Карстерс. Приязний, довговолосий екс хіпі що навернувся в якусь незрозумілу релігійну секту, сведенбургіанців чи як вони там себе називали, невдовзі після Вудстока. Він мав дружину і двійко дітей, семи і п'яти років, і, наскільки міг судити морд, уся сімейка була так само пофігістична, як і сам Грек. До неширокої, проте незмінної усмішки цього чоловіка людина звикала так сильно, що в тих небагатьох випадках, коли він не всміхався, здавалося, що він роздягнений. «Дуже погано, так?» «Так», – «Та просто відповів Грек. «Полум'я, видно, шугануло вгору, як ракета. Співчуваю, друже». «Дякую, Грегу, я вже їду туди. Дзвоню з Mechanic Falls. Можеш дещо для мене зробити, поки я буду там?» «Якщо ти про Гонт, то я думаю, він буде». «Ні, не про Гонт. Це інше. Мене останні два-три дні діймає один тип – звихнутий». Заявив мені, що я вкрав оповідання, яке він написав шість чи сім років тому. Коли я сказав йому, що свою версію того оповідання написав раніше, ніж він, за його словами – і сказав, що можу це довести, він геть сказився. Я в душі сподівався, що більше ніколи його не побачу, але не пощастило. Учора ввечері, поки я спав на канапі, він убив мого кота. «Бублика!» У голосі Грега прозвучали нотки легкого подиву, що у випадку якоїсь іншої людини дорівнювало би викрику від здивування. «Він убив бублика!» «Саме так!» «А ти з Дейвом Ньюсом вам про це говорив?» «Ні». «І не хочу говорити. Я хочу розібратися з ним сам, якщо вийде». «Морте, мені цей тип не надто нагадує пацифіста». «Від убивства кота до вбивства людини далеко», – сказав Морт. «Та і я думаю, що дам йому раду краще, ніж Дейв». «Ну, тут ти, може, і маєш рацію», – погодився Грек. «Відколи Дейву перевалило за 70, він став трохи вайлуватим. Морте, чим я можу допомогти?» «По-перше, я би хотів дізнатися, де він зупинився. А як його звати?» «Не знаю. На тому оповіданні, яке він мені показував, стояло ім'я – Джон Шутер. Але згодом він щось вимудрував і сказав, що це, може, і псевдонім. Думаю, так і є, бо звучить як псевдонім. Так чи інакше, я сумніваюся, що він зареєструвався під цим ім'ям, якщо зупинився в якомусь тутешньому готелі. А як він виглядає?» Приблизно шість футів на зріст, сорок із гаком років. У нього дуже обвітрене обличчя, зморшки від сонця довкола очей, носогубні складки дуже глибокі, наче рот у душки взяли. Він говорив, і обличчя Джона Шутера потроху зринало у свідомості, набуваючи прозорої виразності, наче вигляд примари, що підпливає до опуклого боку кришталевої кулі медіума. Мортвій чув, як на шкірі тильного боку долонь проступають сироти. І здригнувся. Голос десь у середині мозку все бурмотів, що він або робить помилку, або навмисно вводить Грега в оману. А вже шутер був небезпечний. І щоб зрозуміти це, йому навіть не потрібно було бачити, що цей чоловік зробив із бубликом. Учора вдень він роздивився це в шутерових очах. То навіщо розігрує самоправця? Тому що? З якоюсь загрозливою твердістю відповів інший голос з глибин. Просто тому, що і все. Середньомозковий голос озвався знову. Стривожено. «Ти збираєшся щось йому заподіяти? Ось про що йдеться. Ти хочеш щось із ним зробити». Та глибинний голос не відповів. Він затих. Під цей опис підходить половина тутешніх фермерів. Із сумнівом промовив Грек. «Ну, є ще кілька штрихів, які допоможуть його впізнати», сказав Морт. «По-перше, він із півдня. Акцент такий, що ні з ким не сплутаєш». А ще він носить чорний капелюх, здається, фетровий, круглий, схожий на такий, як в Аміщів. Їздить на синьому Форді Універсалі, випуск початку чи середини 60-х років. Місісіпські номери. Хм, це вже краще. Я порозпитую людей, якщо він десь тут неподалік, хтось та й знатиме, де саме. Номери з іншого штату цій порі року дуже помітні. Я знаю, раптом йому спало на думку ще дещо. Можеш почати з Тома Грінліфа. Я вчора з цим шутером розмовляв на Лейк Драйв, десь за півмилі на північ від мого дому. А Том саме проїжджав повз нас на своєму скауті. Він нам помахав, і ми обидва помахали у відповідь. Напевно, Том з Біса добре його роздивився. Гаразд. Може, здибаємося з ним у крамниці Бові, як заскочу туди на каву близько десятої. Там шутер теж побував, сказав Морт. Я знаю, бо він згадував у розмові стелаж для книжок у паперових обкладинках. Один із тих, старомодних. А якщо я його вистажу, що робити? Нічого. Не роби нічого. Я подзвоню тобі сьогодні ввечері, а завтра вночі вже маю бути у своєму будинку біля озера. Не знаю, чим я там зможу зарадити в Деррі, хіба що попіл поворушити на згарищі. А як же Емі? У неї є хлопець. Морт старався, щоб його голос не звучав напружено. Та, напевно, саме так він і звучав. «Що емі робити далі, хай уже вони вдвох вирішують?» «О, пробач!» «Не варто вибачатися». Він озирнувся на бензиновий острівець і побачив, що хлопець уже наповнив його бак. І тепер миє лобове скло б'юйка. А Морт так сподівався більше ніколи в житті не бачити цього видовища. «Розібратися з цим парубком самотужки, ти впевнений, що хочеш цього?» «Так, думаю, так», – відповів Морт. І замовк, раптово зрозумівши, про що зараз думає Грек. Якщо він знайде чоловіка в чорному капелюсі і внаслідок цього з Мортом щонебудь станеться, то відповідальним за це буде він – Грек. «Греку, послухай. Якщо хочеш, можеш бути присутнім, коли я з ним розмовлятиму». «Не відмовлюся», – сказав Грек. Йому відчутно полегшало на душі. «Йому потрібні докази. Доведеться їх для нього знайти». Ти ж казав, що в тебе є докази. Так, але він мені на слово не повірив. Доведеться тицнути їх йому в обличчя. Може, тоді він від мене відчепиться. Ой, Грег задумався. Цей тип серйозно хворий на голову. Так. Ну, побачимо, чи зможу я його розшукати. Передзвони ввечері. Передзвоню. Дякую, Грегу. Немає за що. Найкращий відпочинок – зміна виду діяльності. Я теж таке чув. Попрощавшись із Грегом, Морт глянув на годинник. Було вже пів на восьму. Занадто рано, щоб телефонувати до герба Крікмора, якщо він не хоче витягти герба з ліжка, а справа не була аж такою нагальною. Можна буде зупинитися біля телефонної будки в Огасті. Він повернувся до бьюїка, сховав телефонну книжку і натомість витяг гаманець. Спитав у працівника колонки, скільки він має заплатити. «22,50 зі знижкою за готівку. Відповів той і несміливо позирнув на Морта. «Пане Рейні, а можна ваш автограф? Я всі ваші книжки прочитав». Це знову нагадало йому про Емі та про те, як Емі ненавиділа прохачів автографів. Сам Морт їх теж не розумів, але нічого поганого в них не бачив. А для неї вони ніби уособлювали той аспект їхнього життя, який вона щодалі то більше ненавиділа. Ближче до кінця він уже внутрішньо зіщулювався» коли хтось ставив йому це запитання в присутності Емі. Іноді Морт ледве не відчував, що вона думає. «Якщо ти мене любиш, чому не зупиняєш їх?» Так неначе він на це спроможний. Його робота полягала в тому, щоб писати книжки, які хотітимуть читати такі люди, як цей хлопець. Принаймні, так він собі це уявляв. Коли йому це добре вдавалося, люди просили автографи. Морт нашкрябав ім'я та прізвище на звороті квитанції для працівника бензоколонки, котрий, зрештою, справді помив йому лобове скло, а сам розмірковував. Якщо Еммі винуватила його в тому, що піддається на їхнє вмовляння і робить те, що їм хочеться, а в певному розумінні вона таки звинувачувала, хоча, може, і сама не усвідомлювала цього, то, напевно, він винен, але інакше він не міг. «Правда є правда. Врешті-решт саме так, як сказав шутер. А справедливість є справедливість». Мурт сів за кермо своєї машини і рушив у напрямку Деррі. Морт заплатив свої 75 центів за користування платною дорогою в Огасті і поставив машину на паркінгу біля таксофонів на протилежному боці шосе. День видався сонячним, прохолодним і вітряним. Той вітер, що віяв із південного заходу з Лічфілда – і безперешкодно та стрімко долав відкриту рівнинну місцевість, де розташовувався пункт в'їзду на платну магістраль. Був таким сильним, що в морта заслозилися очі. Та все одно він насолоджувався. Уявляв, як вітер видмухує пилюку з кімнат у середині його голови, що надто довго стояли зачинені з наглухо забитими вікнами. За допомогою кредитної картки він зателефонував гербові Крікморо в Нью-Йорк, додому, не в офіс до літературної агенції Морта Джеймс і Крікмор. Герб не доїде ще за годину, але Морт знав його вже досить давно, щоб здогадуватися. Зараз той уже напевно, вийшов з душу і п'є свою ранкову чашечку кави, чекаючи, коли з дзеркала у ванні зійде пара, щоб можна було поголитися. Йому пощастило вдруге поспіль. Герб відповів голосом, з якого вже вивітрилася майже вся сонливість. «Мене сьогодні фортуна любить, чи що?» подумав Морт і широко посміхнувся зубастому холодному вітрові жовтня. Йому було видно, як на протилежному боці чотирисмугової автостради якісь чоловіки споруджують снігову загорожу. На зиму, що вже ген-ген виднілася на календарному горизонті. «Привіт, Гербе!» – сказав він. «Я тобі дзвоню з таксофону біля пропускного пункту в Огасті. Я остаточно розлучився. Мій будинок у Дері вчора ввечері згорів у щемт. Якийсь пришелепа вбив мого кота, і тут холодніше, ніж у копача криниць за пряжкою ременя. Ну як, уже весело? Він не усвідомлював, як абсурдно звучить перелік його бід, аж доки почув, як сам їх у голос перелічує. І ледь не розсміявся. Господи, тут холодно, але хіба це неприємна холоднеча? Дарує відчуття і такої чистоти. Морте, обережно поцікавився герб, як людина, що підозрює злий жарт. «До твоїх послуг», – підтвердив Морт. «Що ти сказав про свій будинок?» «Я тобі розкажу, але тільки один раз. Роби нотатки, якщо потрібно, бо я планую повернутися в машину до того, як примерзну до цього телефону». Почав він із Джона Шутера та шутерових звинувачень, а закінчив телефонною розмовою з Емі, що відбулася напередодні ввечері. Герб, який чимало часу провів у Морта і Емі в гостях, і як здогадувався Морт, тяжко сумував через їхнє розлучення, висловив свій подив і співчуття з приводу того, що сталося з будинком у Деррі. Спитав, чи є в Морта ідеї, хто б міг це скоїти. Морт відповів, що гадки немає. «Ти підозрюєш цього типу? Шутера? Я добре розумію, що кота вбили незадовго до того, як ти прокинувся, але... З технічного погляду це можливо, і я не виключаю повністю», – відповів Морт. Але дуже в цьому сумніваюся. Може лише тому, що мені на голову не налазить. Як хтось міг спалити будинок на 24 кімнати, просто щоб знищити один журнал. Але передусім тому, що я з ним розмовляв. Гербе, Він справді вірить у те, що я вкрав його оповідання. Тобто він ані найменших сумнівів у цьому не має. Коли я сказав, що можу показати доказ, він сприйняв це з такою... «Бравадою, типу, уперед, розваж мене, мудак!» «Але ж ти викликав поліцію, правда?» «Угу, дзвонив сьогодні вранці», – сказав Морт. Це твердження було трохи нещирим, але відвертої брехні також не містило. Того ранку він справді дзвонив Грегові Карстерзу, але якби Морт сказав Гербові Крікмору, якого візуалізував у вітальні його нью-йоркської квартири в модних твідових штанах і майці» що збирається владнати цю справу сам, хіба що Грек трохи допоможе, то навряд чи Герб зрозуміє. Герб був хорошим другом, але трохи стереотипним. Цивілізована людина, модель кінця ХХ століття, урбанізований до самих кісток. Він був із тих людей, які прихильно ставляться до сеансів у психотерапевта, до медитації та медіації. З тих людей, які прихильно ставляться до дискусії, коли наявні розумні аргументи та негайного делегування проблеми уповноваженим, коли аргументів немає. Для Герба концепція «чоловік повинен робити те, що повинен» мала своє місце. От тільки це місце було у фільмах із Сильвестром Сталоне. Ну, це добре, Гербові відчутно полегшало. У тебе і так проблему досталь бракувало ще про якогось психа з Місісіпі хвилюватися. Якщо його розшукають, то що ти зробиш? Напишеш заяву, щоб його притягли до відповідальності за переслідування? Я краще переконаю його йти зі своїми звинуваченнями на три веселі букви. Відчуття радісного оптимізму, нічим не підкріпленого та беззаперечно реального, все ніяк не полишало Морта. Він припускав, що зовсім скоро все зміниться, і він знову занепаде духом, але на ту мить ніяк не міг перестати шкіритися. Тож Морт утер носа рукавом пальта. І усміхався собі далі. Він уже і забув, як це, мати на писку широчезну усмішку. І як ти це зробиш? З твоєю допомогою, сподіваюся, у тебе ж є архів моїх матеріалів. М так, але треба, щоб ти знайшов випуск «Еллері Квінс Magazine за червень 1980 року. У ньому є сезон сівби. Я свій після пожежі навряд чи зможу витягти тому. У мене його нема, м'яко промовив герб. Нема? Кліпнув Морт. Такого повороту подій він не очікував. Чому? Тому що 1980-й – це за два роки до того, як я став твоїм агентом. У мене є щонайменше по одному примірнику всього, що я для тебе продав. Але те оповідання ти ще продавав сам. От холера! Перед Мортовим внутрішнім зором постала сторінка подяк за сезон сівби. У збірнику монету вкидає кожний. У більшості аналогічних розділів містився рядок «Надруковано з дозволу автора та літературних агентів автора Джеймса і Крікмора». А от перед сезоном «Сівби», а також перед двома-трьома іншими оповіданнями в збірці стояло тільки «Надруковано з дозволу автора». «Мені шкода», – сказав Герб. «Ну, звісно, я надсилав його сам. Пригадую, як писав листа із запитом перед тим, як відправити текст». «Просто в мене таке враження, що ти був моїм літературним агентом вічно!» Підсміюючись, Морт додав, не ображайся. «Не буду», – запевнив Герб. «Хочеш я подзвоню в ЕКММ, у них мають бути архівні примірники?» «А можеш?» – вдячно спитав Морт. «Це було б чудово. Зроблю передусім. От тільки…» – Герб замовк. «Що тільки?» «Дай слово, що ти не плануєш зустрічатися з цим типом сам на сам, коли в тебе буде на руках надруковане оповідання». «Даю слово». Надто швидко погодився Морт. Знову нещирість, але хрін з нею. Він попросив Грега бути поряд, коли зустрічатиметься з шутером. І Грег погодився. Тож це не буде зустріч сам на сам. І зрештою Герб Крікмор – його літературний агент, а не батько. Як він залагоджує свої особисті проблеми, Герба насправді не обходило. «Добре», – мовив Герб. «Я про це потурбуюся». «Подзвони мені з Дері, Морте». Може, там усе не так погано, як здається. Хотів би я в це вірити. Але не віриш. На жаль, ні. Добре. Герб зітхнув. А потім несміливо додав. Нічого, якщо я попрошу тебе переказати Емі привіт. Нічого, я перекажу. Добре. Ну, давай, Морти, біжи, не стій на вітрі. Я чую, як він у трубці завиває, ти там, напевно, змерз, як цуцик. Ще ні, але все до того йде. Ще раз дякую, Гербе. Повісивши слухавку, він кілька секунд задумливо роздивлявся телефон. Морт геть забув, що Б'юйку потрібен бензин – дрібниця. Але також він забув, що герб Крікмор став його агентом тільки в 1982-му. А це вже не дрібниця взагалі. Забагато тиску, так він собі думав. Тут уже мимохідь задумуєшся, про що ще ти міг забути? Раптом озвався голос його свідомості. Не той, що всередині мозку, а інший, з дальших глибин. А як щодо плагіату взагалі? Ти, може, і це зробив та забув? Ледь не бігцем повертаючись до машини, Морт пирхнув від сміху. Ніколи в житті він не бував у Міссісіпі, і навіть зараз. У стані письменницького застою йому було ще далеко до того, щоб опускатися до плагіату. Він сів за кермою і запустив двигун, розмірковуючи над тим, що людський мозок в ряди годи здатен видавати якесь, ну, дуже дивне лайно. Розділ 8. Морд гадав, що люди, навіть ті, які намагаються бути більш-менш чесними самі з собою, не розуміють, коли настає відповідна мить і щось закінчується. Він вважав, що люди продовжують і далі вірити чи намагатися вірити, навіть якщо написи на стіні вже не просто проступили – а такими величезними літерами, що їх легко прочитати з відстані ста ярдів без бінокля. Якщо це щось таке, чого ти дуже хочеш, що тобі по-справжньому потрібно, тобі легко надурити себе, легко переплутати життя з тебе і переконати себе, що те неправильне і мульке за відчуттями щось от-от перетвориться на правильне, можливо, після наступної перерви на рекламу. Він думав, що без своєї грандіозної здатності до самообману людство було б іще божевільнішим, ніж воно є зараз. Проте іноді правда проривається назовні, і якщо ти свідомо намагаєшся обійти цю правду дорогою думок чи мрій, наслідком може стати катастрофа. Це ніби стояти на шляху у височезній хвилі, яка не просто накриває тебе з головою, а врізається в загату, яку ти виставив на її шляху і розмазує її та тебе заодно». Одне з таких откровень катаклізмів Мортрейні пережив після того, як представники поліції та пожежної служби пішли, а він, Емі та Тет Мілнер, лишилися. Блукати в задимлених руїнах зеленого будинку у вікторіанському стилі, який 136 років простояв на Канзас-Стрит 92. Саме під час цієї жалобної інспекції він остаточно усвідомив, що його шлюб із колишньою Еммі Даут із Портленда, штат Мейн, добіг кінця. То не був період шлюбного стресу, не було пробне розлучення, то був не один із тих випадків, про які ви вряди годи чуєте, обидві сторони розкаялися у своєму рішенні й одружилися знову. Тут усе було скінчено, їхнє життя разом відійшло в минуле навіть будинок, у якому вони зазнали стількох радощів. Перетворився на ніщо, тільки крокви, що провалилися в льох, лиховісно там тліли, ніби зуби велетня. Зустріч у Марчмана в маленькій кав'ярні на Вітчем-стрит пройшла досить непогано. Еммі обійняла його, він обійняв її у відповідь. Та коли хотів поцілувати в губи, вона так спритно вивернула голову, що його губи натомість торкнулися її щоки. «Цьом-цьом», як казали на офісних вечірках. «Дуже радий тебе бачити, Люба». Тед Мілнер, цього ранку з ідеально укладеним за допомогою фена волоссям і жодного тобі розкуйовдженого альфальфівського пасма, сидів за столиком у кутку і спостерігав за ними. У руці він тримав люльку, яку Морд за останні три роки не раз бачив затиснутою в нього в зубах на різних вечірках. Морд був переконаний, що люлька – це бутафорія, призначена лише для того, щоб її власник почувався старшим за свій вік. А скільки ж йому було? Напевно, Морт цього не знав. Але Емі було 36, а Тет у тих своїх бездоганних зістарених джинсах і сорочці з відкритим комірцем мав бути років на 4, а то й більше молодшим. Мортові стало цікаво, чи підозрює Емі, що через якихось 10 чи навіть 5 років у неї почнуться проблеми. Та він вирішив, що хай про це їй повідомить якась краща за нього людина. Морт спитав, чи є якісь новини. Емі відповіла, що їх немає. Потім до розмови долучився тет зі своїм легким південним акцентом, набагато м'якшим за те кашоподібне гугніння, з яким говорив Джон Шутер. Він сказав Мортові, що начальник пожежників і лейтенант із Дарійського поліційного відділку хочуть зустрітися з ними на місці, як назвав це тет. Їм потрібно поставити Мортові кілька запитань. Морт сказав Добре. Тед спитав, чи не хоче він чашку кави. Час у них є. Морт відповів Добре. Тед спитав, як у нього справи. Морт знову вжив слово добре. Щоразу, коли воно зривалося з його губ, відчуття затертості душчало. Емі з певним побоюванням стежила за ходом їхнього обміну репліками, і морт її розумів. Того дня, коли він побачив їх двох у ліжку, пообіцяв Тедові, що вб'є його. Правду кажучи, він, здається, погрожував убити їх обох. Його спогади про ті хвилини були доволі туманними. Та й їхні, як він підозрював, теж. Про інші два кути трикутника він не знав. Але щодо себе виявив, що ця туманність не лише зрозуміла, а й милосердна. Вони випили кави. Емі спитала в нього про Джона Шутера. Морт відповів, що, на його думку, ця ситуація цілком під контролем. Про котів, записки і журнали він не згадував. І за якийсь час вони вийшли з Марчмана та вирушили на Канзас-Стрит-92, що колись була не просто місцем, а місцем, на якому стояв будинок. Шеф пожежників і детектив-полісмен, як і було обіцяно, вже чекали там. Пролунали запитання, теж як було обіцяно. Більша частина запитань стосувалася тих людей, які могли не любити його аж настільки, щоб укинути коктейль із бензином Тексако йому в кабінет. Якби Морд був сам, він би й словом не згадав про шутера, але, звісно, Емі б не змовчала, тож довелося йому переказати всі деталі їхньої зустрічі. «І цей чоловік був дуже сердитий», – уточнив начальник пожежної бригади Вікершем. «Так». «Досить сердитий, щоб приїхати в Дері і підпалити ваш будинок?» – спитав Бредлі детектив. Морд був майже цілковито переконаний, що це скоїв не шутер, але заглиблюватися в перепетії недавніх взаємин із ним не хотів. По-перше, це означало розказати про те, що шутер зробив із бубликом. А це б засмутило Емі, це б її дуже сильно засмутило. І за одне розкрило бляшанку з хробаками, яку він волів тримати закритою. Настав час, вирішив Морд знову трохи схитрувати. Може, спочатку так і було. Та після того, як я побачив, що два оповідання справді дуже схожі, я подивився дату публікації свого. «А його оповідання ніде ніколи не публікували?» – спитав Бредлі. «Так, я переконаний, що не публікували. А тоді вчора він з'явився знову. Я спитав у нього, коли він написав своє оповідання, сподіваючись, що він назве пізнішу дату, ніж моя. Розумієте?» Детектив Бредлі кивнув. «Ви сподівалися довести, що обійшли його?» «Точно». Сезон «Сівби» вийшов у книжці оповідань, які я опублікував 1983-го, але перша публікація відбулася у 80-му. Я сподівався, що цей тип вибере якусь дату за рік чи два до 83-го, і мені пощастило. Він сказав, що написав своє у 82-му. Бачите, я його випередив. Мурт сподівався, що на цьому запитання скінчаться, але начальник пожежників Вікершем не збирався так легко здаватися. «Пане Рейні, ви це розумієте, ми це розуміємо, а він зрозумів?» Мурт подумки зітхнув. Він знав, що хитрувати можна лише до певної межі. І якщо робити це досить довго, то рано чи пізно настане та мить, коли треба або казати правду, або видавати відверту брехню. І ось він до неї підійшов, до цієї миті. «Але чия то була справа? Їхня чи його? Його! Точно!» І він збирався подбати про те, щоб так було і надалі. «Так», – сказав Морт, – зрозумів. «І що він зробив?» – спитав Тед. Морт глянув на нього з легким роздратуванням. Тед відвів погляд. З таким обличчям, наче шкодував, що при ньому нема люльки, щоби з нею погратися. Люлька лишилася в машині. Сорочка була без кишень, тож і покласти її не було куди. Поїхав собі. Гнів на Теда, який абсолютно не мав права стромляти сюди свого носа, як якнайкраще сприяв брехні. А те, що він бреше Тедові, навіть якось її виправдовувало. Про якусь маячню, про те, який неймовірний збіг обставин. Скочив у машину, наче в нього волосся горіло. І от-от мала зайнятися срака. І поїхав. — Пане Рейні, а марку машини і номер ви часом не роздивилися? — спитав Бредлі, наготувавши записник і кулькову ручку. — То був Форд, — відповів Морт. «На жаль, із номерами я вам не допоможу. Точно знаю, що номер був не Мейнський, а поза тим...» Він знизав плечима і прибрав вибачливого вигляду, хоча в душі відчував дедалі більший дискомфорт від того, як просувалася розмова. Коли він просто мудрував, обходячи гострі кути відвертої брехні, все здавалося нормальним. Він, мов би, просто хотів уберегти Емі від болю, щоб вона не дізналася, що той псих скрутив бубликові в'язи а тоді прохромив його викруткою. Однак тепер Морт опинився в становищі, коли розказує різним людям різні версії історії. Якщо вони зберуться разом і порівняють їх, то він уже не здаватиметься таким крутим. А пояснювати, чому збрехав, буде непросто. І хоч імовірність таких порівнянь була незначною, якщо, звісно, Емі не поговорить із Грегом Карстерзом чи Гербом Крікмором, але що як між ними і шутером виникне сутичка, коли вони з Грегом під час зустрічі тиснуть шутерові під носа червневий випуск ЕКММ за 1980 рік? «Не думай про це здоровило», – сказав він собі, – «спалимо цей міст, коли добредемо до нього». Від цієї думки до нього повернулася та бадьорість, яку він відчував, коли розмовляв із гербом біля пропускного пункту, і він ледве не захихотів у голос але стримав поривання. Вони схочуть дізнатися, чого це йому так весело, і, напевно, матимуть на це повне право. Я думаю, шутер подався до Місісіпі. Туди, звідки він приїхав, майже без зупинки закінчив морт. «Ви, певно, праві», – сказав лейтенант Бредлі. «Та все одно, пане Рейні, я збираюся все перевірити. Нехай ви і переконали цього чоловіка, що він помиляється, та це не означає...» що він поїхав від вас із найтеплішими почуттями. Цілком могло бути так, що він приїхав сюди розлюченим і підпалив ваш будинок лише тому, що ви його роздрочили. Пардон, пані Рейні!» Криво посміхнувшись, Емі махнула рукою. «Не вибачайтеся, – мовляв. – Ви не вважаєте, що це можливо?» «Ні, – подумав Морт, – не вважаю. Якби він вирішив підпалити будинок, то вбив би Бублика перед тим, як їхати в Деррі. Просто на випадок, якщо я прокинуся до того, як він повернеться. У такому разі кров була б сухою, і Бублик був би вже задубів на ту пору, коли я його знайшов. Усе було не так, але я не можу про це розказати. Навіть якби і хотів. По-перше, вони неодмінно поцікавляться, чого я так довго приховував про Бублика, і вирішать, що в мене вже точно кілька клепок повідпадало. «Думаю, можливо», – відповів Морд. Але я розмовляв із тим типом. Мені він не видався тією людиною, яка здатна підпалити будинок. Тобто він не був сноупсом, раптово озвалася Емі. Мурт здивовано подивився на неї і всміхнувся. Точно, кивнув він, з півдня, але не Сноупс. Про що це ви? Обережно і з недовірою поцікавився Бредлі. Це наш давній жарт, лейтенанте. відповіла йому Емі. «Сноупси – це персонажі кількох романів Вільяма Фолкнера. Вони свій бізнес почали з того, що палили комори». «А?» – невиразно відповів Бредлі. «Пане Рейні, людей певного типу, які підпалюють будинки, не існує», – втрутився вікершам. «Повірте, вони всі дуже різні за формою і розміром. Ну, якщо можна, розкажіть трохи більше про його машину», – попросив Бредлі, тримаючи ручку на над записником. Хочу повідомити поліцію штату про цього чоловіка. І тут Морт вирішив, що доведеться йому ще трохи прибрехати. А хоча не трохи. Багато. Ну, то був седан. Це я точно можу сказати. Ага. Форт седан Рік випуску. Десь у 70, здається. Морт нітрохи трохи не сумнівався, що шутерів універсал насправді виготовили десь приблизно в той час, коли хлопець на прізвище Освальд обрав Ліндона Джонсона президентом Сполучених Штатів. Трохи повагавшись, він додав: Номери були світлими, може з Флориди. Заприсягнутися я не можу, але здається так. Ага, а сам чоловік. Середній на зріст, біляве волосся, окуляри круглі у дротяній оправі, такі як у Джона Леннона. Оце і все, що я пам. А хіба ти не казав, що на ньому був капелюх? Раптом озвалася Еммі. Морт мимохідь клацнув зубами. Ага, так. Люб'язно мовив він. Справді. А я й забув. Темно-сірий чи чорний? Та тільки то було більше на кепку схоже. З таким, знаєте, козирком. Гаразд. Бредлі з вилізком закрив блокнот. Початок є. А це не міг бути простий акт вандалізму? Підпал заради розваги, спитав Морт. У романах усе пов'язано, але з досвіду я знаю, що в реальному житті щось іноді стається просто так. Могло й таке бути погодився Вікершем, але очевидні зв'язки перевірити не завадить. Він поважно підморгнув Мортові. «Ви знаєте, іноді життя емітує мистецтво». «Вам іще щось потрібно?» – спитав у пожежника та детектива Тед і обійняв Емі за плечі. Вікершем і Бредлі обмінялися поглядами, а тоді Бредлі похитав головою. «Навряд. Принаймні не зараз. Я запитую, бо Емі і Мортові доведеться присвятити якийсь час розмовам зі страховою». Може, і з головної компанії слідчий приїде. Його південний акцент дратував Морта дедалі сильніше. Він підозрював, що Тед походив із тієї частини півдня, що лежить на кілька штатів північніше від країв Фолкнера. Проте все одно то був збіг, без якого він міг би і обійтися. Офіційні особи потиснули руки Емі та Мортові, висловили своє співчуття, сказали їм, щоб зверталися в разі, якщо згадають щось важливе. І пішли, залишивши їх у трьох і ще раз обійти руїни будинку. Емі, мені шкода, що все так сталося, раптом озвався Морт. Вона йшла між ними і погляд кинутий через плече, переконливо свідчив, що її вразило щось почути в його голосі. «Проста щирість, імовірно. За все шкода, дуже. Мені теж, м'яко мовила вона і торкнулася його руки. Ну, а стеді настроє тих, хто шкодує. Урочисто за душевним тоном проказав Тед. Емі повернулася до нього, і тієї миті Морт радо вхопив би його за шию і душив, поки б очі не повилазили, тремтячі на кінчиках оптичних нервів. Вони саме обходили західний бік будинку, прямуючи до вулиці. Тут колись був глибокий закапелок, де в будинку розміщувався його кабінет, а неподалік Емі вирощувала квіти. Вони вже давно зів'яли, але Морт подумав, що це, мабуть, на краще. У вогні згоріла вся трава, яка дотепер іще не пожухла. В радіусі 12 футів навколо руїн. Якби квіти досі буяли, вони б теж повністю вигоріли. Занадто сумне було б видовище. Це було б... М... Зненацька Морт зупинився, мов укопаний. Йому згадалися оповідання. Одне оповідання. Хоч як його назви? Сезон сівби, таємне вікно, таємний сад. Але якщо зняти всю сухозлітку і зазирнути досередини, то вони були однакові. Він подивився вгору. Крім небесної блакиті, там нічого не було. Принаймні тепер та до вчорашньої пожежі в тому місці, куди він дивився, розташовувалося вікно. Вікно комірчини поряд із пральнею. Комірчини, у якій Емі облаштувала собі робочий кабінет. Туди вона йшла, щоб виписувати чеки заповнювати свій щоденник, здійснювати необхідні дзвінки. До кімнати, у якій за його підозрами Емі кілька років тому почала писати роман, а коли роман тихо помер саме в цій комірчині, вона його з усіма належними почестями поховала в шухляді стола. Стіл стояв біля вікна. Емі любила ходити туди вранці. У сусідній кімнаті ставила прання і йшла заповнювати документи поки не пролунає сигнал про те, що пора вительбушити пралку і погодувати сушарку. Від основної частини будинку цю комірчину відділяла чимала відстань, і ця тиша, за словами самої Емі, дуже їй імпонувала. Тихе і ясне, психічно здорове ранкове світло. Їй подобалося в ряди годи визирати з вікна на свої квіти, що росли в глибокому кутку, який утворювали стіна будинку і флігель із кабінетом. Морд чув, як вона колись сказала, «Це найкраща кімната в усьому будинку, для мене принаймні, бо туди, крім мене, ніхто не заходить. У ній є таємне віконце, яке виходить на таємний сад унизу». «Морте?» – кликала його Емі. Але він зреагував не відразу, бо сплутав її реальний голос із голосом зі свідомості, голосом спогадів. «Та яким був той спогад, справжнім чи фальшивим? Ось у чому полягало питання, чи не так?» Здавалося, що він справжній, але в нього все пішло шкереберть, і ще задовго до шутера, і бублика, і пожежі. Чи не було так, що в нього виникла, ну, галюцинація у спогадах? Що він намагався зробити так, щоб його, власне, минуле з Емі, і якимось чином узгоджувалося з тим триклятим оповіданням, у якому чоловік з'їхав з глузду і порішив дружину? Господи, сподіваюся, що ні. — Сподіваюся, ні, бо якщо це так, то це занадто близько до нервозривної території, щоб бути втіхою. — Морте, з тобою все гаразд? — спитала Емі роздратовано посмикала його за рукав, ненадовго виводячи з трансу. — Так, — відповів він, а потім раптово. — Ні, правду кажучи, мені трохи недобре. — Може, то сніданок? козвався Тед. Емі так на нього глянула, що Мортові одразу стало трохи краще. То був не надто доброзичливий погляд. «Ні, не сніданок», – трохи обурено промовила вона і обвела рукою по чорнілі руїни. «Це ось що. Ходімо звідси». «Люди зі страхової приїдуть о півдні», – нагадав Тед. «Лишається трохи більше години. Теде, їдьмо до тебе. Мені й самій щось не дуже добре, хочеться сісти». «Добре», – відповів Тед. «Тим сердитим тоном, чого ти кричиш, який теж бальзамом полився на мортове серце». І хоча ще за сніданком він би сказав, що дім Теда Мілнера останнє місце на землі, де б він хотів побувати, але пішов із ними, не ремствуючи. Розділ 9. Поки їхали через місто до різнорівневого будинку на східному боці, який Тед називав домом, усі мовчали. Морт не знав, про що думають Емі і Тед, хоча здогадувався, що їхні думки можуть бути заповнені будинком в Емі. Та чи встигнуть вони на зустріч зі страховиками у Теда? Зате він точно знав, про що думає сам. Морт намагався вирішити, божеволіє він чи ні. Це насправді чи це Меморекс? Зрештою він вирішив, що Емі насправді казала таке про свій кабінет. Поряд із пральнею. То був не фальшивий спогад. А чи казала вона це до 1982-го, коли Джон Шутер за його власною заявою Написав оповідання під назвою «Таємне вікно, таємний сад». Цього він не знав. Хай як він викручував свій спантеличений і зболений розум, але отримував лише куце повідомлення. Відповідь непереконлива. Проте навіть якщо вона і сказала це, байдуже коли, чи не могла назва шутерового оповідання виникнути внаслідок простого збігу? Можливо. А чи не забагато збігів? Він уже вирішив, що пожежа повинна була бути випадковістю. Але той спогад, навіяний садом Емі, з його врожаєм пожухлих квітів. Що ж, ставало дедалі важче повірити, що все це не пов'язано між собою якимось дивним, може навіть надприродним чином. Та й чи не був шутер по-своєму так само розгублений? Як ви його роздобули? Лихим від гніву і спантеличення голосом спитав тоді він. «От що мене насправді цікавить, як у Біса такий грошовитий писак, як ви, потрапив у мою маленьку сраку світу в штаті Міссісіпі і украв мою кляту писанину?» Тоді Морт подумав, що це або ще одна ознака божевілля, або що цей тип з Біса – добрий актор. Але тепер у тедовій машині йому вперше спало на думку, що саме так відреагував би він сам, якби обставини склалися навпаки. Хоча в певному розумінні вони так і склалися. Єдине, чим два оповідання цілковито різнилися – це назва. Обидві назви були підхожими, але зараз Морд зрозумів, що має до шутера одне запитання, і воно дуже нагадувало те, яке йому вже ставив шутер. «Пане шутер, звідки ви взяли цю назву? Ось що мене насправді цікавить. Звідки ви могли знати, що за 1200 миль від вашої сраки світу в Місісіпі Дружина письменника, про якого, за вашим твердженням, ви ніколи не чули до цього року, має власне таємне вікно, що виходить на її власний таємний сад. Що ж, був лише один спосіб це з'ясувати. Коли Грек вистежить шутера, Мортові доведеться в нього спитати. Від чашечки кави, яку запропонував Тед, Морт відмовився, але спитав, чи є в того Кока-Кола або Пепсі. Тед відповів ствердно – і після того, як Морт випив прохолоджувальний напій, його шлунок заспокоївся. Він боявся, що навіть від самого перебування тут, тут, де Тед із Емі злягалися тепер, коли їм більше не треба було никатися по дешевих міських мотельчиках. Його охопить гнів і неспокій. Але цього не сталося. То був просто будинок, такий, у якому кожна кімната, здавалося, проголошувала, що власник – Молодий парубок, який прагне успіху і міняє жінок як рукавички. Мортвій чув, що сприймає це все досить легко, хоча хробачок тривоги за Емі все-таки знову заворушився. Він згадав її кабінетик із його прозорим, психічно здоровим світлом та дрімотним дзижчанням сушарки, що просочувалося крізь стіну. Її кабінетик із його таємним вікном, єдиним на весь будинок, що виходило на тісний закапелок між будинком і флігелем і подумав, як органічно вона виглядала там, і як мало спільного мала з цим будинком. Але з цим доведеться розбиратися їй самій. І він подумав лише через кілька хвилин перебування в цьому іншому будинку, що виявився зовсім не темним і страшним кублом розпусти, а просто собі будинком, що з цим він може змиритися, і навіть не заперечувати проти цього. Вона спитала, чи залишиться він ночувати в Деррі. «А, поїду додому відразу, як переговоримо зі страховиками. Раптом спливе ще щось, вони можуть зі мною зв'язатися. Чи можеш ти?» Він усміхнувся їй. Вона теж відповіла усмішкою і на мить торкнулася його руки. Тедові це не сподобалося. Він насупився у вікно і покрутив у руках свою люльку. На зустріч із представниками страхової компанії вони прибули вчасно, від чого Тедові Мілнеру безсумнівно полегшало. Морд був далеко не в захваті від того, що Тед буде присутній. Зрештою, той будинок ніколи Тедові не належав, навіть після розлучення. Та все ж таки Емі з ним наче було спокійніше, тому Морд на цьому не акцентував. Дон Стрік, агент страхової компанії Consolidated Insurance, із яким їхня сім'я укладала угоду, провів зустріч у своєму офісі, куди вони приїхали після чергового короткого обходу місця. В офісі вони познайомилися з чоловіком на ім'я Фред Еванс, слідчим Consolidated, що спеціалізувався на підпалах. Еванса не було того ранку з Вікершемом і Бредлі, а також на місці, коли стрік зустрівся з ними там опівдні. півдні. Але причина з'ясувалася дуже швидко. Більшу частину минулої ночі він провів поперсаючись у руїнах із фотоапаратом Polaroid, світячи собі потужним ліхтариком. А потім, сказав він, поїхав у мотель, щоб трохи передрімати перед тим, як зустрічатися з подружжям Рейні. Мортові Еванс дуже сподобався. Здавалося, той по-справжньому близько до серця взяв утрату, якої зазнали вони з Емі. Тоді, як усі решта, з паном Теді я третій включно, просто говорили ротом традиційні слова співчуття перш ніж перейти до справи, яку вони вважали найнагальнішою. А що до Теда Мілнера, думав Морт, то найнагальнішою справою для нього було якомога швидше спровадити його, Морта, подалі з Дері, на Ташморське озеро. І Фред Еванс не називав Канзас-стрит 92 місцем. Він називав це будинком. Його запитання, хоч і в принципі ті самі, які звучали від Вікершема та Бредлі, були делікатнішими, деталізованішими, більше промацували ґрунт. І хоч спав він не більше, ніж 4 години, очі в нього були ясними, а мовлення швидким і чітким. Переговоривши з ними 20 хвилин, Морд вирішив, що якби він коли-небудь надумав спалити будинок заради страхових грошей, то застрахував би його не в Consolidated Insurance, а в якійсь іншій компанії, або то чекався би, коли цей чоловік вийде на пенсію. Скінчивши розпитування, Еванс їм усміхнувся. «Ви мені дуже допомогли. Хочу ще раз подякувати за ваші вдумливі відповіді і терпеливе до мене ставлення. У багатьох випадках люди, варто їм лише почути слова страховий слідчий, наїжачуються. Вони вже і без того засмучені, їх можна зрозуміти, тож доволі часто вони сприймають присутність слідчого на місці згарища, як звинувачення в тому, що це вони самі спалили своє майно. За цих обставин навряд чи ми могли би очікувати кращого ставлення, сказала Еммі, і Тед Мілнер закивав так несамовито, наче голова в нього висіла на ниточці, і нею керував лялькару, у якого від нервів руки трусилися. «Зараз буде непростий момент», – Еван скивнув стрікові, і той відсунув шухляду письмового стола та видобув звідти планшет із причепленою до нього комп'ютерною роздруківкою. Коли слідчий установить, що пожежа була дуже серйозною, а саме такою вона і була у вас, ми повинні показати клієнтам список заявленого майна, яке підлягає страхуванню. Ви його проглянете, потім підпишете заяву про те, що всі речі зі списку досі належать вам, і що вони були в будинку, коли сталася пожежа. Ви повинні поставити галочку біля речі – або речей, які ви продали після останньої страхової ревізії з присутнім тут паном Стріком, а також навпроти будь-якого застрахованого майна, якого не було в будинку під час пожежі. Затуливши рота кулаком, Еванс прокашлявся і продовжив. Мені сказали, що ви недавно змінили місце проживання, тому цей останній пункт може бути особливо важливий. Ми розлучилися, прямо відповів Морд. Я живу в нашому будинку на Ташморському озері. Ми ним користувалися тільки влітку, але там є піч, і можна жити в холодну пору. На жаль, у мене ще руки не дійшли перевезти більшість речей із цього будинку. Усе відтягував і відтягував. Дон Стрік співчутливо кивнув. Тец схрестив ноги, покрутив у руках люльку і справив враження людини, яка намагається не показувати, що їй страшенно нудно». Постарайтеся якнайретельніше заповнити список. З цими словами Еванс забрав планшету стріка і передав його Емі через стіл. Може бути трохи неприємно. Це як пошук скарбів, тільки навпаки. Тед поклав люльку і вигнув шию, силкуючись роздивитися список. Уся нудьга, де й ділася, принаймні на ту мить. Очі в нього стали пожадливими, як у тих роззявляк, що глипають на наслідки страшної аварії. Помітивши, що він дивиться, Емі послужливо нахилила анкету в його бік. Морт, який сидів навпроти неї, потягнув її до себе. — Я тобі не заважаю, — спитав він у Теда. Він був сердитий, дуже сердитий. І всі вони почули це в його голосі. — Морте, — сказала Емі. — Я не збираюся роздмухувати з цього трагедію, — заспокоїв її Морт. Але то були наші речі, Емі, наші. — Я думаю, що не, — обурено почав Тед. «Ні, пане Мілнер, він має цілковиту рацію», – підтвердив Фред Еванс, оманливим яким, як здалося Мортові, голосом. «У законі сказано, що ви не маєте права взагалі навіть дивитися на список речей. Коли ніхто не заперечує, ми заплющуємо на всяке таке очі, але, здається, пан Рейні заперечує». «Пан Рейні ще як заперечує!» – руки Морт міцно стискав на колінах. І відчувалося, що від нігтів у м'якій плоті долонь залишаються півусмішки слідів. Емі перевела нещасний погляд із Морта на Теда. Морт очікував, що зараз Тед наприндиться, і як дмухне, то чиясь хатинка і розлетиться. Але Тед мовчав. Морт подумав, що через власне вороже ставлення до цього чоловіка приписує йому такі почуття. «Він не досить добре знав Теда». Хоча й був тепер у курсі, що той, коли його озненацько розбудили в мотелі для коханців, трохи нагадує альф -Альфу. Зате знав Емі. Якби Тед був базікалом, вона б уже його покинула. Ледь помітно всміхаючись та цілковито ігноруючи Морта і інших, Тед звернувся до Емі. А якщо я прогуляюся трохи кварталом, це допоможе справі? Хоч як Морт старався стримувати себе, але в нього це не вийшло. «А може, хай буде два квартали?» – фальшиво-приязним тоном спитав він у Теда. Еммі звузила очі і нагородила його похмурим поглядом, а тоді знову перевела погляд на Теда. «А ти не проти? Так було б трохи легше». «А вже ж!» – він поцілував її у вилицю. І Морд зробив для себе ще одне гірке відкриття. Цей чоловік про неї дбав. Нехай навіть не завжди, але тієї миті він про неї дбав. Морт усвідомив, що вже був на півдорозі до того, щоб вважати Емі просто іграшкою, яка ненадовго захопила Теда, але яка йому вже зовсім скоро набридне. Проте це якось не в'язалося з тим, що він знав про Емі. У неї краще була розвинена чуйка на людей і повага до себе. Підвівшись, Тед вийшов. Емі ж із докором зиркнула на Морта. «Задоволений?» «Мабуть, так. Емі, послухай». «Я, може, повівся нестримано, але мене можна зрозуміти. За багато років у нас назбиралося чимало спільного. Я думаю, що це остання річ, і вважаю, що вона повинна залишитися між нами, гаразд?» Помітно було, що стрік почувається ні в сих, ні в тих. Зате Фред Еванс, навпаки, переводив погляд із Морта на Емі і знову на Морта зі жвавою цікавістю людини, що дивиться дуже хороший тенісний матч. «Гаразд!» – тихим голосом відповіла Емі. Він злегка торкнувся її руки, і вона йому всміхнулася напружено, але краще так, ніж без тіні усмішки, так він собі думав. Морт підтягнув стільця ближче до неї, і вони разом схилилися над списком голова до голови, наче дітлахи, що готуються до контрольної. Доволі скоро він зрозумів, про що попереджав їх Еванс. Йому здавалося, що обсяг збитків він оцінив правильно, але він помилявся. Роздивляючись стовпчики холодного комп'ютерного шрифту, Морт думав, що якби хтось витяг усі речі з будинку за адресою Канзас392 і порозкидав по кварталу, щоб увесь світ дивився, то навіть тоді йому не було би так паскудно на душі. Аж не вірилося, що він забув про стільки речей, стільки речей, яких уже не було. Сім великих приладів, чотири телевізори, один із приставкою для монтажу відеокасет. Розкішна порцеляна з автентичні ранньоамериканські меблі, які Емі купувала поштучно. Зазначена ціна антикварного гардероба, що стояв у їхній спальні, була 14 тисяч доларів. Серйозними збирачами предметів мистецтва вони не були, зате були поціновувачами, які втратили 12 предметів оригінального мистецтва. Їхню вартість оцінили в 22 тисячі доларів. Але доларовий еквівалент Морта не цікавив. Він думав про малюнок Н. Двоє хлопчиків вирушають у море на маленькому човникові. На картині дощило. На хлопчиках були дощовики, галоші і усмішки до вух. Морт обожнював цю картину. Але її більше не було. Вотерфордський кришталь. Спортивне спорядження, що зберігалося в гаражі. Лижі. Десяти швидкісні, великі, каноє, олд таун. У списку також були три шуби Емі. Він побачив, як вона ставить крихітні галочки біля бобра і норки. Вочевидь, ці досі були в сховищі. Але проминає короткий лисячий жакет, не позначаючи його. Коли сталася пожежа, він висів у гардеробній. Тепла і стильна шубка на зиму. Морд згадав, як подарував Емі цей жакет на день народження шість чи сім років тому. Вже нема. Його телескоп Селестрон. Нема. Велика стебнована ковдра. Подарунок від матері Емі на їхнє весілля. Мати Емі вже померла, і ковдра теж стала попелом, який розвіяв вітер. Та найгірше, принаймні для Морта, чекало на середині другого стовпчика. І знову найбільшого болю завдала невартість у доларах. Сто пл вина. Так звучав той пункт. Вартість у доларах 4900. Вино вони полюбляли обоє. Не шеленіли від нього, але разом облаштували в підвалі маленький винний погріб. Наповнювали його разом і в годи разом розпивали плящино. «Навіть вино!» – сказав він Евансові. – «Навіть це!» Еванс якось дивно на нього глянув, поглядом який Морд не міг витлумачити, а потім кивнув. Сам винний погрибу цілів, бо в підвальній каністрі було дуже мало рідкого палива, і вибуху не сталося, але від пекельного жару більшість пляшок полопалася, а ті кілька, що лишилися, цілими. Я не великий знавець вин, але сумніваюся, що його можна буде пити, хоча, може, я й помиляюся. Не помиляєтеся, сказала Еммі. Самотня сльоза скотилася по її щоці, і вона механічно її стерла. Еванс запропонував їй хустинку. Та Емі похитала головою і знову схилилася разом із Мортом над списком. За десять хвилин список закінчився. Вони розписалися над відповідними лініями, і стрік засвідчив їхні підписи. А через кілька секунд матеріалізувався і Тед Мілнер. Так, неначе спостерігав за всім, що відбувалося на якомусь прихованому екрані. «Ще щось потрібно?» – спитав Морт Веванце. «Наразі ні. Але може знадобитися». «Пане Рейні, ваш номер у Ташморі не зареєстровано в довіднику?» «Так». Морт записав свій телефон для Еванса. «Дзвоніть, будь ласка, якщо потрібна буде моя допомога». «А вже ж!» Еванс підвівся і простягнув руку. «Ці справи завжди дуже неприємні. Співчуваю, що вам двом доводиться через це проходити». Вони потисли руки всім навколо і залишили стріка та Еванса писати звіти. Давно вже було по першій годині дня, і Тец питав Морта, чи не бажає він пообідати з ним та Емі, але Морт похитав головою. «Я вже хочу повертатися, попрацювати, побачимо, чи вдасться мені хоч ненадовго забути про все це». І він справді відчував, що міг би зараз писати. Нічого дивного. У важкі часи, принаймні до розлучення, яке виявилося винятком із загального правила, Писання йому завжди давалося легше. Воно навіть було необхідним. Приємно було відчувати, як під твоїм командуванням ці вигадані світи проступають усе чіткіше, тоді як справжній завдав тобі такого болю». Морт майже очікував, що Емі зараз попросить його передумати, але вона не попросила. «Їдь обережно», – сказала натомість вона і невинно поцілувала його в кути крота. — Дякую, що приїхав і що був таким розважливим у всьому. — Емі, я можу щось для тебе зробити. Вона заперечно похитала головою, злегка всміхаючись, і взяла Теда за руку. Якщо він шукав якогось знаку, то цей був занадто виразним, щоб його пропустити. Вони повільно рушили до мортового б'юйка. — А ти там як, нормально тримаєшся? — спитав Тед. — Щось треба, може? І втретє Морта вразив південний акцент цього чоловіка. «Ще один випадковий збіг». «Та ні, наче нічого», – сказав він, відчиняючи дверцята бюїка і виловлюючи з кишені ключі до машини. Теда а звідки ти родом?» «Чи ти, чи Емі, напевно, вже мені казали. Але клята пам'ять підводить. З Місісіпі?» Тед від щирого серця розсміявся. «Ні, Морте, я здалеку виріс у Теннессі. У маленькому містечку зветься Шутер зноб штат Теннесі. Розділ десятий До Ташморського озера Морт повертався, міцно вчепившись руками в кермо, спину тримаючи рівно, як лінійку, і не зводячи нерухомого погляду з дороги. Він збільшив гучність радіо і люто зосереджувався на музиці щоразу, коли відчував промовисті сигнали розумової діяльності під черепною коробкою, ще не подолавши 40 миль. Морт відчув явний тиск у сичовому міхурі. Ця нова обставина була навіть бажаною, тому він не зупинився біля придорожнього туалету. Потреба подзюрити ще одна чудова нагода перестати думати. Додому він приїхав близько пів на п'яту і поставив Бюїк на звичне місце біля бічної стіни будинку. Ерік Клептон задихнувся посеред гітарного бугі соло, коли морт вимкнув двигун і градом каміння обгорнутого в гуму на нього посипалася тиша. На озері не було жодного човна, і жоден цвіркун не дзищав у траві. «Усцяння і думання багато спільного», подумав він, вилазячи з машини і розщибаючи блискавку. «І те, і те можна відкласти на якийсь час, але не назавжди». Мур Трейні стояв, мочився і думав про таємні вікна і таємні сади. Він думав про те, що журнал – який був йому потрібен, щоб довести, що певний мужик чи то псих, чи то шахрай, випадково згорів якраз того вечора, коли він спробував його роздобути. Морт думав про те, що коханець його колишньої дружини, чоловік, якого він від усієї душі зневажав, походить із містечка під назвою Шутер Зноб, і що Шутер, також сталося це псевдонім згаданого вище чи то психа, чи то шахрая, який з'явився в житті Морта Рейні якраз тоді, коли Морт Рейні почав осягати своє розлучення, не як академічну концепцію, а як простий факт свого життя віднині й до віку. Він навіть думав про те, що Джон Шутер стверджував, ніби він підловив Морта Рейні на плагіаті приблизно в той самий час, як Морт Рейні розлучився з дружиною. Запитання. Невже все це випадкові збіги? Відповідь. З формального погляду це можливо. Запитання чи вірить він у те, що все це збіги? Відповідь ні. Запитання. А тоді чи вірить він у те, що божеволіє? Відповідь ні, сказав Морт. Він не вірить, принаймні поки що. Він застібнувши ринку і, обігнувши ріг будинку, підійшов до дверей. Морт знайшов ключ від будинку, підніс його до замкової шпарини та передумав встромляти. Натомість рука потягнулася до ручки і щойно пальці зімкнулися на ній, він відчув упевненість, що вона легко прокрутиться. Тут побував шутер. Побував чи досі був. І зламувати замок йому теж не було потреби. Е-ні. Тільки на цьому виродкові. Запасний ключ до будинку на Ташморському озері Морд зберігав у старій мильниці, на найвищій полиці в сарайчику. А саме туди ходив шутер, щоб похабцем дістати викрутку, коли настала пора пришпилити горопашного старенького бублика до сміттєвого бака. І тепер він у будинку. Винюхує, чи може ховається. Він... Ручка відмовилася прокрутитися. Мортові пальці просто ковзнули довкола неї. Двері були замкнені. «Гараст», – сказав Морт. «Подумаєш, велике діло». І навіть тихо розсміявся, встромляючи ключ у шпарину і провертаючи його. Те, що двері виявилися замкненими, не означало, що шутера в будинку немає. Насправді, якщо добряче замислитися, то навіть правдоподібніше було б, щоб він виявився всередині, міг скористатися запасним ключем, покласти його на місце, потім замкнути двері зсередини, щоб приспати підозру свого ворога. «Зрештою, щоб замкнути ці двері, треба було просто натиснути на гудзик у центрі ручки. Він намагається довести мене до божевілля», – подумав Морд, переступаючи через поріг. У будинку плавало запорошене сонячне світло надвечір'я, і стояла тиша. Але за відчуттями тиша, у якій хтось причаївся. «До сказу мене довести хочеш, а?» – гукнув Морд. Він очікував, що ці слова прозвучать божевільно навіть для його власних вух. Самотній параноїк звертається до непроханого гостя, що існує, врешті-решт лише в його уяві. Але самому собі Морд божевільним не здавався. Для власних вух його слова прозвучали як слова людини, яка, бодай, наполовину розкусила, у чому фокус. От тільки розкрити половину схеми – це не так уже й круто. Та все ж таки половина – це краще, ніж нічого. Морт зайшов у вітальню з її банястою стелею, стіною вікном і краєвидом на озеро і, звісно, всесвітньо відомим диваном Морта Рейні, також знаним під назвою канапа коматозного письменника. Вимушена посмішка торкнулася кутики його губ. Тистикули в паху, підскочили і стислися. «Половина схеми – це ліпше, ніж нічого, правда ж, пане Шутер?» – погукав він. Слова розтанули в порохнявій тиші. У тій пилюці Морд відчував запах старого тютюну. Огляд упав на зіжмакану пачку сигарет, який він викопав у шухляді стола. Подумалося, що в будинку стоїть запах, майже сморід, жахливо неприємний. То був запах відсутності жінки. А потім він подумав. «Ні, це помилка. Це не те. Ти відчуваєш запах шутера. Пахне цим мужиком і його сигаретами, не твоїми. Його!» Закинувши голову назад, Морт повільно розвернувся на 180 градусів. Спальня на другому поверсі дивилася на вітальню з висоти середини стіни кремового кольору. Отвір перекривали темнокоричні дерев'яні планки. Вони призначалися для того, щоб хтось необережний не випав з відтіля і не заляпав собою всю підлогу вітальні. Але також вони слугували для декору. Утім, тієї миті нічого особливо декоративного Морт у них не побачив. Вони здалися йому гратами тюремної камери. Усе, що йому було видно з гостьової спальні, як вони з Емі її називали. Стеля і один із чотирьох стовпчиків ліжка. «Пане Шутер, ви там?» – заволав Морд. Відповіді не було. «Я знаю, що ти хочеш довести мене до сказу. Тепер уже він почувався трохи смішним. Але в тебе нічого не вийде». Приблизно шість років тому вони встановили у вітальні великий камін із плитняку – стопкою Блекстоун. Біля нього стояла стійка з камінним причандалем. Морт узяв лопатку для попелу, повагався, поклав її на місце і узявся натомість за кочергу. Розвернувся обличчям до загратованого отвору гостьової спальні і підніс кочергу до гори, немов лицар, що салютує своїй королеві. Повільно рушив до сходів і пішов нагору. Відчувалося як у м'язих хробаком Прокрадається напруга, але морт розумів, що боїться не шутера. Насправді він боявся не знайти нікого. «Я знаю, що ти там, і знаю, що ти хочеш довести мене до сказу». «От тільки не знаю, для чого це все, Альфі. Тому коли я тебе знайду, ти мені все розкажеш». На майданчику другого поверху він зупинився, відчуваючи, як вискакує з грудей серце. Двері кімнати для гостей були ліворуч. І раптом Морд зрозумів, що шутер тут, а не в спальні. Ні, це лише обманний виверт. Це те, у що шутер хоче змусити його вірити. Насправді шутер був у ванні. І, стоячи на майданчику з кочергою, міцно стиснутою в правій руці, поки стікав із волосся по щуках, Морд почув його. Легке шурх-шурх. Він там, у середині, а вже ж. Судячи зі звуку, стоїть у самій ванні і зовсім трішки посунувся. Ку-ку, хлопчику Джонні, я тебе чую. Ти як там, сраний виродку, озброєний? Ймовірно, так і є, та тільки навряд чи зброєю виявиться револьвер, бо мордс здогадувався, що прізвище цього чоловіка це все, що в нього є від вогнепальної зброї. Шутер справляв враження людини, які більше по душі і якісь тупі інструменти. На підтвердження цього Свідчило те, що він зробив із бубликом. «Закладається, що це молоток», – подумав Морд і вільною рукою стер під спотилиці. Очі пульсували в очницях у такт із серцем. «Ставлю, що завгодно, що це молоток із сповідки для інструментів». Більше він ні про що подумати не встиг, бо побачив шутера, чітко його побачив, як той стоїть у ванні у своєму круглому капелюсі і жовтих робочих черевиках гнойовика. Губи розійшлися і показують протези, замовлені поштою, і та посмішка більше скидається на гримасу, а обличчям струмує додолу піт, збігаючи глибокими борознами з морщок, наче вода, мережею оцинкованих ринв. А молоток піднятий до рівня плеча, як у судді. Просто там стоїть і чекає слушного часу, щоб той молоток опустити. Приставе, наступна справа. «Я розкосив тебе, друзяко, викупив. Одразу ж тільки но побачив, і знаєш що? Ти не того письменника обрав, щоб мозок трахати. Здається, я з середини травня мрію когось убити, і ти мені годишся нічим не гірший за інших». Морт повернув голову в бік дверей спальні, водночас сягнув лівою рукою, обтерши долоню об сорочку спереду, щоб рука не підвела в найвідповідальнішу мить і не зісковзнула та взявся за круглу ручку дверей ванної кімнати. «Я знаю, що ти там!» – прокричав він до зачинених дверей спальні. «Якщо ти під ліжком, то краще вилазь звідти. Рахую до п'яти, якщо не вилізеш доти, доки я буду біля дверей, то я зайду, і зайду з розмахом, ти мене чув!» Відповіді не було, та він на неї і не розраховував насправді, і не хотів. Морт міцніше взявся за ручку дверей ванної, але продовжував кричати у бік гостьової спальні. Він не знав, чи шутер зможе почути або відчути різницю, коли він поверне голову в бік ванної, але думав, що той на це здатен. Було очевидно, що цей чоловік розумний, збіса розумний. Замить до того, як почати рахувати, Морт почув іще одне слабке шарудіння у ванні. Був би прогавив його навіть так близько стоячи, якби не вслухався з усією концентрацією уваги, на яку тільки був здатен. Один. Господи Ісусе, він пітнів, як свиня. Два. Ручка дверей ванної холодним каменем лежала у стиснутому кулаці. Три. Він крутнув ручку, розчахнув двері, і вони відскочили від стіни, вдарившись об неї з такою силою, що пробили шпалери і зіскочили з нижньої завіси. І ось він, ось він насувався на нього з піднятою зброєю. Його зуби шкірилися в посмішці вбивці, а очі палали божевільним, геть божевільним вогнем. І Морд одним помахом опустив кочергу. Вона просвистіла в повітрі, і йому якраз вистачило часу збагнути. Шутер теж замахнувся на нього кочергою. Збагнути, що на шутері нема того круглого капелюха. Збагнути, що там взагалі не шутер. Збагнути, що то він сам, божевільний, то він. І тут кочерга розтрощила дзеркало над раковиною. І скло з амальгамою пороснуло в усі боки, зблискуючи в напівтемряві. І шафка для ліків обвалилася в раковину. Погнуті дверцята, немов безсило відвисли щелепа, випустили назовні потік пляшечок сиропу від кашлю і йоду, і ополіскувача для рота Лістерен. «Я вбив проклятуще довбане дзеркало!» – вирискнув він і хотів викинути кочергу, коли раптом у ванні загофрованими душовими дверцятами справді щось ворухнулося, і перелякано запищало. Вишкіривши зуби в посмішці, Морд завдав навскісного удару кочергою і пробив пластмасові дверцята, відкривши в них діру із зазубреними краями і зірвавши з напрямних. Він заніс кочергу над плечем. Його очі нерухомо дивилися вперед осклілим поглядом, а губи розтяглися в гримасі, яку він уявляв на обличчі шутера. Але поволі опустив кочергу і зрозумів, що мусить пальцями лівої руки розтискати пальці правої, щоб кочерга могла впасти на підлогу. «Звірятко, чому ти скачеш так?» – промовив Морд до полівки, що сліпо металася у ванній. «Тебе пойняв безумний ляк. Його голос звучав хрипко, безбарвно і дивно. Він зовсім не був подібний до його власного голосу. Це більше нагадувало перше прослуховування свого голосу, записаного на касету. Розвернувшись, морд повільно вийшов із ванної повз перекособочені двері, зірвані з петлі. Під ногами похрустувало розбите дзеркальне скло. Зненацька на нього накотило бажання спуститися вниз – лягти на канапу і подрімати. Раптом йому захотілося цього понад усе на світі. Розбудив його телефон. Сутінки майже переросли в ніч, і довелося повільно пробиратися повз скляний кавовий столик, що так і прагнув укусити за ногу, з дивним відчуттям, що минулий час якимось дивним чином повторився в теперішньому. Права рука пекельно боліла, та й спина теж була не в ліпшому стані. Як сильно він тією кочергою розмахував, якої сили паніка його гнала. Думати про це не хотілося. Морт узяв трубку, навіть не завдаючи собі клопоту подумати, хто б це міг бути. Життя, дорогеньке, останнім часом було таким діловим і завантаженим, що це міг бути навіть сам президент. Алло! Як там ваші справи, пане Рейні? Спитав голос, і Морт відсахнувся тримаючи трубку у витягнутій руці, не наче то була змія, що хотіла його вкусити. Та потім поволі знову підніс її до вуха. — Зі мною все гаразд, пане Шутер! — сухим через пересохле горло голосом відповів він. — А ви якся маєте? — Як у касці, сказав Шутер із тим своїм простацьким південним акцентом, таким неприхованим, як непофарбована клуня, що стоїть собі посеред поля. — От з вами, думаю, не все гаразд. «Те, що ви вкрали в іншої людини, це вас навіть не потурбувало ні трохи. Ні. А от те, що вас на цьому зловили, це вам, схоже, завдало страждань». «Про що ви говорите?» У голосі шутера завібрували ледь чутні нотки подиву і веселощів. «Ну, я тут по радіо почув новину, що хтось спалив вашу хату. Іншу вашу хату. А коли ви повернулися сюди, то таке ви робляли, коли зайшли». Наче в істериці забилися, чи що, лупили там по чомусь, чи, може, просто успішні письменнички, як оце ви, психують, коли щось іде не по їхньому. Може, в цьому річ? О, господи, він так і був, тут він був. Морт мимоволі визирнув у вікно. Так, наче шутер міг досі бути десь там. У кущах ховався, можливо, і розмовляв із ним по якомусь бездротовому телефону. А то, звісно, повний абсурд. «Журнали з моїм оповіданням уже в дорозі», – сказав Морт. «Коли він прибуде, ви нарешті відчепитеся від мене». У голосі шутера все ще лунали ліниво розсміяні нотки. «Немає ніякого журналу з тим оповіданням, пане Рейні. Ви та я, ми це просто знаємо. Немає журналу з 80-го року. Ні. Звідки йому було б узятися, коли моє оповідання, яке ви вкрали, з'явилося тільки у 82-му?» «Чорт, забирай, та не крав я вашого опо...» Коли я почув про ваш будинок, перебив шутер, то пішов і купив Івінг Експрес». Там надрукували фотографію того, що від нього лишилося. Небагато. І фото вашої жінки було. Запала тривала, сповнена задуми мовчанка, після якої шутер сказав. «А ловка жіночка. Він навмисно із сарказмом вжив сільське слівце». «Пане Рейні, і як такому потворному гадючому синові, як ви, підфартило на таку ловку жінку? Ми розлучені, я вам казав. Може, їй розплющилися очі, і вона нарешті побачила, який я потворний. Може, не будемо втягувати в це Емі? Це тільки між нами двома». Вдруге, за останні два дні він зрозумів, що зняв слухавку в напівсонному і фактично беззахисному стані. Тому розмова відбувалася під майже повним контролем шутера. Він водив морта за ніс і командував парадом. То поклади слухавку. Але він не міг. В усякому разі поки що. Між нами двома, кажете, перепитав шутер, то ви, виходить, про мене нікому ще й не казали. Чого вам треба? Кажіть. Чого вам в біса треба? Хочете почути другу причину, чому я приїхав, мабуть, так? Так. Я хочу, щоб ви написали мені оповідання, спокійно промовив шутер. Хочу, щоб ви написали оповідання, поставили на ньому моє ім'я і віддали його мені. Ви завинили переді мною, за вами боржок. Правда є правда, а справедливість є справедливість. Морд стояв у коридорі, стискаючи в зболеному кулаці слухавку. Посеред лоба пульсувала вена. Кілька секунд його людь була такою всеохопною, що він відчув себе похованим живцем усередині неї, і все, про що здатен був думати. «Тон воно що! Тон воно що! Тононононононононононононо!» вона вона Знову і знову. «Пане Рейні, ви там!» Спокійним тяглистим голосом поцікавився шутер. «Єдине, що я тобі напишу...» Власний голос Морта лунав повільно і був густим, як сироп від люті. «Твій смертний вирок, якщо не даси мені спокій!» «Ти такий грізний, Пілігриме. Терплячим тоном людини... Яка пояснює просту проблему дурненькій дитині, сказав Шутер. «Бо знаєш, що я тобі нічого не зроблю. Якби ти вкрав у мене собаку чи тачку, я міг би забрати твого собаку чи твою тачку. Я міг би це зробити, так само легко, як твоєму коту в'язи скрутив. А якби ти спробував мене спинити, отоді я б тобі щось зробив і все одно забрав. Але це інше. Те добро, яке мені треба, воно у твоїй голові». Воно там у тебе замкнене, наче в сейфі. Тільки от я не можу просто висадити двері і розпороти зварювальним пальником задню стінку. Мушу добирати код, егеш? Не розумію, про що ти говориш, відказав Мортале оповідання. З мене ти витягнеш хіба що в той день, коли статуя свободи начепить на себе підгузок пілігріме. Я б її в це не вплутував, як би міг, задумливо промовив шутер, але я вже починаю думати. «Що іншого вибору ти мені не лишаєш?» Раптом уся слина зникла з мортового рота, залишивши його сухим, скляним і гарячим. «Що, що ти?» «Хочеш якось прокинутися після свого дурного дрімання і знайти Емі, прибитою до смітника?» – спитав шутер. «Чи вімкнути одного ранку радіо і почути, що вона прийшла другою на змаганнях і з бензопилкою, яку ти тримаєш у себе в гаражі?» «Чи гараж теж згорів?» «Думаєш, що верзеш?» Прошепотів морт. Широко розплющені очі почали наливатися слізьми люті і страху. «У тебе ще є два дні на те, щоб усе обдумати. І я б на твоєму місці, пане Рейні, обдумав усе дуже ретельно. Узявся б за голову руками і думав би, думав би. І більше нікому про це не казав. Бо це те саме, що вийти в поле посеред грози і спокушати блискавку». Розлючені ви чи ні, але чомусь мені здається, що в тебе досі є почуття до тієї дамочки. Час тобі трохи подорослішати. Тобі це з рук не зійде. Невже до тебе досі не дійшло? Я знаю, що ти зробив, і не відступлюся, поки не отримую те, що належить мені. «Ти, боже, вільний!» – пронизливо закричав Морт. «Добраніч, пане Рейні!» – сказав шутер і поклав слухавку. Розділ одинадцятий Кілька секунд Морд просто стояв, і трубка поволі опускалася повз вуха. А потім він підхопив нижню частину вузенького телефону в стилі принцеса і був уже на межі того, щоб жбурнути весь апарат об стіну, але вчасно опанував себе. Поставив телефон назад на столик і з десяток разів глибоко вдихнув-видихнув. Достатньо, щоб голова попливла і зробилася невагомою а потім набрав домашній номер Герба Крікмора. Після другого гудка трубку підняла гербова подруга Де Лорес і покликала до телефону Герба. «Привіт, Морта!» – сказав Герб. «Що там із твоїм будинком?» Він трохи відвів трубку вбік. "Делорес, «Де переставиш сковорідку на задній пальник!» «У Нью-Йорку час вечеряти», – подумав Морт. «І він дає мені про це знати, але до біса!» «Щойно один маніяк погрожував порізати мою дружину на телячі котлети. Але життя триває, правда ж?» «Будинку нема», – відповів Морт. «Страхувавіць шкодує всі збитки». Він помовчав. «Тобто матеріальні збитки». «Співчуваю», – мовив герб. «Я можу якось допомогти?» «Ну, не з будинком», – відповів Морт. «Але дякую, я ціную. А от оповідання». «Яке оповідання, Морте?» Він відчув, як рука знову стискається на трубці телефону, і примусив себе розслабитися. Він не знає, яка тут ситуація, ти маєш про це пам'ятати. Та те, через яке б'є копитом мій схиблений друзяка, якомога, недбалішим і малостурбованим голосом, постарався відказати він. Сезон сівби, в Еллері Квінс Містері Мегазін. А, те оповідання, згадав герб. Раптом Морта прошила блискавка страху. «Ти ж не забув подзвонити?» «Ні, я дзвонив», – запевнив його герб. «Просто з голови на хвилину вилетіло. Ти ж будинок утратив усе-таки». «І що вони сказали?» «Ні, про що не хвилюйся. Завтра мені мають надіслати кур'єром ксерокопію, а я одразу відправлю тобі Федерал Експресом. Післязавтра, не пізніше десятої ранку, копія буде в тебе». На мить йому здалося, що всі проблеми позаду, і він почав розслаблятися. Та потім згадав, як небезпечно спалахували очі шутера. Як він наблизив своє обличчя до його обличчя, поки вони ледь не доторкнулися лобами. Згадав, як сухо війнуло корицею в шутеровому віддиху, коли той промовив «брешеш». «Ксерокопія?» Він зовсім не мав певності, що шутер навіть оригінальний примірник прийме. А тут ксерокопія? «Ні, повільно мовив він, гербе так не годиться». Ні ксерокопія, ні телефонний дзвінок від редактора. Це має бути оригінальний примірник журналу. ну з цим трохи важче. Редакція в них на Мангеттені. Звісно, але копії зберігаються в Пенсильванії, у передплатному офісі. І в них є лише по п'ять примірників кожного випуску. Це й усе, що вони можуть собі дозволити зберігати, враховуючи, що ЕКММ виходить із 1941 року. Видавати їх на руки вони не дуже люблять. Герби та ну. Ці журнали можна знайти на гаражних розпродажах і в половині бібліотек у маленьких містечках усієї Америки. Але повних комплектів немає ніде. Герб ненадовго змов. Що, й телефонного дзвінка не вистачить? Хочеш сказати, цей тип такий параноїк, що подумає, ніби говорить із однією з тисяч твоїх шісток? Голос позаду. Герби, налити вина! І знову герб заговорив, відставивши трубку від рота. «Ді, ще кілька хвилин зачекай!» «Я заважаю тобі вечеряти», – сказав Морт, «пробач». «Це входить у мої обов'язки. Слухай, Морте, давай напрямки, цей тип справді такий божевільний, як здається. Він небезпечний?» І більше нікому про це не казав би, бо це те саме, що вийти в поле посеред грози і спокушати блискавку. «Я так не думаю», – відповів Морт. Але хочу, щоб він нарешті перестав сидіти в мене на голові. Він завагався, підштовхуючи необхідний тон. Останні півроку я тільки те й робив, що йшов проти урагану Лайна. А тут, може, якось вийде все-таки собі зарадити. Я просто хочу, щоб цей дебіл від мене відчепився. Гаразд. Зненацька рішуче промовив Герб. Я зателефоную Меріан Джефері з ЕКММ. Вона моя давня знайома. «Якщо я попрошу її спитати куратора бібліотеки, це вони так того хлопця називають, серйозно, куратор бібліотеки, щоб вони надіслали нам примірник за червень 80-го року, ну, приблизно, вона це зробить. Можна їм пообіцяти, що в майбутньому ти напишеш для них оповідання?» «Звісно», – відповів Морта, сам подумав, – «скажи їй, що на ньому стоятиме ім'я Джон Шутер». І ледве не розсміявся в голос. «Добре». Вона скаже кураторові, щоби відправив тобі журнал «Федерал експресом» просто з Пенсильванії. Тільки поверни його в хорошому стані, бо доведеться тобі шукати інший такий самий примірник на тих гаражних розпродажах, про які ти згадував. «А є шанси, що це буде десь не пізніше, як післязавтра? завтра?» – спитав Морт, відчуваючи жалюгідну впевненість, що Герб вважатиме його психом, бо таке питає. Я вже ж, він подумає, що морт робить грандіозного слона з крихітної мухи. Думаю, шанси є і чималі, відповів натомість Герб. Сто відсотків гарантії дати не можу, але дев'яносто дев'ять дам. Дякую, Гербе. Зі щирою вдячністю промовив морт Ти крутий. О, та чого там, мем? Погано імітуючи Джона Вейна і абсурдно цим пишаючись, відказав Герб. Усе, іди вечеря, та й поцілуй за мене, Делорес. Але герб досі не вийшов із образу Джона Вейна. Та йди до біса, я поцілую її за себе, пілігриме. Ти такий грізний, пілігриме. Враз морта пронизав такий жах і переляк, що він ледь не закричав у голос. Те саме слово, та сама рівна протягла інтонація. Шутер якось підімкнувся до його телефонної лінії, і хоч би кому намагався додзвонитися морт, чи хоч би який номер набирав, Відповідатиме завжди Джон Шутер. Герб Хрікмор став лише ще одним із його псевдонімів і... «Морте, ти там?» Він заплющив очі. Тепер, коли герб облишив нарешті ліпити із себе Джона Вейна, стало нормально. То знову був герб, як і раніше, як і завжди. Герб, котрий просто вжив те слово, яке... Що? Ще одна платформа на параді випадкових збігів? Добре, звісно. «Не проблема. Я просто постою на тротуарі і проводжатиму її поглядом, поки вона котитиме повз мене. А чому би і ні? Я вже з півдюжини більших пропустив». «Так, Гербе, я тут», – він розплющив очі. «Просто намагався осягнути, як я тебе люблю. Усього і не злічити, розумієш?» «Дурненький», – сказав Герб, але відчувалося, що він задоволений. «Ти діятимеш обережно і виважено, правда ж?» правда. Тоді я піду споживати вечерю в товаристві світла мого життя. Здається, це хороша ідея. Бувай, Гербе, І дякую. Немає за що. Я дуже постараюся, щоб це було післязавтра. Ді теж каже тобі «бувай». Звісно, каже. Вона ж там вино вже рветься розливати, сказав Морт, і обидва повісили слухавки зі сміхом. Та щойно він поставив апарат на столик, фантазія повернулася. Шутер. Він говорить різними голосами. Звісно, Морт був на самоті. На дворі вже стемніло, а такий стан часто розбурхує уяву. Та все ж таки він не вірив, принаймні свідомо, в те, що Джон Шутер – надприродна істота чи суперзлочинець. Якби перше, то він би, напевно, знав, що Мортон Рейні жодного плагіату не вчиняв, принаймні з тим оповіданням, про яке йшлося. А якби останнє? то він би грабував десь банки або що, а не валандався західним мейном, намагаючись вичавити оповідання з письменника, який набагато більше грошей заробив на своїх романах. Мурт рушив повільно в бік вітальні, маючи намір перейти до кабінету і сісти за машину, коли раптом одна думка, принаймні з тим оповіданням, уразила його, мов, громом і змусила зупинитися. Що конкретно це могло б означати? Принаймні, з тим оповіданням. Хіба він колись крав чий-небудь твори? Уперше, відтоді, як шутер матеріалізувався в нього на ганку зі своїм стосом паперу, Морт замислився над цим питанням серйозно. У багатьох рецензіях на його книжки були натяки на те, що насправді він не такий уже й оригінальний письменник, що більшість його творів містить вторинні історії, переказані вдруге. Він згадав, як Емі – читали рецензію на сина Катеринщика, у якій автор спочатку похвалив темп розгортання оповіді і читабельність, а потім натякнув на певну вторинність сюжету. Вона тоді сказала «То і що? Хіба ці люди не знають, що існує близько п'яти хороших варіантів сюжетів, і письменники просто переказують їх знову і знову з різними персонажами?» Сам Морт вважав, що сюжетів щонайменше шість, Успіх, невдача, кохання і втрата. Помста. Помилка з визначенням особи. Пошук найвищої сили, бога чи диявола. Перші чотири він переказував знову і знову як одержимий. І тепер після роздумів сезон сівби здавався йому втіленням щонайменше трьох цих ідей. Та чи було це плагіатом? Якщо так, то кожен романіст у світі винен у скоєнні злочину. Плагіат вирішив морт. Це ж звичайнісінька крадіжка, а він такого не робив ніколи в житті. Ніколи, ніколи, мовив він і широкими кроками, з високо піднятою головою і широко розплющеними очима, неначе воїн, що виходить на поле битви, рушив до свого кабінету. І там морд сидів наступну годину, не написавши жодного слова. Безрезультатне просиджування перед екраном переконало його, що вечерю. Напевно, краще випити, ніж з'їсти, тож коли задзвонив телефон, він якраз заливався другою порцією бурбону з водою. До апарата Морт підходив з пересторогою, раптово дуже пожалкувавши, що не поставив собі автовідповідач. У них була щонайменше одна чудова риса. Завдяки їм можна контролювати вхідні дзвінки і розрізняти друзів та ворогів. Морт нерішуче постояв над апаратом. Думаючи, як же йому не подобається звучання сучасних телефонів. Колись давно вони дзвонили весело-теленькали навіть. А тепер пронизливо завивали, і звучало це, наче мігрень, що намагається увійти у твою голову. То що, ти трубку знімати будеш, чи так і стовбичитимеш тут, слухаючи, як він дзвонить? Я не хочу з ним більше говорити. Він мене лякає і бісить, і я не знаю, яке почуття мені не подобається більше. Може, це не він. А може, він. Слухати, як ці дві думки безупину крутяться в голові, було навіть гірше, ніж чути дранчливе дзеленчання телефону. Тому він підняв слухавку і сердито буркнув «Ало!». І виявилося, що на тому кінці дроту цілком безпечна людина – доглядач його будинку Грек Карстерс. Грек поставив уже такі знайомі запитання про будинок, і Морд знову на них усі відповів. Сам думаючи про те, що пояснювати таку подію – це все одно, що описувати наглу смерть. Коли щось і може допомогти тобі подолати шок, то це постійне повторювання відомих фактів. «Слухай, я сьогодні ввечері нарешті перебалакав із Томом Грінліфом», – сказав Грек. І Мортові здалося, що голос у нього звучить трохи дивно, наче обережно. «Вони з Сонні Троцом фарбували методистську церкву». «Ага». І ти поговорив із ним про мого друзяку? Так, поговорив. Тепер Грегів голос звучав ще обережніше. Ну і? Запала коротка мовчанка, після якої Грег сказав. Том думає, що ти, напевно, дні поплутав. Я, напевно, дні? Ти про що взагалі? Ну, вибачливо, мовив Грег. Він каже, що справді вчора вдень проїжджав по Лейк-Драйв і бачив тебе. Каже, що помахав тобі рукою і ти помахав у відповідь, але морте. Що? Але йому стало страшно, бо він уже здогадувався. Том каже, що ти був сам, закінчив Грек. Морт довго не міг нічого сказати. Він просто був не в змозі щось сказати. Грек теж мовчав, щоб дати йому час на роздуми. Том Грінлів, звісно, був не першої молодості. Старший за Дейва Ньюсома щонайменше на три, а той на всі шість років. Але на старе маразм разом він іще не страждав. «Господи!» – зрештою видихнув Морт. «Дуже тихо. Насправді йому трохи бракувало повітря. Я підозрюю, – несміливо почав Грек, – що це якраз Том міг трохи щось наплутати. Ти ж знаєш, він уже далеко не, не першої молодості закінчив морт, я знаю. Але якщо і є в та людина, яка більш сторожко ставиться до незнайомців, ніж Том, то я її не знаю». Грегу він усе своє життя незнайомців запам'ятовує. Це входить в обов'язки до глядачів, правда?» Помовчавши, Морт нестерпів і випалив. «Він же дивився на нас! Дивився впритул на нас обох!» Обережно, наче напівжартома, Грег спитав. «Морте, а тобі точно цей парубок не наснився?» «Про це я навіть не думав», – повільно відповів Морт. «Дотепер». Якщо насправді цього не було, а я бігаю і розказую людям, що було, тоді я, мабуть, божевільний. Ой, таке мені і на думку не спадало, занадто квапливо запевнив його Грек. Зате мені спадало, відповів Морт і подумав. Але може це якраз те, чого він хоче? Змусити людей думати, що ти божевільний. І може, щоб у решт те, про що думають люди, справдилося. О так, а як же? І він домовився провернути це дільце на пару зі старим Томом Грінліфом. А взагалі-то це Том змотався в дереві і підпалив будинок. А шутер лишився тут і прикінчив кота. Так усе було. А тепер подумай. Добре подумай. Чи був він тут? Чи був він тут насправді? І Морд замислився. Він думав про це напруженіше, ніж про будь-що у своєму житті. Напруженіше, ніж навіть думав про Емі і Теда та про те, що з ними робити, після того, як того травневого дня знайшов їх у ліжку разом. Невже Джон Шутер – це його галюцинація? Він знову згадав, з якою швидкістю Шутер схопив його і кинув об борт машини. Грегу, Морте, я тут. Том і машини не бачив, старий універсал, номери Місісіпі. Він каже, що вчора не бачив на лейк-драйв жодної машини. Лише тебе, ти стояв у кінці стежки, що спускається до озера. Подумав, що ти краєвидом милуєшся. Це насправді чи це Меморекс? Думками він усе повертався до міцної хватки шутерових рук на передпліччях, до швидкості, з якою той тип жбурнув його об борт машини. «Брешеш», – сказав тоді шутер. Морд бачив закуту в кайдани лють у його очах і відчував сухий запах кориці в його віддиху. Його руки. Тиск його рук. «Грегу, зачекай хвилинку». «Добре». Морд поклав слухавку на столик і спробував закотити рукави. Вдавалося погано, бо сильно тремтіли руки. Тож після невдалих спроб він розстебнув сорочку, зняв її і підняв руки. Спершу нічого не помітив, та потім розставив їх якнайдалі і побачив. Ось вони. Два вже пожовклі синці з внутрішнього боку кожної руки. Одразу над ліктем. Сліди залишені великими пальцями Джона Шутера, коли той схопив його і кинув об машину. Раптом Морт подумав, що розуміє, у чому річ, і стало страшно. Але не за себе. За старого Тома Грінліфа. Він підняв слухавку. «Грегу! Я тут. А коли ти говорив із Томом, тобі не здалося, що з ним щось негаразд? Він був дуже змучений. Миттю звався Грег». «Дурний старий, куди вже йому повзати по арештуванню і фарбувати цілісінький день на холодному вітрі? У його віці. Вигляд у нього був такий, наче він от-от гепнеться в найближчу купу листя, якщо терміново не втрапить до ліжка. Морти, я розумію, чому ти це питаєш, і, мабуть, якщо він був дуже втомлений, це могло і випасти з пам'яті, але... Ні, я не про це думаю. Ти переконаний, що він був тільки виснажений і все» а він не міг бути наляканим». Після цих слів на протилежному кінці дроту запала довга замислена мовчанка. Мортові не терпілося її увірвати, але він цього не зробив, бо хотів дати Грегові весь потрібний час на роздуми. «Здавалося, що він сам не свій», – нарешті сказав Грег. «Він був неуважний, наче десь далеко думками витав. Я списав це на задавнену втому, але може то було щось інше». Або частково щось інше. А він не міг щось від тебе приховувати. Цього разу пауза не надто затяглася. Не знаю. Міг. Це все, що я можу сказати напевно. Шкодую вже, що не побалакав із ним трохи довше і не натиснув трохи сильніше. Я думаю, нам варто поїхати до нього додому, сказав Морт. Просто зараз. Грегу, все сталося так, як я тобі й розказував. «Якщо Том цього не підтвердив, це може означати, що мій дружбан залякав його до всирачки. Зустрінемося там». «Добре», – знову стривожився Грек. «Але ти знаєш, Том не з тих, кого можна легко залякати». «Колись так і було, я переконаний, але тепер Томові 75. Я думаю, що старшим ти стаєш, то легше тебе залякати». «То що, до зустрічі там!» – дуже вдала думка. Морт повісив слухавку, вихлюпнув решту бурбону в раковину і поїхав додому до Тома Грінліфа на б'юйку. Розділ дванадцятий Коли Морт під'їхав, Грегова машина вже була припаркована на під'їзній доріжці. Томів пікап-скаут стояв біля чорного ходу. На Грегові була фланелева куртка з піднятим коміром. З озера віяв пронизливий вітер і було холоднувато. «З ним усе добре». Одразу ж сказав він Мортові. «Звідки ти знаєш?» Обидва говорили стишеними голосами. Я побачив його скаут і пішов до чорного ходу. Там записка пришпилена, в ній сказано, що в нього був важкий день, і він рано ліг спати. Широко всміхнувшись, Грек відкинув довге волосся, що лізло йому в обличчя. А ще там написано, хай всі, хто до нього регулярно звертається, дзвонять мені. А записка його рукою написана. «Ага». «Старечий почерк, мов курка лапою. Я б його де хочу пізнав. Я обійшов навколо будинку і зазирнув через вікно в його спальню. Він там. Вікно зачинене, але дивно, як ті кляті шибки не полопалися. Так гучно він хропе. Хочеш сам подивитися?» Зітхнувши, морд похитав головою. «Грегу. Але щось не так. Том бачив нас, нас обох. Того типа, якийсь Гець кусив через кілька хвилин після того, як Том проїхав. І він схопив мене за руки, у мене синці лишилися. Покажу тобі, якщо хочеш побачити. Але Грек похитав головою. Я тобі вірю. Що більше я про це думаю, то менше мені подобається те, як він говорив про те, що ти був зовсім сам, коли він тебе бачив. З ним було щось не так. Уранці я з ними ще раз поговорю. Чи можемо поговорити разом, якщо щось хочеш? Було б чудово. О котрій? Може, прийдемо до парафії десь о пів на десято? Він на той час уже встигне вихилити дві-три чашки кави, а до нього краще не підходити, поки він кави не нап'ється. І тоді ми зможемо ненадовго стягти його з того триклятого арештування. Може, життя йому врятуємо, що скажеш? Добре. Морт простягнув руку. Пробач, що змусив тебе ганятися за привидами. Грек потис йому руку. Не варто вибачатися. Тут явно щось не так. І я рішуче налаштований з'ясувати, що саме. Морт сів у свій б'ю, Грек умостився за кермом пікапа. Вони роз'їхалися в протилежні боки, залишивши змученого старого відсипатися. Сам Морт не спав майже до третьої ранку. Він неспокійно крутився під ковдрою, поки його постіль не стала нагадувати поле битви, а він сам більше не міг це терпіти. Відтак у якомусь заціпенінні побрів у вітальню і ліг на канапу. Обдерши гомілку, обмандрівний кавовий столик монотонно вилаявся. Ліг зручно вмостив подушки під головою і майже миттєво провалився в чорну діру. Прокинувшись о восьмій наступного ранку, Мурт зрозумів, що почувається на диво бадьора. Але так йому здавалося тільки до тієї миті, коли він спустив ноги з канапи і сів рівно. Саме тоді в нього і вирвався стогін, такий гучний, що більше нагадував притлумлений крик. І сидіти він зміг лише якусь мить, шкодуючи, що не може одночасно контролювати спину, коліна і праву руку. Найгірше було з правою рукою, тому Морт вирішив тримати її. Десь він читав, що в стані паніки люди можуть демонструвати ледве не надприродну силу, що вони нічого не відчувають, коли піднімають автомобілі, під якими застрягли малі діти, чи голими руками душать убивць доберманів. А всю напругу, яка охоплювала їхнє тіло, відчувають лише потім, коли відступає хвиля емоцій. Тепер він у це повірив. Двері ванної кімнати на другому поверсі морт відчинив із такою силою, що вони злетіли з однієї завіси. Як сильно він розмахнувся тією кочергою! Сильніше, ніж йому хотілося би про це думати, якщо вірити ранковим відчуттям у спині і правій руці. Так само йому не хотілося думати про всю ту завдану шкоду на горі, а також про те, як її міг би сприйняти чийсь неупереджений погляд. Єдине, що Морт знав напевно, він усе полагодить власними руками, як зможе, так і зробить. А ще Морд подумав, що в Грега Карстерза вже напевно виникли сумніви щодо його психічного здоров'я, супереч його протестам і запевненням у протилежному. Одного погляду на розбиті двері ванної, розтрощені дверця та душової кабіни і скалки від шавки для ліків буде достатньо, щоб Грек утвердився у своїй думці щодо його психічних проблем. Він згадав, як подумав, що шутер спробує переконати людей у його, мортовому, божевіллі. Зараз, коли він витяг цю думку на денне світло, вона зовсім не видавалася дурною. Ба навіть навпаки. Тепер вона видавалася логічнішою та імовірнішою, ніж раніше. Але Морт пообіцяв Грегові зустрітися з ним біля парафії за півтори години, вже навіть менше, щоб поговорити з Томом Грінліфом. А якщо сидіти тут і прислухатися до того, де болить, то він туди не потрапить. Морт змусив себе стати на ноги і почалапав будинком до великої ванної. Відкрив воду в душі, таку гарячу, що вгору полинули хвилі пари. Проковтнув три пігулки аспірину і заліз усередину. Коли він вийшов із душу, аспірин почав діяти, і вже здавалося, що цей день він якось переживе. Не весело, звісно. І коли все скінчиться, буде таке відчуття, ніби минуло кілька років, але якось він це все-таки витримає. Сьогодні другий день, подумав він, поки вдягався. Тілом пробіг легкий спазм поганого перечуття. Завтра крайній термін, який він мені дав. Це змусило його згадати спершу про Емі, а потім про те, як Шутер сказав. «Я б її в це не вплутував, як би міг. Але я вже починаю думати, що іншого вибору ти мені не лишаєш». Спазм повернувся. «Спершу клятий сучий сину бив Бублика, потім погрожував Томові Грінліфу. А вже ж погрожував, він мусив погрожувати Томові Грінліфу». А ще, як зрозумів Морт, насправді було цілком можливо, що шутер підпалив будинок у Деррі. Морт від самого початку про це знав, просто не хотів зізнаватися самому собі. Запалити будинок і спекатися журналу було основним завданням шутера. А як же? Такий на всю голову довбонутий, як шутер, просто не міг додуматися, що навкруги ще повно інших примірників того журналу. Такі речі не стосуються картини світу психічно хворого. «А Бублик?» З котом, напевно, все вийшло випадково. Шутер повернувся, побачив кота, який сидів на ганку і чекав, коли його впустять у дім. З'ясував, що Морти досі спить і заради розваги вбив кота. Так потім швидко мотнутися в деррі було важко. Але цілком досяжно. Усе це було логічно. А тепер він погрожував утягнути в цю справу Емі. «Я повинен її попередити», – подумав Морт, заправляючи сорочку ззаду в штани. Подзвоню їй сьогодні вранці і викладу «Все, як є». Розбиратися з цією людиною власними силами – це одне. Але стояти осторонь, поки якийсь ненормальний утягує єдину жінку, яку я колись любив у житті, у щось таке, про що вона ні сном, ні духом – це вже інше. Так. Але спершу він поговорить із Томом Грінліфом і витягне з нього правду. Якщо Том не підтвердить своїми словами, що шутер справді десь тут, і він дуже небезпечний, Мортова власна поведінка видаватиметься підозрілою чи психованою, або те і те одночасно. Найімовірніше – те і те. Тому спершу Том. Та перед тим, як зустрітися з Грегом біля методистської церкви, він збирався заїхати до Бові та з'їсти один із уславлених гердених омлетів з беконом і сиром. Армія марширує на шлунках. Рядовий Рейні. Ваша правда, сер. Він вийшов у порадний хол, відчинив маленьку дерев'яну шафку, що висіла на стіні над телефонним столиком, і навпомацьки пошукав ключі від Бьюїка. Ключів від Бьюїка всередині не було. Насупившись, Морт пішов на кухню. Там вони й лежали на стільці біля раковини. Він задумливо зважив їх на долоні. Невже не поклав їх учора в шафку, коли ввечері повернувся із забігу до Томового будинку? Він силкувався згадати, але не міг. Пам'ять підводила. Закидаючи ключі в шавку, поповернені додому, було вже такою давньою звичкою, що одне закидання змішувалося з іншим. Коли спитаєте в чоловіка, який любить яєшню на сніданок, що він снідав три дні тому, то він не згадає, висловить припущення, що їв яєшню, бо він її часто їсть, але, напевно, не скаже. От і з ним було так само. Він повернувся втомлений, з болем у тілі і тривожними думками в голові, і просто не пам'ятав. Але йому це не сподобалося, зовсім не сподобалося. Морд підійшов до дверей чорного ходу і відчинив їх. А там, на дошках ганку, лежав капель.